Филип Кадик Играчите от Титан Глава едно Вечерта беше отвратителна и когато той се опита да шофира по пътя към къщи, между него и колата му избухна ужасен спор. Мистер Гардън, вие не сте в състояние да карате. Моля, пуснете автопилота и седнете на задната седалка. Пит Гардън седна зад кормилото и каза колкото можеше почлено разделно. Виж какво, мога да карам. Едно питие е, всъщност няколко само правят човек още повнимателен. Така, че престани и с твоите глупости. Той удари бутона на стартера, но това не даде никакъв резултат. Тръгвай, да те вземат дяволите. Не сте сложили ключа, отвърна колата. Така е, каза той. Чувстваше се унизен. Вероятно колата беше права. Покорно на ключа. Двигателят се запали, но пултът за управление остана безжизнен. Пит знаеше, че заради рашмур рефекта на колата е безсмислено да спори с нея. Е, добре, разрешавам да караш ти, обяви той, опитвайки да запази достоинство, доколкото бе възможно. Штом толкова настояваш. Вероятно пак ще объркаш всичко, както правиш винаги, когато аз не се чувствам добре. Той допълзя до задната седалка и се просна върху нея. В това време колата се издигна на тротуара и се понесе през нощното небе, сигнализирайки смигащи светлинки. Божичко, колко лошо се чувстваше! Главоболието му беше убийствено. Както винаги, мислите му отново се върнаха към играта. Защо тя се бе развила толкова лошо за него? Силванус Енгст беше виновен. Този клоун. Неговият Шурей или по-скоро бив Шурей. Точно така, каза си Пит, трябва да го запомня. Вече не съм женен за Фрея. Аз и Фрея загубихме, така че бракът ни е анулиран и трябва да започнем отново, само че сега Фрея е омъжена за Клемгейнс, а аз все още не съм женен за Никоя, защото още не съм успял да оцеля тройката. Ще оцеля тройката утре, обеща си той. И когато го направя... Ще трябва да ми намерят съпруга от друга група, защото съм бил женен за всички от нашата. Колата му бучеше, намирайки пътя си над пустинните централни райони на Калифорния, над опустошените земи и на обитаемите градове. Знаеш ли какво? Попита я той. Вече съм бил женен за всяка от жените в групата ни. И нито веднъж нямах късмет. Това трябва да е заради мен. Нали? Заради вас е отвърна колата. Но дори и да е заради мен, аз не съм. Виновен. Червените китайци са виновни. Колко ги мразя. Той легна по гръб и се загледа звездите през прозрачния покрив на колата. Въпреки всичко те обичам. Имам те от толкова години. И никога няма да се износиш. Той почувства, как в очите му напират сълзи. Нали? Зависи от профилактичните ремонти, за които за сега добросъвестно се грижите. Чудя се, каква ли съпруга ще ми намерят? И аз се чудя, отвърна колата. С коя друга група неговата собствена група, красивата синя лисица, поддържаше най-близки контакти? Вероятно с странното сламено плашило, група със седалище в Лас Вегас, включваща настойници от Невада, Юта и Айдахо. Пит затвори очи и се опита да си спомни как изглежда жените от странното слъмено плашило. Когато се прибера в апартамента си в Бъркли, помисли си той, ще. В този момент си спомни нещо ужасно. Нямаше да се прибере в Бъркли. Защото беше изгубил Бъркли в вечерната игра. Уолт Ремингтън го беше спечелил, обявявайки неговия ход на 36 квадрат за блъв. Ето защо вечерта беше толкова отвратителна. Промени курса, каза той дразгаво на колата. Все още беше собственик на по-голямата част от Марин Каунти. Можеше да отседне в някой от градовете там. Отиваме в Сан Рафаел, нареди, изправи се на седалката и потърка челото си с треперещи пръсти. Мисис Гейнс. Обади се мъжки глас. Фрея която решеше късите си руси коси пред огледалото, не се обърна. Погълната от заниманието си, тя реши, че гласът е на онзи ужасен Бил Келамайн. «Искаш ли да те закарам вкъщи?» Попита гласът и този път Фреа съзна, че това е новият и кратко съпруг. Клем Гейнс. «Отиваш си, нали?» Клем Гейнс, огромен и пълен мъж с сини очи, подобни на натрошени стъкла, Залепени малко накриво върху лицето му, прекоси игралната зала, насочвайки се към нея. Очевидно му беше приятно, че е станал неин съпруг. Но това няма да е задълго, помисли си Фрея. Освен ако, хрумна и кратко внезапно, бракът ни не донесе късмет. Тя продължаваше да сресва косите си, без да обръща внимание на клем. За жена на 140 години, реши тя критично, изглеждам съвсем добре. Но заслугата за това не е моя. Не е на никой от нас. Всичките бяха прекрасно запазени, по-скоро благодарение на отсъствието на нещо. Отколкото на някаква придобивка. При достигането на зряла възраст, хайнесовата жлеза на всеки от тях беше отстранена, което беше забавило страшно много процеса на стареене. Харесваш ми, Фрея, каза Клем. Ти си толкова приятна жена. Но е ясно, че ти не ме харесваш. Той не изглеждаше притеснен. Просто, като клем, не би могъл да се притесни от подобно нещо. Нека да отидем някъде и да видим дали ще имаме късмет. Той млъкна, защото стаята влезе вък. Джин бла опростена, обличайки пълтото си. Вижте, то се опитва да изглежда дружелюбно. Те винаги постъпват така. Тя отстъпи назад, понадалеч от въга. Джак Блау, нейният съпруг, потърси с поглед вък палката на групата и каза, ще го ръгна два-три пъти и ще си отиде. Не, възрази Фрея. То няма да ни навреди по никакъв начин. Права е, каза Силвано Сенгст. Беше при бюфета и си сипваше последното питие преди тръгване. Само го посипете с малко сол и се той. Изглежда, въгът си беше набелязал Клем Гейнс. Харесва те, помисли си Фрея. Може би ще отидеш някъде с него, вместо с мен. Но това не беше справедливо по отношение на Клем, защото никой от хората нямаше връзки с бившите си врагове, още не се беше стигнало там, въпреки усилията на титанците да заличат старата пропаст между себе си и хората, възникнала заради омразата от времето на войната. Те бяха форма на живот на основата на Силиция, а не на въглерода. И имаха забавен метаболизъм с катализатор метан вместо кислород. И бяха бисексуални, което при хората се срещаше по-често сред обикновените жители, отколкото сред настойниците. «Ръгни го», каза Бил Келамайн на Джак Блау. Джак Бодна свъг палката на подобяващата желецитоплазма на въга. Върви си вкъщи. Изрече сурово той и се ухили на Бил Келамайн. Дали да не се позабавляваме с него? Хайде да го накараме да си говори с нас. Ей, въкче, обичаш ли да си лъфиш? Веднага до тях достигна енергичната мисъл на Титанеца, отправена към всички хора в апартамента, който беше обща собственост на групата. Искате да съобщите за бременност? Ако е така, нашите медицински служби са на ваше разположение и ние настояваме. Слушай, въкче, каза Бил Келамайн, ако сме имали късмет, предпочитаме да го запазим за себе си. Ще е ложка смет да ти го кажем. Всеки го знае. Как може ти още да не го знаеш? То го знае, каза Силвано Сенгст. Просто не му харесва да мисли за това. Добре, време е въговете да приемат фактите, обяви Джак Блау. Ние не ги харесваме и това е. Хайде, обърна се към жена си, да си вървим вкъщи. Той нетърпеливо направи на Джин знак с ръка да го последва. Останалите членове на групата излязоха след тях и тръгнаха надолу по предните стълби на сградата, към колите си, паркирани отпред. Фрея установи, че останала на насаме свъга. В нашата група няма бременни, каза тя в отговор на въпроса му. Трагично, отвърна по телепатичен път съществото. Но ще има, каза Фрея. Знам, че ще имаме късмет, скоро. Защо вашата група е толкова враждебно настроена към нас? Попита въгът. Защото смятаме, че вие сте виновни за нашата стерилност, отговори Фрея. Знаете това. Особено сигурен е нашият председател, Билка Ламайн, помисли си тя. Но стерилността ви е последица от действието на ваше оръжие, възрази въгът. Не наше, а на червените китайци. За въга явно нямаше никаква разлика. Във всеки случай ние правим каквото можем. Не искам да обсъждам тази тема, прекъсна го Фрея. Моля ви! Позволете ни да ви помогнем, помоли въгът. Вървете по дяволите! Отвърна тя, излезе от апартамента и тръгна надолу по стълбите към улицата и колата си. Студеният нощен въздух на Кармел, щата Калифорния, а накара да се съвземе. Пое дълбоко дъх, хвърли поглед към звездите, усети свежеста, чистия въздух. Каза на колата си: Отвори вратата. Искам да вляза. Да, мисис Гардън. Вратата на колата се отвори. Вече не съм мисис Гардън. Сега съм мисис Гейнс. Тя седна пред кормилото. Постарай се да го запомниш. Да, мисис Гейнс. Тя му ш наключа и двигателят веднага се запали. Пит Гардън тръгна ли вече? Огледа мрачната улица и не видя никъде колата на Пит. Предполагам, че е тръгнал. Почувства се тъжна. Колко хубаво би било двамата да поседят тук отвън, под звездите, в този късен нощен час и да си поприказват. Щеше да стане така, ако все още бяха женени. Проклетата игра, помисли си тя. С нейните обрати. Проклет късмет! Изглежда на успехът винаги ще ни преследва. Ние сме белязана раса. Тя вдигна ръчния часовник към ухото си и той пропища с. Тънкото си гласче 2.15 през нощта Мисис Гардан. Мисис Гейнс изкърца гласът ти кратко. 2.15 през нощта Мисис Гейнс. Колко ли още хора зачуди се тя. Живеят на Земята в този момент? Милион. Два милиона. И колко групи играят играта? Със сигурност не повече от няколко стотин хиляди. И всеки път, когато някой претърпи нещастен случай, популацията намалява безвъзвратно с още един човек. Тя машинално се пресегна към жабката на колата и започна да търси пипнешком елегантно пакетираната лента от «Зеекова хартия» както я наричаха. Успя да намери лентата, беше стар модел, не отновите, разопакова я, сложи в устата си и я стисна със зъби. После огледа под ярката светлина в купето на колата. Един мъртъв заек, помисли си тя, припомняйки си за отдавна от дни, преди нейното раждане, когато е било необходимо един заек да умре, за да се намери отговора на този въпрос. На светлината на купето се виждаше, че лентата оставаше бяла, не беше позеленяла. Фрея не беше бременна. Тя е накъса и я хвърли в отвора за отпадъци на колата, където хартията моментално се превърна в пепел. По дяволите, помисли си тя тъжно. Но какво друго може да очаквам? Колата се издигна над земята и полетя към къщата и кратко в Лос-Анджелис. Прекалено рано е да се каже дали ще имам късмет с клем, осъзна Фрея. Явно беше така. Тази мисъл успокои. Още седмица или две и нещата щяха да станат поясни. Горкичкият пит. Продължи размишленията си тя. Ако оцели тройката, на практика е извън играта. Дали да не отида при него в Маринкаунти? Да видя дали е там? Той беше толкова огрижен, в толкова трудно положение е изпаднал. Колко тежка беше тази вечер? Няма закон или правило, които да ни забраняват да се срещаме извън играта. И все пак, до какво би могла да доведе тази среща? Ние нямахме късмет, пит и аз. Въпреки чувствата, които изпитваме един към друг. Внезапно радиото в колата и кратко се включи и тячо емоционално обращение на групата в Онтарио, Канада, излъчвано по всички частоти. Ние сме борда и крушата и книгата. Обяви ликуващ мъжки глас. Тази вечер в 10 часа ни споходи късмет. Една от жените в нашата група, мисис Дон Палмър, стисна зъби своята заекова хартия без особени надежди за успех, но... Фрея Изключи радиото. Когато влезе своят тъмен, отдавна наобитаван апартамент в Сан Рафел, Гардън веднага се насочи към аптечката в банята, за да провери какви лекарства има там. Знаеше, че няма да може да заспи. Старият проблем с бесънието. Дремекс. Трябваше да вземе цели 3,25 милиграмови таблетки Дремекс, за да му подейства, беше го пил прекалено дълго и в прекалено големи количества. Нуждаеше се от нещо по-силно. Винаги можеше да прибегне до фенобарбитал, но това щеше да го направи недеспособен на следващия ден. Скополамин хидробромит. Струваше си да опита. Или, помисли си той, мога да пробвам нещо още по-силно. Емфител. Три капсули от него и няма да се събудя никога. И то не защото е кой знае колко силно лекарство. Просто, докато размишляваше, сипа капсулите в дланта си. Никой няма да се обезпокои за мен, никой няма да ми попречи. Мистер Гардан каза аптечката... Заради вашето състояние ще се наложи да се свържа с доктор Маки от Солт Лейк Сити. Нищо му няма на състоянието ми, отвърна Питти побърза да остави капсулите обратно на дъното на птечката. Виждаш ли? Попита той и след кратка пауза добави. Това беше само за миг, механичен жест. Докъде го докарах, помисли си, да се оправдавам пред ефекта на аптечката си. Всичко е наред, нали? Попита той отново с надежда. До чу се изштракване, аптечката се изключи. Пит въздъхна с облегчение. В този момент на вратата се позвани. Това пък какво е, зачуди се той и прекоси на мирисващия на мухал апартамент. Все още обмисляше какво приспивателно може да вземе, без да активира алармената верига на рашмур ефекта. Отвори вратата. Пред него стоеше бившата му съпруга. Русокосата Фрея. Здрасти, спокойно изрече тя, промъкна се по край него и влезе в апартамента. Изглеждаше самоуверена, сякаш бе абсолютно нормално да се вижда с него, докато е женена за Клем Гейнс. Какво стискаш в въм рука си? Попита го. Седем таблетки Дремекс, призна си Пит. Ще ти дам нещо по-добро. Хит е в момента. Фрея се порови в кожената си дамска чанта. Ново, съвсем ново лекарство, произведено от автоматична фармацевтична компания в Нью-Джерси. Вземи. Подаде му голяма синя капсула. Нердуал изрече и се засмя. Хаха, отвърна пит. Но не му беше смешно. Като си имаше предвиди името на медикамента, всичко му се стори като неуместна шега. Заради това ли дойде? Името на медикамента в оригинала, Енердуел, звучи като Енердуел никога не прави добро Бел прев. Тъй като му беше съпруга и блъв партньор повече от три месеца, тя, разбира се, знаеше за неговото хронично бесение. Имам махмурлук, поясни той. И тази вечер изгубих Бъркли от Уолт Ремингтън. Много добре знаеш всичко това. Така, че точно в момента не ми е до шегички. Тогава ми направи кафе, каза Фрея, съблече якето си с кожени ресни и го сложи на облегалката на стола. Или нека по-добре аз да направя на теб, реши тя и добави със съчувствие, наистина изглеждаш зле. Бъркли. И защо реших да го залужа? Дори не си спомням. От цялата ми собственост, точно него. Това трябва да е някакъв импулс за самоунищожение. Той помълча малко и добави. Тази вечер, докато пътувах насам, чух едно съобщение от Онтарио. Аз също го слушах, кимна тя. Кажи, тяхната бременност зарадва ли те или те потисна? Не знам, мрачно отвърна Фрея. Радвам се за тях, но... Тя скръсти ръце и закрачи из апартамента. А мен ме потисна, каза Пит, напълни чайника с вода и го сложи на котлона. Благодаря, пропища чайникът, по точно неговия трашморефект. Ние можем да имаме връзка извън играта, нали знаеш? Каза Фрея. И друг път се случвало. Няма да е честно спрямо Клем. Пит смяташе Клем Гейнс за свой приятел. Поне за момента това надделяваше над чувствата му към Фрея. Освен това, беше любопитен каква ще е бъдещата му съпруга. Рано или късно щеше да оцели тройката. Глава две На следващата сутрин Питгарден се събуди от толкова смайващи и невъзможни звуци, че скочи от леглото и застина заслушан. Чуваше детски гласове. Те се караха за нещо някъде близо до апартамента му в Сан Рафаел. Децата бяха момче и момиче. Значи, помисли си той, тук са се раждали деца след последния път, когато съм идвал. И родителите им не са настойници, а обикновени жители. Нямат собственост, която да им дава право да участват в играта, не можеше да повярва. Помисли си, че може би трябва да прехвърли на родителите някой малък град. Сан-Анселмо или Рос, или пък и двата. Тези хора бяха заслужили правото да играят. Но щяха ли да се съгласят? Какъв си само? Възкликна момичето ядосано. А ти знаеш ли каква си? В глас на момчето имаше упрек. Дай ми това! Кавгата премина във физическа саморазправа. Пит запали цигара, после се огледа за дрехите си и започна да се облича. Въгъла на стаята, облегната на стената, стоеше пушка МВ-3. Погледът му се спря върху нея и той се опита да си спомни какво точно означаваше за него това забележително старо оръжие. Някога се бе готвил за войната с червените китайци с тази пушка. Но тя така и не влезе в употреба, защото червените китайци изобщо не се появиха. Поне не е лично. Но пристигна техен представител, под формата на хинкелово излъчване, и никакво количество от раздадените на гражданите на Калифорния пушки МВ3 не можеше да се изправи срещу него и да го победи. Излъчването, изпратено от сателита, Осаца, си свърши работата и Съединените щати изгубиха войната. Разбира се, народен Китай не победи. Победител нямаше. С Божията благословия хинкеловото излъчване обхвана целия свят. Пит се приближи към пушката, вдигна я и я хвана така, както я държеше много отдавна, на младини. Тази пушка, осъзна той, е на поне 130 години. Същинска антикварна ценност дали все още може да стреля? Същност има ли значение? Сега никой не би убил никого с нея. Само психопат би намерил основание да убие някого в полубезлюдните градове на земята. Но дори. И той вероятно ще се замисли и ще промени решението си. В края на крайщата, в цяла Калифорния са останали помалко от 10 000 души. Той внимателно опря пушката обратно на стената. Във всеки случай, оръжието не беше предназначено само за убиване на хора. Нейните манички патрони сатомен заряд трябваше да пробиват бронята на съветските танкове ТЛ-90 и да ги изваждат от строя. Пит си спомни за учебните филми, които им прожектираше командването на 6-та армия, и си помисли, че би искал да зърне морето от хора от онези дни. Та дори и да са китайци, и от тях би имало полза за сега. Поздравявам те! Бернхарт Хинкел, помисли си той саркастично. Хуманният изобретател на най-съвършеното и безболезнено оръжие. Не, то не причинява болка, ти беше прав. Ние не усещахме нищо, дори не знаехме за съществуването му. Но после... Наложи се да се проведе кампания за отстраняването на хайнесовата жлеза, приколкото е възможно повече души. И това не бяха на празни усилия. Благодарение на това на Земята все още имаше живи хора. И се оказа, че не всички комбинации от мъже и жени са стерилни. Стерилността не бе задължително, а по-скоро относително словие. На теория можеха да имат деца. На практика само някои от тях имаха. Например, родителите на тези отвън. По улицата със се придвижваше автоматична кола, която събираше буклука и проверяваше височината на тревата по полянките. Първо от едната страна на улицата, после и от другата. Монотонното бучене на колата заглуши гласовете на децата. Лесно е да се поддържа ред в пусто каза си Пит, докато наблюдаваше как колата спира и протяга единия от псевдокрайниците си, за да опипа придирчиво някакъв храст камелия. Или полупусто, според последните данни, с които бе запознат, тук живееха около дозина обикновени жители. Зад автоматичната кола се движеше друг, още посложен механизъм. Приличаше на огромен паяк с 20 крайника и се носеше по улицата, търсейки следи от разрушение. Пит знаеше, че тази ремонтна машина е способна да издигне отново сградите от руините им и да излекува раните на града, да отстрани повредите още преди да са се проявили. Но защо? За кого? Добри въпроси. Може би въговета обичаха да поглеждат надолу от сателитите си и да виждат съхранена. Цивилизация, а не просто руини. Пит загаси цигарата си и отида в кухнята, надявайки се да намери нещо за закуска. Не беше идвал в този апартамент от няколко години, но въпреки това, когато отвори вакуумно затворения хладилник, намери вътре бекон, мляко и яйца, хляб и сладко, всичко, което му трябваше. Продуктите бяха в добро състояние. Преди Пит тук беше живял Антонио Нарди, бившият настойник на Сан Рафаел. Несъмнено, той беше оставил всичките тези продукти, без да знае, че ще изгуби това владение по време на играта и никога няма да се върне тук. Но имаше нещо по-важно от закуската, нещо, с което Пит трябваше да се заеме преди всичко останало. Той включи видеофона и каза. Искам да се свържа с Уолтър Ремингтън от окръг контракоста. Да, мистър Гардън, отвърна видеофонът. След кратка пауза екранът светна. Здрасти! Строгото, издължено лице на Уолт Ремингтън се появи на екрана и погледна отекчено към пит. Уолт не се беше бръснал тази сутрин и по бузите му бе набола брада, а древните му зачервени очи бяха подпухнали, явно от недоспиване. Защо толкова рано? Измънка той. Все още беше по пижама. Спомняш ли си какво се случи с нощи? Попита Пит. О, да. Разбира се, кимна Уолт и приглади разрешената си коса. Загубих бъркли, ти го спечели. Изобщо не знам, защо го заложих. Той беше моя резиденция, нали знаеш? Знам, отвърна Уолт. Пит си пое дълбоко въздух и каза, ще ти дам за него три града в Маринкаунти. Рос, Сан Рафаел и Сан Анселмо. Искам си го обратно. Искам да живея там. Можеш да живееш там, поясни Уолт. Само, че като обикновен жител, а не като настойник. Не мога така, каза Пит. Искам да съм собственик, а не да живея там с разрешението на някого. Хайде! Уолт, нямаш намерение да живееш в Бъркли, много добре знам това. Там е твърде студено и мъгливо за теб. Ти обичаш потоплия климат на долини като Сакраменто. Или там, където си сега, Фол над Крик. Вярно е, съгласи се Уолт. Но аз не мога да ти продам Бъркли, Пит. Той помълче известно време и най-накрая си призна: Бъркли вече не е мой. Когато се прибрах с нощи вкъщи, ме чакаше един брокер. Не ме питай как беше разбрал за резултата от играта, но знаеше. Някакъв много лувък дилър от източните щати, от асоциацията на Мат Пендлеттен. Уолт изглеждаше. Гузен. И ти им продаде Бъркли? Пит не можеше да повярва. Това означаваше, че някой извън тяхната група беше успял да купи нещо в Калифорния. Защо го направи? Те ми дадоха в замяна Солт Лейк Сити, отвърна Уолт с мрачна гордост. Как можех да откажа подобно предложение? Сега ще мога да се присъединя към групата на полковник Киченър. Те играят в право, щата Юта. Съжалявам, Пит. Очевидно Уолт се чувстваше виновен. Предполагам, че все още съм бил леко пиян, но тогава предложението ми се стори твърде изгодно, за да го отхвърля. За кого купи бъркли асоциацията на пендлетен? Не ми казаха. Ай ти не ги попита. Не, призна си на Уат. Не ги попитах. Предполагам, че трябваше. Искам да си върна бъркли обратно, каза Пит. Ще открия новия собственик и ще си го върна, дори ако се наложи да продам целия маринка Унти. Междувременно нямам търпение да те размажа в играта. Бъди сигурен, че ще изгубиш всичко, което си спечелил, без значение, кой ти е партньор. Той натисна свире по бутона за изключване и екранът на видеофона потъмня. Как е могъл Уолт да направи това? Запита се Пит. Да продаде собственост на някого извън групата, на някого от източните щати? Трябва да разбера, чии интереси е защитавала асоциацията на Пендлетен в тази сделка. Но имаше острото и зловещо усещане, че вече знае. Глава 3 За мистър Джеръм Лъкман от ню йорк сутринта беше страшно хубава. Защото и тази мисъл му хрумна веднага, това беше първата сутрин, в която се събуждаше като собственик на Бъркли, щат Калифорния. Действайки чрез асоциацията на Мат Пендлетен, той най-накрая се бездобил къс от Калифорния, което означаваше... Че сега може да вземе участие в играта с групата Красивата синя лисица, която се събираше всяка вечер в Кармел един почти толкова хубав град, колкото и бъркли. Сит, нареди той Ела в кабинета ми. Облегна се назад в креслото и дръпна от изящната мексиканска цигара за след ядене. Неговият секретар, обикновеният жител Сите мозг, отвори вратата и надникна в кабинета. Да, мистер Лъкман. Доведи ми онзи, ясновидец, каза Лъкман. Най-накрая намерих работа за него. Работа, помисли си, която оправдава риска да ме лишат от участие в играта. Как се казваше той? Дейв Мютро или нещо? Подобно. Лъкман имаше бегли впечатления от разговора си с новидеца, но човек с положение като неговото бе принуден да се вижда с толкова много хора всеки ден. А и Нью-Йорк бе един от най-населените градове, почти 15 000 души. И много от тях бяха деца, тоест родени наскоро. Направи така, че да влезе през задния вход, каза Лъкман. Не искам никой да го види. Налагаше се да пази репутацията си. А ситуацията беше доста деликатна. Разбира се, беше незаконно в играта да се включват хора с псионични способности, защото това се смяташе чисто и просто за форма на измама. Години наред много групи бяха изисквали от участници да си правят електроенцефалограма или накратко казано ЕГА, но с течение на времето тази процедура се правеше все порядко. Или поне Лъкман се надяваше да е така. Във всеки случай не и на източното крайбрежие, защото всички психора тук бяха отдавна известни. А нали изтукато пределяше стила на цялата страна? Един от котараците му, сивобял самец с къса козина, скочи върху бюрото. Лъкман Расияно го погали по брадичката. Ако не успея да използвам този ясновидец в групата Красивата синя лисица, помисли си, ще трябва да отида там сам. Наистина, той не беше участвал от около година или дори повече, но беше най-добрият от местните играчи. Иначе как би станал настойник на огромния Нью-Йорк? А по онова време имаше много силна конкуренция. Защото лично Лъкман беше допуснал обикновени жители до играта. Никой не може да ме победи в блъфа, каза си Лъкман. И всички знаят това. Ако ми помага и ясновидец. Успехът ми е сигурен. Идеята за сигурната победа му харесваше, защото въпреки че беше експерт по блъфа, той не обичаше риска. Не играеше заради тръпката а за да победи. Така беше изпратил в небитието велики играч като Джушилинг, например. Сега Джо работеше в малък стар магазин за грамофонни плочи в Ню Мексико. Дните му като играч безвъзвратно бяха отминали. Спомняш ли си как победих Джушилинг? Попита той, Сит. Още помня тази последна партия до най-дребната подробност. Джо хвърли петица с заровете и изтегли карта от Петата Колуда. Гледа я дълго, прекалено дълго. И аз разбрах, че ще блафира. Най-накрая премести своята фигура 8 квадратчета напред на печеливша позиция. Знаеш, там. Където се наследяват 150 000 долара отпочинал Чичо. И когато видях, че слага фигурата си на това поле. Може би той също имаше някакви псионични способности, защото му се беше сторило, че наистина може да чете мислите на Джо Шилинг. Беше абсолютно сигурен, че Джо изтеглил шестица и ходът му 8 квадрата напред те блъв. И той обяви, че Шилинг блафира. По това време Джо беше настойник на Нью-Йорк и можеше да победи в играта, когато си поиска. Беше изключителна рядкост някой играч да обяви негов ход за блъв. Джо Шилинг вдигна огромната си рушава, обрасла с брада глава и го погледна. Настана тишина. Всички играчи чакаха. Наистина ли искате да видите картата, която изтеглих? Попита Джушилинг. Да. Лъкман чакаше, неспособен да диша, белият дроп го заболя. Ако грешеше, ако картата наистина беше 8, Джушилинг щеше да спечели отново и властта му над Нью-Йорк щеше да се затвърди още повече. Изтегли шестица. Изрече спокойно Джошилинг. Той обърна картата си. Беше блафирал, Лъкман се бе оказал прав. И беше станал собственик на Ню йорк Котаракът върху бюрото му измърка, надявайки се да получи закуска. Лъкман го избута и той скочи на пода. Паразит, каза му Лъкман, но всъщност много го обичаше. Вярваше дълбоко, че котките носят късмет. По време на онази паметна игра с Джо Шилинг, той бе взел със себе си две котки. Възможно бете да са му помогнали повече, отколкото някакви латентни псионични способности. Свързах се с Дейв Мютро по видеофона, обяви секретарят му. Той чака. Искате ли да говорите лично с него? Ако наистина е ясновидец, отвърна Лъкман, вече знае какво искам, така че няма нужда аз или който и да било друг да говори с него. Парадоксите на ясновидството винаги го бяха забавлявали, но същевременно го отъкчаваха. Изключи видеофона, сит, и ако той не се появи тук, значи не е никак добър. Сит послушно натисна клавиша за изключване и екранът на видеофона изгасна. Но позволете ми да изтъкна, каза секретарят, че вие не сте разговаряли с него по въпроса, така че той няма какво да предвиди. Не съм ли прав? Той би трябвало да предвиди предстоящия си разговор с мен, отвърна Лъкман. Тук, в кабинета ми. Когато ще го инструктирам? Предполагам, че сте прав, съгласи се, сит. Бъркли? Изрече Лъкман замислено. Не съм бил там 80 или 90 години. Както повечето настойници, и той не обичаше да посещава места, които не са негова собственост. Може би беше някакво суеверие, но определено смяташе, че подобни посещения носят лош късмет. Чуди се дали там все още е толкова мъгливо. Е, скоро ще разберем. Лъкман измъкна от чекмеджето на бюрото си документа за собственост, който му беше доставил неговият брокер. А да видим кой е бил последният собственик на Бъркли, каза той и погледна документа. Уолтер Ремингтън. Спечелил го е предишната нощ и веднага го е продал. А собственикът преди него се казва Питър Гардън. Няма да си изненадам ако този Питър Гардън в момента е бесен, или ще бъде съвсем скоро, когато разбере какво се случило. Той, вероятно, се надява да си върне Бъркли. Но никога няма да си го върне, добави на умлъкман. Не и от мен. Възнамерявате ли да отидете на западното крайбрежие? Попита Сит. Определено, отговори Лъкман. Тръгвам веднага, щом си стегна багажа. Имам намерение да си направя лятна резиденция в Бъркли. Разбира се, ако ми хареса и ако не е разрушен. Това, което не мога да понесем, са разрушените градове. Нямам нищо против опустелите, това може да се очаква. Но разрушените... Той потръпна. Ако имаше нещо което със сигурност да означава ложка смет, това бяха разрушените градове, много от които се срещаха на юг. В началото на кариерата си той беше настойник на няколко града в Северна Каролина и никога нямаше да забрави какво изпитваше при вида на такива градове. Мога ли да бъда почетен настойник, докато отсъствате? Попита Сит. Разбира се, отвърна Лъкман сърдечно. Ще ти напиша пергамент с златни букви и печат от червен восък, украсен с лентичка. Наистина ли? Сид го погледна недовърчиво. Лъкман се засмя. Мисля, че малко церемонии ще ти харесат. Като пуба в емикадо. Негово величество, почетният настойник на Нью Йорк, справо да определя големината на данъците. Нали? Опера на Саливан, полибрето на Гилбърт. Бел прев. Сици изчерви и промърмори. Наблюдавах ви как работихте здраво цели 65 проклети години, за да станете настойник на тази област. Това беше заради моите социални планове за подобряване на благосъстоянието на хората, отговори Лъкман. Когато спечелих този район, тук живееха само няколко стотин души. А виж колко е нараснала популацията сега. Това се дължи на мен, непряко, разбира се. Но аз насърчавах обикновените жители да участват в играта само за да се създават все нови и нови съпружески двойки. Не е ли така? Разбира се, че е така, мистър Лъкман, отвърна сит. И благодарение на това открихме много плодовити двойки, които при други обстоятелства никога нямаше да се срещнат. Нали? Да, Кимна сит. По този начин вие фактически сам възстановихте човешката раса. Никога не забравя и това, каза Лъкман. Той се наведе напред и вдигна още една от котките си, черна, порода Менкс. Ще те взема със себе си, каза и кратко той, докато я галеше. Реших да взема шест или седем котки. За късмет. И за компания добави мислено. Никой на западното крайбрежие не го харесваше. Той нямаше свои хора там, свои обикновени жители които да го поздравяват всеки път, когато се появи сред тях. При тази мисъл се натъжи. Но реши, че след като поживе известно време, ще изгради отново района и ще го направи същия като Ню йорк Той вече нямаше да бъде пусто място, обитавано от призраците на миналото. Призраците, помисли си той, на нашия живот, такъв, какъвто беше. Когато планетата ни се пръскаше по шевовете заради пренаселеността, когато бяхме достигнали Луната и дори Марс и ни предстоеше разселване из космоса. Точно тогава ли тези малумни червени китайци трябваше да използват източно-германското изобретение на един бивш нацист, Лъкман дори не можеше да намери думи, с които да опише Бернхард Хинкел. За съжаление Хинкел вече не беше жив, иначе той с удоволствие би прекарал няколко минути насаме с него. Без свидетели! Единственото приятно нещо, свързано с Хинкеловото излъчване беше, че в края на краищата то достигна и източна Германия. Има един човек, мислеше си Пит, докато напускаше апартамента в Сан Рафаел и бързаше към паркираната си кола, който би трябвало да знае за кого работи асоциацията на Мат Пендлетен. Струва си да отида до щата Нью Мексико, до Албакърки, градът на полковник Киченър. Освен това искам да се поровя и с музикалните плочи. Преди два дни беше получил писмо от Джушилинг, най известния света продавач на редки грамофонни плочи. Джо му пишеше, че албумът на Тито Скипа, поръчен от Пит, най-накрая е намерен и го очаква в магазина. Тито Скипа, 18881965, Велик италиански тенор. Бел прев. Добро утро, мистър Гардан, каза колата, когато той отключи вратата. Здрасти! Разсияно подхвърли Пит. От другата страна на улицата се приближиха двете деца, които беше чул по-рано сутринта и го зяпнаха. Вие ли сте нашият настойник? Попита момичето. Бяха забелязали неговата емблема разноцветна превръзка на ръката. Не сме ви виждали никога досега добави малката с благоговение. Пит предположи, че е на около 8 години. Не сте ме виждали, защото не съм идвал в маринка онти от години, обясни той. Приближи се към тях и ги попита, как се казвате? Аз съм Кели, представи се момчето. Питреши, че е още по-малък от момичето. Вероятно на около 6. И двете деца бяха много сладки. Радваше се, че живеят на негова територия. А сестра ми е Джесика. Имаме и по-голяма сестра, Мериан. Но тя не е тук. Сан-Франциско е на училище. Три деца в едно семейство. Пит беше изумен. А каква е фамилията ви? Маклейн отвърна момичето. И допълни с гордост, нашите мама и тата са единствените хора в цяла Калифорния с три деца. В това вече Пит можеше да повярва. Бих искал да се срещна с тях, каза той. Ние живеем в тази къща. Посочи с пръст Джесика. Забавно е, че сте нашият настойник, а не познавате баща ни. Татко е този, който организира почистването на улиците и поддържа машините. Той говори с въговете за това и те се съгласиха да му ги спратят. А вас не ви ли е страх от въговете? Не. И двете деца заклатиха глави в знак на отрицание. Ние сме водили война с тях, напомним той. Но това е било много отдавна, отговори момичето. Наистина, съгласи се Пит. Е, аз одобрявам вашето отношение. Искаше му се и той да се отнася така към въговете. къщата им малко по-нататък по улицата излезе стройна жена и тръгна към тях. Мамо! Извика Джесика развълнувано. Виж, това е нашият настойник. Жената, тъмнокоса и привлекателна, Носеше работни панталони светла, раирана памучна риза, под които се криеше гъвкава младежка фигура. Тя се приближи и кимна на Пит. Добре дошли в Марин Каунти. Не ви виждаме често, мистер Гарден. Тя протегна ръка и се здрави с него. Поздравявам ви, каза Пит. За трите деца? Мисис Маклейн се усмихна. Хората казват, че това е късмет. Неумение. Ще пинете ли чаша кафе преди да си тръгнете от Марин Каунти? В края на краищата, може и да не се върнете никога тук. Ще се върна, заяви Пит. Наистина ли? Жената не изглеждаше убедена. В красивата и кратко усмивка се долавяше ирония. Знаете ли, вие сте почти легенда за нас, обикновените жители на този район, мистер Гарден. Боже мой! Та ние сега сигурно ще говорим цели седмици за срещата си с вас. Пит изобщо не можеше да разбере дали мисис Маклейн е искрена или язвителна, е въпреки думите и кратко, тонът и кратко оставаше безразличен. Това го разстрои и той се почувства объркан. Наистина ще се върна. Загубих бъркли, където О възкликна мисис Маклейн и кимна. Ефектната и кратко, впечатляващо усмивка стана още по-широка. Разбирам. Не ви е провървело в играта. Ето на какво се дължи посещението ви. Тръгнал съм към Ню Мексико, каза Пит и влезе в колата си. Възможно е да се видим с вас пак по-късно. Той затвори вратата и нареди на колата си Излитай!. Когато колата се издигна, двете деца му помахаха с ръце, но мисис Маклей не. Защо такава враждебност? Зачуди се Пит. Или само му се беше сторило? Може би. Тя се възмущаваше от съществуването на две отделни групи, настойници и обикновени жители. Може би според нея не беше честно толкова малко хора да имат шанса да седнат на игралната маса? Не мога да я виня, осъзна пит. Но тя не разбира, че във всеки момент всеки един от нас може внезапно да стане обикновен жител. Достатъчно е да си спомним за Джушилинг някога най-великият настойник в западния свят, а сега обикновен жител, вероятно до края на живота си. Делението на групи не е чак толкова твърдо. В края на краищата и той самият някога беше обикновен жител. Придоби първата си собственост по единствения законен начин, кандидатира се и зачака някой от настойниците да умре. Беше спазил установените от правила, да направи предположение за деня, месеца и годината, когато ще стане това? И му провървя, той отгатна, на 4 май 2143 г. загина настойник на име Уилям Ръст Лоренс, убит в автомобилна катастрофа в Аризона. Питна следи неговите владения и влезе в групата му, заемайки неговото място в играта. за заклети комарджии, се отвращаваха от причинно следствените връзки и страшно харесваха тази система за наследяване, основана на шанса. Пит се зачуди какво ли е малкото име на мисис Маклейн. Разбира се, тя е красива жена, помисли си той. Беше харесъл, въпреки нейното враждебно отношение, допадаше му външността и кратко и начина, по който се държи. Искаше му се да научи повече за семейство Маклейн, може би бяха бивши настойници, провалили се с гръм и трясък? Това би обяснило всичко. Трябва да поразпитам за тях, каза си Пит. Щом имат три деца, те със сигурност са широко известни. Джошилинг не може да не е чул нещо за тях. Ще го попитам. Глава 4 Разбира се, каза Джозеф Шилинг, докато го водеше през прашния си магазин за грамофонни плочи, където цареше абсолютен безпорядък към жилищните помещения отзад. Познавам Патриша Маклейн. А ти как попадна на нея? Той се обърна и изгледа госта си въпросително. Маклейнови живеят в мое владение, отвърна Пит. Той успя да се промъкне през прохода между купчените от грамофонни плочи, картонени кашони, писма, каталози и плакати от отминали времена. Как успяваш изобщо да намериш нещо тук? Имам си система. Оклончиво отвърна Шилинг. Ще ти кажа защо Пат Маклейн е настроена толкова враждебно. Навремето тя беше настойник, но я изхвърлиха от играта. Защо? Защото е телепът. Джошилинг разчисти част от масата в кухнята и извади две чаши с чупени дръжки. Китайски чай. Може, ким напит. Пратиха ми плочата с твоя дом паскуале. Каза Шилинг, докато наливаше чай от черно керамично канче. Арията на скипа. Дадум. Да-да-да. Жестоко парче. Опера от Дуницати. Бел прев. Та намикайки си, той извади лимон и захар от шкафа над пълната със съдове мивка. После изрече на висок глас. Виж, имам си клиент. Той намигна на Пит и посочи покрай прашната, зацапана завеса, отделяща жилищните помещения от магазина. Пит надникна и видя висок. Слаб младеж с бръсната глава и очила с рогови рамки, който разглеждаше стар, раздърпан каталог за грамофонни плочи. Чудък, изрече Тихо Шилинг. Яде кисело мляко и практикува йога. И поема витамин Е в големи количества, за увеличаване на потентността. Всичко му го доставя мас. Младежът каза, заеквайки, кажете ми, мистър Шишилинг, имате ли някакви плочи на Клаудия Муцио? Клаудия Муцио 18891936, италианска оперна певица, лирико-драматично сопрано. Бел Прев Само сцената с писмото от травията отвърна Шилинг, без да прави опит да се надигне от масата. Мисля, че Мисис Маклейн е много привлекателна на външен вид, каза Пит. О, да! Много е жизнена. Но не е за теб. Тя е това което Юнг описва като интровертен тип. Такива хора изживяват всичко дълбоко в себе си. Склонни са към идеализъм и меланхолия. Ти имаш нужда от повърхностна и весела блондинка, някоя, която да те ободрява. Която да те накара да забравиш за депресиите ти със склонност към самоубийство, в които непрекъснато изпадаш. Шилинг си сръбна от чая, а няколко капки изпръскаха червеникавата му гъста брада. Е, какво ще кажеш? Или и в момента пак си в депресия? Не, отвърна Пит. Отпред, в магазина, високият слаб младеж промълви: мамистър Шилинг, може ли да чуя уна Ефортевело логрима? В изпълнение на Джили. Романс от второ действие, сцена втора на операта Любовен еликсир от Доницати. Бел прев. Бенямино Джили. 1890 1957 Велик италиански тенор. Бел прев. Разбира се, отговори Шилинг. Затананика си замислено. Почесвьки се по бузата и каза: Пит, знаеш ли, носят се разни слухове. Дочух, че си изгубил бъркли. Да, потвърди Пит. И асоциацията на мат Пендлетен. Това трябва да е бил късметлията Джерам Лъкман, каза Шилинг. О, той е страхотен играч, аз най-добре знам това. Сега ще започне да играе с вашата група и много скоро ще притежава цяла Калифорния. Няма ли някой, който да може да го победи? Има Кимна Джо Шилинг. Аз. Сериозно ли говориш? Зяпна го пит. Но той те размаза. Партията му срещу теб се превърна в класика. Просто лош късмет, каза Шилинг. Ако имах какво друго да залужа, ако можех да остана само още мъничко в играта, той се усмихна накриво. Блъфът е завладяваща игра. Подобно на покера, тя е комбинация от майсторство и късмет. Можеш да загубиш от всеки и да победиш всеки. Аз загубих по случайност, заради една единствена грешка. Или поточно заради една щастлива догадка на Лъкман? Не заради неговото майсторство? Не, по дяволите. Колкото съм добър аз, толкова и Лъкман е късметлия. Трябва да ни викат майстора и късметлията. Ако може да плати залога и да започне отново, Джошилинг изведнъж изруга. Извинявай. Аз ще ти плати залога, изрече внезапно пит, съвсем импулсивно. Не можеш да си го позволиш. Ще ти изляза скъпо, защото няма да започна да печеля веднага. Ще е необходимо време, за да може майсторството ми да наделее над всякакви случайности от рода на унази, благодарение на която Лъкман ми изхвърли от играта. От предната част на магазина долетяха звуците на великолепния тенор на Джили. Шилинг млъкна за момент и се заслуша. От другата страна на масата неговият Едър папагал с раздърпана перушина Еор се размърда в клетката си, раздразнен от силния, чист глас. Шилин го изгледа супрек, после се обърна към Пит и каза, това е маничката ти ръка е замръзнала. Първият от двата записа на това произведение, направени от Джили. И както се оказало в последствие, подобрият. Слушал ли си някога втория? Там, където е записана цялата опера? Толкова е слаб, че направо не е за вярване. Почакай. Той млъкна и се заслуша. После пак се обърна към Пит и каза, великолепен запис. Трябва да го имаш в колекцията си. Не си падам по джили, каза Пит. Той не пее, а ридае. Според обичаите, каза. Шилинг раздразнено. Той е италянец, такава е традицията. А защо скипа не я спазва? Скипа е самок, възрази шилинг. Високият слаб младеж тръгна към тях, хванал плочата на джили. Бъбих искал да я купя, мистер шилинг. Каколко струва? 125 долара, отвърна шилинг. О! Възкликна младежът мрачно. Но въпреки това извади портфейла си. След войната с оцеляха много малко грамофонни плочи, обясни Шилинг, докато опаковаше покупката. В магазина влязоха още двама посетители мъж и жена, и двамата ниски и танторести. Шилинг ги поздрави Лес, ЕСА, добро утро! После се обърна към Пит. Това са Мисис и Мистър Сибли. Подобно на теб, пристрастени към добрите вокали. От Портланд, штата Орегон. После представи Пит, настойник Питър Гардън. Пит стана и се здрави с Лес Сибли. «Здравейте, мистер Гардън», каза Лес с почтителния тон, използван от обикновените жители при разговорите им с настойници. «Къде е вашата резиденция, сър?» «Бъркли», каза Пит и после си спомни. «Преди Бъркли, сега Марин Коунти, Калифорния». «Здравейте!» Каза е сибли сонзи прекалено ръболепен маниер, който се струваше на Пит, а и на всички останали, изключително неприятен. Тя протегна ръка и когато Пит стисна дланта и кратко, тя му се стори мека и влажна. Готова съм да се обзалужа, че колекцията ви е блестяща. Нашата не е нищо особено. Само няколко плочи на супервия. Кончита супервия 18951936 Испанска оперна певица Мецосопран Белпрев Супервия Повтори Пит, заинтригуван. Какво точно имате? Не можете да ме прескачате, Пит. Неписано правило е моите клиенти да не търгуват помежду си. Ако нарушат това условие, прекратявам взаимоотношенията си с тях. Освен това ти имаш всичките плочи на супервия, които имат лесия са, че даже и няколко отгоре. Той прибра в касата 125-те долара от купувача на Джили и високият слаб младеж си тръгна. Сибли се обърна към Пит. Според вас коя е най-добрата вокална партия, която сте слушали? Всяка долина в изпълнение на Аксел Шиц отвърна Пит. И аз мисля така, Кимна Лес. След като семейство Сибли си тръгнаха, Пит плати плочата на скипа. А Джушилинга опакова изключително грижливо. Тогава Питси пое дълбоко дъх и подхвана темата, която най-много го вълнуваше: Джо, можеш ли да спечелиш Бъркли обратно за мен? Ако Джушилинг отговореше Да, това щеше да е напълно достатъчно за него. След кратка пауза, Джо отвърна. Възможно е. Ако някой може да го направи, това съм аз. Има едно правило, рядко прилагано правило. Според което двама души от един и същ пол могат да станат блав партньори. Ще трябва да видим дали Лъкман ще го приеме. Можем да се обърнем към Въга, който е комисар на вашия район, за да нареди правилото да се зачете. Това трябва да е въгът, който се нарича САЩ Камингс, каза Пит. Беше имал няколко разправи с въпросния въг и намираше съществото за заедливо и особено отблъскващо. АЛТЕРНАТИВАТА каза Джо Шилинг, замислено. Разбира се, може да бъда времено да ми прехвърлиш собствеността над някои от владенията, които са ти останали, но както вече ти казах, сигурно не си във форма? Попита Пит. От години не си играл, вероятно, съгласи се Шилинг. Скоро ще разберем, надявам се да е на време. Смятам. Той погледна към помещението на магазина. Отпред... На улицата се беше приземила още една кола и следващият клиент тъкмо му влизаше. Това беше червено-коса девойка, толкова красива, че Пит и Джо за момент забравиха за разговора си. Момичето, очевидно шокирано от хаоса и безпорядъка в магазина, бродеше безцелно сред купчените плочи. «По-добре да отида да й кратко помогна», каза Джо Шилинг. «Познаваш ли я?» Попита Пит. «За пръв път я виждам». Отвърна Джо Шилинг и след кратко колебание оправи измачканата си старомодна вратовръзка и изпъна жилетката си. Мис, каза той с усмивка, тръгвайки към момичето, мога ли да ви помогна с нещо? Навярно да, отговори червено косата девойка с тих и плах глас. Тя изглеждаше смутена, постоянно се оглеждаше и избягваше да среща внимателния поглед на Шилинг. Прошепна, имате ли нещо от нацкец? За огромно съжаление, не, каза Шилинг. Обърна се към Пит и каза, дните ми са преброени. Идва едно красиво момиче и ме пита за нещо от нацкец. Той се върна при Пит, явно разочарован. А кой е този нацкец? Попита Пит. Забравило за стеснителността си, момичето възкликна изумено. Никога ли не сте чували за нацкец? Очевидно тя не можеше да повярва. Всяка вечер го дават по телевизията. Той е най-голямата звезда в музиката на всички времена. Мистер Шилинг не търгува с поп-музика. Той се занимава само с древна класика, каза Пит и се усмихна. Беше трудно да се определи реалната възраст на хората, претърпели операция на хайнесовата жлеза, но му се струваше, че червенокосото момиче е съвсем младо, може би на не повече от 19. Не се сърдете за реакцията на мистър Шилинг. Той е възрастен човек с отдавно установени навици. Е, хайде сега, изръмже Шилинг. Просто не обичам тези популярни певци на балади. Всички са чували за нац, каза девойката, все още възмутена. Дори майка ми и баща ми, а те са определено задрастени. От последния му албум, разхождайки кучето, се продадоха над 5000 екземпляра. Вие двамата сте наистина странни типове. Много сте задръстени, честна дума. Изведнъж тя отново стана плаха. По-добре да си тръгвам. Доста се задържах. При тези думи тя се отправи към вратата. Почакайте, изрече със странен глас гледащият подире и кратко шилинг. Не ви ли познавам от някъде? Да не са давали ваша снимка по новините? Може би. Отвърна девойката. Вие сте Мери Ан Маклейн, каза Шилинг и се обърна към Пит. Тя е третото дете на жената, която си срещнал днес. Какво съвпадение е идването и кратко тук? Спомни си за теорията на Юнг и Волфганг Паули за безпричинно свързващия принцип. Той се обърна към момичето. Този човек е настойник на вашия район, Мери Ан. Запознайте се с Питър Гарден. Здрасти! Каза тя. Не изглеждаше впечатлена. Е, аз трябва да тръгвам. Излезе от магазина и влезе в колата си. Пит и Джошилинг мълчаливо наблюдаваха как колата се издигна и отлетя. На колко мислиш, че? Попита Пит. Знам на колко е, спомням си, че съм го чел някъде. Но 18. Една от 29-те студенти в Държавния колеж в Сан Франциско. Специализира история. Мери Ане първото дете, родено в Сан Франциско от 100 години насам. Тонът му стана мрачен. Бог да ни е на помощ, ако стане нещо с нея, някакъв нещастен случай или болест. Двамата помълчаха малко. Тя малко ми напомня за майка си, каза Пит. Момичето е зашеметяващо красиво, отвърна Джешилинг. Предполагам, че си променил решението си и искаш да вземеш за партньор в играта нея вместо мен. Вероятно, тя никога няма да има възможност да участва в играта. В смисъл, няма да е добър блъв партньор. Правилно, отвърна Джо. Или поне не толкова добър, колкото съм аз. Не забравяй това. Какво е семейното ти положение в момента? Когато изгубих Бъркли, двамата с Фрея се разделихме. Сега тя е мисис Гейнс, а аз си търся съпруга. Но трябва да си намериш такава, която може да играе, каза Джо Шилинг. Съпруга настойник. Или ще изгубиш и Марин Каунти, както изгуби Бъркли и какво ще правиш тогава? Светът няма нужда от два магазина за грамофонни плочи. Много съм мислил през годините какво ще правя, ако изляза от играта. Ще стана фермер. Джо избухна в смях. Ама разбира се. И сега сигурно ще кажеш, че никога в живота си не си бил толкова сериозен. Никога в живота си не съм бил толкова сериозен, каза Пит. И къде ще се установиш? В долината на Сакраменто. Ще отглеждам грозде за вино. Вече съм обмислил всичко. В действителност той беше обсъдил въпроса с въга Сашт Камингс, който беше обещал да му помогне с необходимите съоръжения и машини. Питанците винаги подкрепяха подобни начинания. Подяволите, каза Шилинг. Май наистина ще го направиш. На теб ще ти продавам вино на по-високи цени, каза Пит, защото си забогатявал на гърба на купувачите на грамофонни плочи през всичките тези години. I.H.B.N.D.N. менш. Възрази Шилинг. Аз съм беден. Аз съм беден човек, нем, бел прев. Е, добре, може да. Организираме бартер. Вино срещу редки записи. А сега да минем на сериозни теми, каза Шилинг. Ако лъкман се присъедини към вашата група и се наложи да играеш против него, ще вляза в играта като твой партньор. Той потупа, ободряващо пит по рамото. Така че не се безпокой. Двамата заедно ще му видим сметката. Разбира се, Очаквам да не пиеш по време на игра. Той го изгледа внимателно. Дочух нещичко по въпроса. Бил си пиян, когато си заложил бъркли и си го изгубил. Едва си се добрал до колата си след края на играта. Напих се след като изгубих бъркли, отвърна пит с достоинство. Заотеха. Както и да е, условието ми остава в сила. Ако станем партньори, никакво пиене от твоя страна. Трябва да ми обещаеш. Освен това, никакви хапчета. Не искам разумът ти да бъде замъглено от разни транквилизатори, особено пък от фенотиазин и подобните на него. Изобщо им нямам доверие, а знам, че ги взимаш редовно. Пит не отговори, всичко беше вярно. Свира мене и започна да се разхожди с магазина, изправяйки наклонените купчини с сплочи. Чувстваше се обезкуражен. А Аз от своя страна ще тренирам, каза Джушилинг. Ще гледам да съм във възможно най-добра форма. Той си сипа още една чаша чай. Може би наистина ще оставя пиенето, каза Пит. Но при мисълта, че вероятно ще живее повече от 200 години, се почувства ужасно. Не мисля така, отвърна Джушилинг. Ти си прекалено мрачен, за да станеш алкохолик. Повече се страхувам. Той се поколеба. Хайде де, кажи го. Възкликна Пит. Да не се самоубиеш. Пит измъкна от една купчина стара плоча на фирмата, His Master's Voice и проучи етикета. Не вдигаше очи към Шилинг, не искаше да срещне неговия мъдър, открит поглед. Може би ще е по-добре да се върнеш при Фрея? Попита Джо. Не искам, махна с ръка Пит. Дори не мога да ти обясня защо. От гледна точка на рационалността, ние бяхме добра двойка. Но нещо на уловимо не сработи. Мисля, че за това аз и тя загубихме последния път, така и не успяхме да заиграем като истинска двойка. Той си спомни за съпругата си преди Фрея, Дженис Маркс, по настоящем Дженис Ремингтън. С нея си бяха сътрудничили успешно, или поне той мислеше така. Разбира се, Нямаха късмет. Всъщност Питгарден не бе имал късмет нито веднъж. На света нямаше нито един негов. Потомък. Проклетите червени китайци, помисли си той. От обичайната жлъчна фраза му олекна веднага, но не напълно. Шилинг, а ти имаш ли деца? Да, отвърна, Джо. Мислех, че всички знаят. Момче на 11 години във Флорида. Майка му беше, той се замисли за миг. Шестнайсетата ми съпруга. След нея се жених само още два пъти преди Лъкман да ми схвърли от играта. Интересно точно колко деца има Лъкман. Чувал съм, че са 9 или 10. Вече са повече от единайсет. Божичко! Възклик на пит. Ще трябва да се примирим с този факт, каза Джошилинг. Този Лъкман в много отношения е най-добрият и най-ценният човек на нашето време. Най-много преки потомци, най голям успех в Блъфа, благодарение на него положението на обикновените жители в района му значително се е подобрило. Добре, де, отвърна пит с раздразнение. Хайде да сменим темата. Освен това, продължи невъзмутимо Шилинг, въговете го харесват. Всъщност всички го харесват. Срещал ли си се някога с него? Не. Ще разбереш какво имам предвид, каза Джошилинг, когато дойде на западното крайбрежие и се присъедини към красивата синя лисица. Лъкман погледна Дейв Нютро и каза сърдечно, радвам се да ви видя. Беше доволен, защото идвайки при него, ясновидецът бе демонстрирал способностите си. Което дефекто доказваше, че Нютро може да бъде полезен. Дългорестият, добре облечен мъж на средна възраст с псиспособности и всъщност беше дребен настойник, притежаващ малка област в Западен Канзас. Той се настани в мекото кресло срещу бюрото на Лъкман и произнесе провлечено, трябва да бъдем внимателни, мистер Лъкман. Изключително внимателни. Аз винаги съм си налагал жестоки ограничения, за да успея да скрия псиспособностите си от хората. Знам какво искате да направя. Пристигането ми тук доказва това. Честно казано, изненадан съм, че човек с вашия късмет и с вашето положение е решил да ме наеме на работа. Върху лицето на бавно се поляви и язвително усмивка. Страхувам се, че когато играчите от западното крайбрежие ме видят да седя на тяхната маса, ще откажат да играят. Те ще се обединят против мен и ще се наговорят да пазят по-ценните си владения и да не ги залагат. Разбирате ли, Дейвид. Те може и да не знаят още, че аз притежавам. Бъркли, защото знаят, каза мютро, продължавайки да се усмихва лениво. Така ли? Слухът вече е достигнал до тях. Аз го чух в телевизионното шоу на Нацкец, певеца. Това, че сте успели да купите нещо на Западното крайбрежие, е голяма новина, Лъкман. Много голяма новина. Следете развитието на случая късметлията Лъкман, каза Нац. Цитирам ви точно думите му. Хъм, каза Лъкман, объркано. Ще ви кажа още нещо, продължи ясновидецът. Той сложи дългите си крака един върху друг, облегна се назад в креслото и скръсти ръце. Аз мога да видя възможните развития на събитията тази вечер, в някой от разклоненията Аз съм сам в Кармел, щата Калифорния и участвам в играта с... Красивата синя лисица. В други разклонения съм там заедно с вас. Той се разсмя. И в част от тези разклонения членовете на групата изпращат някого да донесе Ега машина. Не ме питайте защо. Обикновено те нямат машина под ръка, така че сигурно подозират нещо. Лошка смет, измърмори лъкман. Ако отида там и ми направят ега, каза мютро, и открият, че съм сионик, Знаете ли какво ще означава това? Ще загубя всичките си владения. Схващате ли какво имам предвид, Лъкман? Възнамерявате ли да възстановите щетите ми, ако това се случи? Разбира се, отвърна Лъкман. Но си мислеше за нещо друго. Ако подложиха мютро на ЕГА проверка, щяха да конфискуват Бъркли и кой ще да възстанови тази загуба? Може би е по-добре да отида сам и да не използвам мютро, каза си той. Но някакъв инстинкт, някакъв проблясък на псионичните му способности му прошепна да не го прави, стой далеч от западното крайбрежие. Остани си тук. Защо усещаше толкова силно, остро отвращение към рискованото напускане на Ню йорк Дали просто заради старото суеверие, че настойниците трябва да си стоят в своите собствени владения? Или заради нещо друго? Все пак мисля да ви спратя, Дейв, каза Лъкман. Въпреки риска да ви направят ега. Обаче, изрече провлечено мютро, ще се наложи аз да ви откажа. Не мога да поема този риск. Той се протегна и тромаво се изправи на крака. Предполагам, че ще трябва да отидете вие, каза той с почти самодоволна усмивка. По дяволите, каза си Лъкман, колко високомерни са станали тези дребни настойници. Не можеш да се разбереш с тях. Какво ще изгубите, ако отидете там? Попита го мютро. Доколкото мога да предвидя, хората от е, красивата синя лисица ще играят с вас и, изглежда, късметът отново ще бъде на ваша страна. Виждам, че ще спечелите второ владение в Калифорния още през първата вечер. След кратка пауза добави, това предсказание ви го давам безплатно. Не искам нищо в замяна. Той козирува подигравателно. Благодаря, отвърна троснато Лъкман, но си помисли, че всъщност няма за какво да благодари. Лекото, но остро чувство на страх от пътуването още не го бе напуснало. Подяволите, каза си той, аз съм в капан. Платих прекалено много пари за бъркли. Трябва да отида. Този страх е неразумен. Една от котките му, оранжевият съмец, Спря да чистила пичките си и се втренчи в лъкман с нелепо изплезен език. Ще взема теб, реши Лъкман. Ти ще ми дадеш от своята магическа защита. Ти и твоите, какво беше онова, старо суеверие? Девет или десет живота. Прибери си езика. Нареди Адосано той на котката. Животинчето го дразнеше със своето невежество относно съдбата и реалността. Дейв Мютро му подаде ръка и каза: Радвам се, че се видяхме отново, колега настойник Лъкман. Надявам се някой друг път да съм ви по-полезен. А сега се връщам в Канзас. Той хвърли поглед към часовника си. Вече стана късно. Почти дойде време за началото на вечерната игра. Докато се ръкуваше с новидеца, Лъкман каза: Трябва ли да избързвам с началото на играта с красивата синя лисица? Кога да започна? Още тази вечер? Защо не? Предвиждането на бъдещето ви придава страхотна увереност, отбеляза Лъкман кисело. Полезна дарба е, съгласи се, Нютро. Бих искал и аз да притежавам в предстоящото пътуване, каза Лъкман и си помисли. Омръзна ми да се поддавам на суеверия. Не се нуждая от никакви псионични способности, които да ме пазят. Аз имам дори нещо повече. Сите Моск, който тъкмо влизаше в кабинета, изгледа Лъкман, после Мютро и накрая отново работодателя си. Решихте да отидете? Попита той. Точно така, кимна Лъкман. Събери ми багажа и го сложи в колата. Възнамерявам да си направя временна резиденция в Бъркли преди началото на тази игра. Така ще се чувствам по-удобно, сякаш съм от там. Ще го направя. Съгласи се сите мозг и си записа разпореждането. Преди да си легна до вечера, осъзна Лъкман, ще съм се срещнал с красивата синя лисица и ще съм започнал нов живот. Какво ли ще ми донесе той? И той отново, още по-пламенно завидя на Дейв мютро за способностите му. Глава 5 Мисис Фрейгейнс се чувстваше уютно в апартамента в Кармел, щъб квартирата на красивата синя лисица. Където настойниците от групата се събираха да играят. Тя бе седнала по надалеч от съпруга си клем и наблюдаваше, как останалите членове на групата пристигаха един по един. Бил Каламайн, облечен с ярка спорт на риза и вратовръзка, нахлу агресивно през отворената врата и кимна на нея и клем. Неговата съпруга и партньор в блъфа Арлен се поляви след него. Изглеждаше доста обезпокоена. Лицето й кратко бе покрито с бръчки. Арлен се беше възползвала от предимствата на операцията по отстраняването на хайнесовата жлеза в значително понапреднала възраст от останалите. Здравейте всички, каза мрачно Уолт Ремингтън и се огледа с кришом, докато влизаше заедно с напрегнатата си светлока жена Дженис. Както разбирам, си имаме нов член, изрече той смутено. Свали съкото си и го преметна с треперещи ръце през облегалката на креслото. Цялото му поведение издаваше вина. Да, отвърна Фрея и добави на ум, и ти добре знаеш защо. Поляви се и златокосият любимец на всички в групата, Стюарт Маркс, заедно със своята висока, енергична жена. Джул, облечена с кожено яке и джинси. Слушах над Скец, обади се Стюарт, и той каза, това, което е казал, е истина, прекъсна го Клемгейнс. Късметлията лъкман вече е на западното крайбрежие и си е направил резиденция в Бъркли. Стиснал бутилка уиски, увита в хартиен пакет, в апартамента бавно влезе силвано сенгст. Той се усмихваше широко на всички. Беше в добро настроение, както винаги. Веднага след него пристигна моргавият Джак Блау. Тъмните му очи изкряха, докато оглеждаше всички присъстващи. Ким нарязко, но не каза нищо. Жена му Джейн се поздрави с Фрея. Сигурно ще ти бъде интересно, заехме се да търсим нова съпруга на Пит. Днес прекарахме цели два часа с странното сламено плашило. И имаше ли някакъв резултат? Попита Фрея, старайки се гласа ти кратко да звучи набрежно. Да, отвърна Джейн Блау. Една жена от тяхната група, Карол Холт, ще се премести при нас. Още тази вечер. Трябва да се появи всеки момент. Какво представлява тя? Попита Фрея, подготвяйки се за срещата. Интелигентна, отвърна Джин. Имах предвид как изглежда. Кестеняви коси. Дребна. Знаеш ли, наистина не мога да опиша, защо просто не изчакаш малко? Джин хвърли поглед към вратата и видя Питгардан. Който стоеше на прага и слушаше. Здрасти, каза му Фрея. Намерили са ти съпруга? Пит се обърна към Джин и изрече срязак тон. Благодаря. Е, нали ти трябваше партньор за играта? Оправда се, Джин. Всичко е наред, не се сърдя, каза Пит. Също като Силвано Сенгст и той носеше бутилка, увита в хартиен пакет. Поставя върху бюфета до неговото уиски и съблече сакото си. Същност много се радвам. Нисичкият ти пълничък Силванос се изхили и каза, това, което безпокои Пит, е онят човек, който е сложил ръка върху бъркли. Нали, Пит? Говори се, че това е късметлията лъкман. Той се приближи към Фрея и я погали по косата. Ти също се безпокоиш, Нали? Фрея внимателно отстрани пръстите му от косата си и отвърна. Разбира се, че се безпокоя. Всичко това е просто ужасно. Така е, съгласи се Джим Блау. По-добре да обсъдим ситуацията преди пристигането на Лъкман. Трябва да предприемем нещо. Доткажем да седнем на масата заедно? Попита Енгст. Доткажем да играем с него? Хайде да не залагаме ценни владения. Докато играем с него, предложи Фрея. Достатъчно лошо е, че вече разполага с опорен пункт тук, в Калифорния. Ако спечели още нещо, не бива да го допускаме. Съгласи се, Джак, и изгледа свире по Уолт Ремингтън. Как може да постъпиш така? Би трябвало да те изключим от групата. Ти си такъв глупак, че вероятно изобщо не разбираш какво точно си направил. Много добре разбира, каза бил Келамайн. Не е искал да се получи така. Продал е бъркли на брокери, а те веднага, това не е извинение, прекъсна го Джак Блоу. Единственото, което можем да направим, каза Клем Гейнс, е да настояваме Лъкман да си направи ЕГА. Аз ще си позволя да донеса апарат. Възможно е това да го спре. Трябва да го спрем по някакъв начин. Дали да не се посъветваме с Саш Камингс и да видим дали той няма някаква идея? Попита Джим Блау. Знам, че не е в интерес на въговете един човек да доминира и на двете крайбрежия. Добре си спомням колко разстроени бяха, когато Лъкман изхвърли Джошилинг от Нью-Йорк. Предпочитам да не се обръщаме към въговете, каза Бил Келамайн. Той огледа членовете на групата и попита, някой да има други идеи? Говорете. Настъпи тревожна тишина. Накрая се обади Стюарт Маркс. Вижте какво? Не можем ли просто? Той направи красноречив жест. Сещате се. Да го сплашим. Физически. Шестима мъже срещу един сме. След кратка пауза Билка Ламайн каза, това ми допада. Малко физическо насилие. Или поне може да се обединим против него по време на играта. Яко. Той млъкна. Бе влязъл още някой. Джин Блаус изправи на крака и обяви. Приятели, това е новият играч, който идва при нас от странното сламено плашило Карол Холт. Тя отида до вратата, хвана за ръката застаналата станалата там девойка и я въведе в стаята. Карол, това са Фрея и Клем Гейнс, Джин и Джак Блау. Силванус Сенгст, Уолтър и Дженис Ремингтън, Стюарт Маркс, Джул Маркс, а това тук е твоят блъв партньор, Пит Гардън. Пит, това е Карол Холт, която избрахме за теб след двучасов престой в нейната група. А аз съм Миси Сенгст, обяви съпругата на Силванус, която тък му влизаше. Божичко, каква вълнуваща вечер! Както разбирам, в групата имаме двама нови. Фрея изучаваше Карол Холт и се чудеше каква ли ще бъде реакцията на Пит. Той остана безизразен, само поздрави здрави Момичето. Изглеждаше Расиян. Може би не се беше оправил напълно от шока от предишната вечер. Самата Фрея определено все още на себе се взела. Тя реши, че момичето от странното сламено плашило не е с чак толкова впечатляваща външност. И все пак не беше лишена от индивидуалност, косата й кратко беше вързана грижливо на кок, много модерна в момента прическа, очите и кратко бяха гримирани умело. Носеше обувки с ниски токчета на бос крак и тясна пола, която според Фрея я караше да изглежда малко пълна в кръста. Но Карол имаше хубава бяла кожа, а когато заговори, гласът й кратко се оказа достатъчно приятен. Въпреки това, помисли си Фрея, пит няма да си падне по нея. Тя просто не е негов тип. Но всъщност какъв тип жени харесва той? Такива като мен. Май не! Бракът им се бе оказал едностранчив, тя изпитваше дълбоки чувства към Пит, а той беше постоянно мрачен, сякаш по някакъв неясен начин предусещаше нещастието, което ще сложи край на връзката им, загубата на бъркли. Пит, напомни му тя, все още си длъжен да оцелиш тройката. Пит се обърна към председателя на групата Билка Ламайн и каза, готов съм да започна. На колко опита имам право? Поради сложните правила на играта се наложи Джак Блау да отида да донесе книгата с инструкциите. След като направиха справка, двамата с Билка Ламайн решиха, че тази вечер Пит има право на шест опита. Не знаех, че още не оцелил тройката, каза Карол. Надявам се, че не съм прелетяла толкова дълъг път на празно. Тя седна на страничната облегалка на дивана и спъна полата по коленете си, Фрея забеляза колко гладка и бяла е кожата и кратко, и запали цигара. Имаше отекчен вид. Питър седна на масата и завъртя колелото на късмета. При първия си опит оцели деветка. Обърна се към Карол и каза, правя каквото мога. В глас му се долавяше обида. Фрея забеляза, че връзката му с новата му партньорка започва по обичайния начин. Тя се усмихна. Трудно и кратко беше да скрия удоволствието, което и кратко доставяше това развитие на събитията. Пит се намръщи и завъртя отново колелото на късмета. Този път оцели десетката. Така или иначе още не можем да започнем играта, каза Дженис Ремингтън с усмивка. Трябва да изчакаме да дойде и мистер Лъкман. Карол Холт изпусна Дим през ноздрите си и възкликна. Божичко, да не би. Късметлията Лъкман да е станал част от красивата синя лисица? Защо никой не ми е казал? Тя изгледа гневно Джим Блау. Направих го. Извика Пит, скачайки на крака. Билка Ламайн се наведе над масата и обяви. Да, наистина. Безспорно това е тройката. Той взе колелото на късмета. Пит беше успял. А сега, церемонията и после можем да не чакаме повече мистър Лъкман и да започнем играта. Аз водя церемониите тази седмица, Бил. Обяви Пейшен Сенгст. Тя извади халката, принадлежаща на цялата група, и я подаде на Пит Гардън. Той стоеше до Карол Холт, която още не беше дошла на себе си от новината за късметлията Лъкман. Карол и Питър, събрали сме се тук, за да станем свидетели на вашето встъпване в свещен брак. Според законите на Тера и Титан съм длъжна да ви попитам доброволно ли се свързвате в този свещен и законен съюз. Питър, вземаш ли Карол за своя законна съпруга? Да, отвърна Пит. Тонът му беше мрачен или поне така се стори на Фрея. Карол. Вземаш ли? Пейшенс Енгст млъкна. Защото на вратата се беше появил още някой, мъж, който стоеше и чакаше мълчаливо. Късметлията Лъкман, големият победител от Нью-Йорк, най-знаменитият настойник на западния свят, беше пристигнал. Всички в стаята веднага се обърнаха към него. Не искам да ви прекъсвам, каза Лъкман, без да помръдва. Пейшнс побърза да завърши церемонията. Значи така изглежда единственият и неповторим късмелия лъкман помисли си Фрея. Той беше мускулест, широкоплещест, скръгло като ябълка лице, цялото му облекло бе в бледожълти тонове, ексцентричният сият на зеленчук, отглеждан на закрито. Имаше меки и тънки коси, които едва прикриваха розовия му череп. Изглеждаше чист и спретнат. Дрехите му, неутрални покройка и качество, демонстрираха добър вкус, но ръцете му... Фрея улови, че разглежда ръцете му. Китките му бяха дебели и покрити с сивкави косми, дланите му бяха малки, а пръстите, къси, а кожата около ставите, изпъстрена с петна, подобни на лунички. Гласът му беше във високите регистри, но тих. Тя не хареса лъкман. Имаше нещо сбъркано в него, някаква плахост, напомняше за свещеник, лишен от сан. Изглеждаше науверен, когато трябваше да бъде твърд. А ние така и не си изработихме стратегия срещу него, помисли си Фрея. И сега не знаем как. Да действаме съвместно, вече е прекалено късно. Интересно, колко ли от нас ще продължават да са в играта след седмица? Трябва да намерим начин да спрем този човек. А това е съпругата ми доти, каза Джерам Лъкман, представяйки на групата Пълната чернокоса жена от италянски тип която се усмихваше мило на всички около себе си. Питгардън не и кратко обърна никакво внимание. Трябва да донесат ЕГА-апаратурата, помисли си той. Отиде бил Келамайн, седна до него и прошепна. Време е за ЕГА. Като за нови играчи. Да, ким на Келамайн, изправи се и отида в съседната стая, придружен от Клемгейнс. След малко се върна и вкара в стаята апарата на Круфс Харисън, Нейцевиден корпус на колелас на мутани кабели с датчици и редици от светещи индикатори. Устройството не бе използвано от доста време, тъй като групата беше с абсолютно постоянен състав. До този момент. Но сега, помисли си Пит, всичко се промени. Имаме двама нови играчи, единият от които ни е непознат, а другият е явен враг, срещу когото трябва да се борим с всички средства, с които разполагаме. Пит приемаше битката лично, защото загубеното владение беше негово. Лъкман се бе настанил в хотел Клерамт в Бъркли, където порано беше личната му резиденция. Какво по-голямо предизвикателство от това? Той бе вперил поглед в Лъкман и в този момент късо подстриганият светлукос знаменит настойник от източното крайбрежие срещна очите му. Никой от двамата не каза нищо, и без това всичко беше ясно. Ега, каза Лъкман, когато забеляза апарата на Круфс Харисън. На лицето му се появи странна, крива усмивка. Защо не? Той хвърли поглед към жена си. Нямаме нищо против, нали? Протегна ръка напред и Каламайн закрепи на нея анодна лента. Няма да намерите никакви способности у мен, заяви Лъкман, когато сложиха на тила му катодния датчик. Продължаваше да се усмихва. След малко апаратът на Круфс Харисън изхвърли навита на руло хартия с напечатан текст. Билка Ламайн, като официален председател на групата, хвърли поглед върху листа и го подаде на Пит. Двамата мълчаливо прочетоха заключението. Никаква псионична цефалическа активност осъзна Пит или поне не в момента. Тя може да се появи и да се отиде, това е нещо обичайно, разбира се. Но така или иначе. Дявол да го вземе, нямаме законни основания да забраним на Лъкман да играе с нас. Много лошо. Той върна листа си следването на Келамайн, който го подаде на Стю Маркс и Силванус Енгст. Чист ли съм? Добродушно попита Лъкман. Изглеждаше напълно уверен в себе си. А и защо не? Те бяха тези, които трябваше да се безпокоят, не той. Очевидно Лъкман добре знаеше това. Мистър Лъкман, обади се Уолта Ремингтън пресипнало, аз съм лично отговорен, че успяхте да проникнете в красивата синя лисица. О, Ремингтън, възкликна Лъкман. Той протегна ръка за поздрав, но Уолт не и кратко обърна внимание. Вижте, не си струва да се самообвинявате. Така или иначе, рано или късно щях да се полявя тук. Наистина е така, мистър Ремингтън, обади се и доти Лъкман. Не тъжете, съпругът ми може да влезе в която група пожелае. Очите й кратко си еха от гордост. Какво има, възмути се Лъкман, да не съм някакво чудовище? Аз съм честен играч, никой никога не ме обвинявал, че маня. Играя, както всички вас, за да победя. Той огледа членовете на групата един по един, Очаквайки отговор. Но не изглеждаше особено обезпокоен. Очевидно въпросът му беше просто формалност. Лъкман не очакваше чувствата им към него да се променят и може би дори изобщо не желаеше подобно нещо. Нашето усещане, мистър Лъкман, обади се пит, е, че вече имате повече, отколкото ви се полага. Играта не е замислена като средство за постигане на економически монопол и вие добре знаете това. Той замълча, убеден, че изразил мисълта си напълно ясно. Останалите от групата закимаха в знак на съгласие. Ето какво ще ви кажа, отвърна Лъкман, обичам, когато всички около мен са щастливи. Не виждам основания за подозренията ви и мрачното ви настроение. Може би не сте уверени в силите си? Това трябва да е, какво ще кажете? За всяко владение в Калифорния, което спечеля. Той замълча, наслаждавайки се на напрегнатите им изражения. Ще дам на групата град в някой друг щат. Така, че независимо от развоя на играта, вие ще си останете настойници. Е, може би не тук, на крайбрежието, но някъде другаде. Той се усмихна, показвайки зъбите си, толкова равни, че пит веднага реши, очевидно са изкуствени. Благодаря, отвърна Фрея студено. Никой друг не се обади. Да не обиди ли се опитва? Запита се Пит. Или е искрен в намеренията си и наистина има толкова примитивно и наивно отношение към чувствата на другите хора? Вратата се отвори и в стаята влезе вък. Пит веднага го позна, комисарят на местния район, Сашт Камингс. Какво ли искаше? Може би титанците бяха чули, че Лъкман се е преместил на западното крайбрежие? Въгът поздрави членовете на групата по обичайния начин. Какво искате? Попита кисело Бил Келамайн. Тък му се канехме да седнем да играем. Извинете за безпокойството, достигна до тях мисълта на въга. Мистер Лъкман, какво означава присъствието ви тук? Представете документ, че имате право да се присъедините към тази група. О, стига, възкликна Лъкман. Знаете, че имам право. Той измъкна от джоба на сакото си голям плик. Какво е това според вас, фалшификат? Въгът протегна псевдокрайниците си, взе документите за право на собственост и ги прегледа, после ги върна на лъкман. Пропуснахте да ни уведомите, че се присъединявате към тази група. Не съм длъжен да го правя, възрази Лъкман. Няма такова правило. Въпреки това. Учтивостта изискваше да ни уведомите. Какво възнамерявате да правите тук, в красивата синя лисица? Смятам да побеждавам. Въгът замълча за известно време, сякаш изучавайки събеседника си. Това е мое законно право, добави Лъкман. Изглеждаше малко нервен. Нямате власт да се намесвате в процеса на играта. Не сте ни господари! Нека да ви напомня за договора от 2095. Година между ООН и военното ви командване. Всичко, което можете да правите, е да давате препоръки и да ни оказвате съдействие, когато ви помолим. Не съм чул някой да ви е канял тук тази вечер. Той погледна към групата, търсики подкрепа. Билка Ламайн се обърна към въга и каза, ние сами ще се справим с ситуацията. Точно така, Обади се и Стюарт Маркс. Така, че се разкарай, въкче. Хайде, изчезвай. Той тръгна да вземе въкпалката, облегната на стената въгъла на стаята. Въгът излезе, без да се опитва да им изпраща повече послания. Веднага след като вратата след него се затвори, Джак Блоу каза, хайде, да започваме. Добре, съгласи се Бил Келамайн. Извади ключа си. Отключи шкафа и измъкна оттам голямото табло на играта. Сложи го върху масата насред стаята. Останалите започнаха да придърпват столовете си и да се настаняват удобно, решавайки в движение до кого да седнат. Карол Холт се доближи до пит и каза, вероятно нещата между нас няма да тръгнат идеално още от самото начало, мистер Гардън. Докато всеки не свикне с стила на другия. Време е да и кратко кажа за Шилинг, реши Пит. Виж какво, каза той, неприятно ми е да ти го кажа, но двамата сте едва ли ще бъдем партньори за дълго. О! Тя го погледна с очудване. И защо? Честно казано, призна си Пит, повече от всичко останало ме интересува да си върна бъркли. Дори повече от късмета, нека да използвам тази модерна дума. Имам предвид биологичния и кратко смисъл. Естествено. Въпреки че, помисли си той, теранските власти и титанците са въвели съвместно играта главно заради този нейн аспект, а не заради економическия. Но ти още не си ме виждал как играя. Възкликна Карол. Тя отстъпи къмъгъла на стаята и застана на място с ръце зад гърба, измервайки го споглед. Аз съм добър играч. Сигурно си добра, съгласи се Пит. Но едва ли си достатъчно добра, за да победиш Лъкман? Това е проблемът. Тази вечер ще играя с теб, но утре ще си доведа друг партньор. Не се сърди. Вече се разсърдих, отвърна Карол. Той свира мене. Що ми искаш, се сърди. Кого искаш да доведеш? Джо Шилинг. Продавачът на редки грамофонни плочи? Очите на момичето с цвят на мед се разшириха от очудване. Но, да, знам, Лъкман го е победил, отвърна пит. Но не мисля, че ще успее. Да го направи отново. Шилинг ми е добър приятел. Имам му доверие. Което не можеш да кажеш за мен, нали? Опрекна го Карол Холт. Дори не искаш да видиш как играя. Всичко вече е решено. Чудя се, защо изобщо си направи труда да минеш през брачната церемония. Заради тази нощ, отвърна Пит. Предлагам изобщо да не се беспокоим за тази нощ, каза Карол. Бузите и кратко бяха пламнали, тя се беше ядосала не на шега. Пит се почувства неловко и се опита да успокои. Виж, аз изобщо не исках да... Не искаше да ме нараниш, прекъсна го Карол, но ме нарани и то жестоко. Знаеш ли какво уважение изпитваха към мен приятелите ми от странното сламено плашило? Не съм свикнала на такова отношение. Тя започна да мига бързо. За Бога! Възкликна Пит, ужасен. Хване за ръката и я изведе въно стаята, в нощния мрак. Чуй ме! Просто исках да те подготвя случай, че доведа Джошилинг. Бъркли беше моята резиденция и аз не искам да се откажа от него, не можеш ли да разбереш? Това няма нищо общо с теб. Ти може и да си най-добрият играч на земята, по-добър от всички, които познавам. Той я хвана за раменете. А сега нека да спрем с тази караница и да се върнем при другите, играта вече ще започне. Карол подсмръкна. Почакай за минутка. Тя извади от джоба на полата си носна кърпичка и издуха носи. Идвате ли, колеги? Извика бил Ламайн от апартамента. На вратата се появи Силванус Енгст. Започваме. Когато ги видя, той се засмя. Ако обичате, първо економическата част, мистер Гарден. Пит и Карол се върнаха заедно в осветената стая и седнаха на игралната маса. Обсъждахме стратегията си, каза Пит на Келамайн. Относно какво? Попита Дженис Ремингтън и намигна на останалите. Фрея изгледа първо Пит, после и Карол, но не каза нищо. Останалите вече наблюдаваха внимателно Лъкман, не ги интересуваше нищо друго. Върху масата започнаха да се появяват документите за собственост. Играчите наохотно ги оставяха в кошницата за залози. Мистър Лъкман, каза Джул Маркс директно, длъжен сте да заложите Бъркли. Това е единственото имущество в Калифорния, което притежавате. Тя и останалите членове на групата проследиха внимателно как Лъкман оставя големия плик в кошницата. Надявам се, добави Джул, че ще го загубите и. Никога вече няма да се появите тук. Вие сте пряма жена, каза Лъкман с крива усмивка. После лицето му застина в сурово и безкомпромисно изражение. Той възнамерява да ни победи, помисли си Пит. Вече е взел решение. Той ни харесва не повече, отколкото ние него. Да, предстоеше трудна, жестока битка. Оттеглям предложението си, каза Лъкман. Няма да ви компенсирам с градове извън Калифорния. Той взе от масата колода карти и започна да ги разбърква майсторски. Заради враждебното ви отношение. Явно между нас не може да има дори и сянка на сърдечност. Точно така, отвърна Уолт Ремингтън. Никой от останалите не се обади, но за Лъкман, както и запит беше ясно, че те мислят същото. «Да видим кой ще започне пръв», каза бил Каламайн и изтегли карта от разбърканата колода. Тези хора ще си платят за отношението им към мен, помисли си Джерам Лъкман. Дойдох тук законно и приятелски настроен. Бях откровен с тях, но те не ме приеха. Дойде неговият ред да тегли карта. Изтегли 17. Късметът ми вече започна да се проявява, каза си той. Запали една от мексиканските си цигари, облегна се назад в креслото си и зачака тегленията на останалите. Добре, че Дейв Мютро отказа да дойде тук, осъзна лъкман. Ясновидецът се бе оказал прав. Те имаха ега апарат, щяха да изобличат хитростта му и да го лишат от права. Очевидно вие сте пръв, Лъкман, каза Келамайн. Вашата 17ца е най-силна. Имаше видна вече предал се, останалите изглеждаха по същия начин. Късметът на лъкман. Каза Джерам Лъкман и се пресегна към металното колело на късмета. Фрея Гейнс наблюдаваше с Кришон Пит и си мислеше, има ли се спречкване отвън. Когато влязоха, Карол изглеждаше, сякаше плакала. Много лошо. Ситуацията я изпълваше с задоволство. Знаеше, че двамата няма да могат да играят като партньори. Карол нямаше да успее да понесе меланхолията и хипохондрията на Пит. От своя страна Пит просто нямаше да намери в нея жената, която да му окаже подкрепа. «Знам, че той ще се върне при мен, за да продължим връзката си извън играта», каза си Фрея. Ако не го направи, го очаква емоционален срив. Беше нейн ред да играе. Първият ход беше без елементи на блъв и за това си използваше колелото на късмета, а не картите. Фрея завъртя. И се падна четири. Тя изруга на ум, премести фигурата си четири квадратчета напред и я сложи върху печално познатото поле с надпис Дана какцис. Платете 500 долара. Плати мълчаливо на Дженис Ремингтън, която играеше банката. Колко съм напрегната? Помисли си Фрея. Колко напрегнати сме всички, включително и Лъкман. Кой ли от нас пръв ще обяви, че Лъкман блафира? Кой ще има този кураж? И дали ще спечели? Дали предположението му ще е правилно? Във всеки случай няма да съм аз. Сигурно ще е Пит. Той ще е пръв, той наистина мрази този човек. Беше ред на Пит. Падна му 7 и той премести фигурката си върху дъската. Лицето му продължаваше да бъде все така безизразно. Глава 6 тъй като беше сравнително беден човек, Джо Шилинги имаше стар, своенравен и капризен автомобил. Обръщаше се към него с името Макс. За съжаление не можеше да си позволи нова кола. Както обикновено, и днес Макс се отклони от дадените му инструкции. Не, обясни колата, нямам намерение да летя до крайбрежието. Ако искаш, отиди пеша. Аз не те моля, нареждам ти. Каза Джушилинг. И каква работа имаш на крайбрежието? Продължи да спори Макс с обичайния си груп Маниер. Въпреки това запали двигателя си. После започна да се оплаква. Нуждае се от ремонт преди такъв дълъг полет. Защо не ме поддържаш както трябва? Виж как останалите се грижат за колите си. Ти не заслужаваш човек да се грижи за теб, каза Джушилинг и седна зад кормилото, но си спомни, че забравил да вземе Папагала Еор. По дяволите! Не тръгвай без мен, трябва да се върна да взема нещо. Той излезе от колата и тръгна към магазина, стиснал ключа в ръка. Когато се върна заедно с Папагала, Макс не каза нищо. Или се беше примирил, или речевият блок бе излязал от струя. Още ли си тук? Попита Шилин колата. Разбира се. Не ме ли виждаш? Откарай ме в Сан-Рафел, щата Калифорния, нареди Шилинг. Беше рано сутринта. Надяваше се да завари Пит Гардън във временния му апартамент. Пит му се бе обадил късно с нощи и му бе разказал за първата си среща с късметлията Лъкман. Когато мрачния му глас, Джо Шилинг веднага се досети как е завършила играта. Лъкман беше спечелил. Проблемът сега, каза Пит, е че той вече има две владения в Калифорния и не е длъжен да рискува бъркли. Следващия път ще. Заложи другото. Трябваше да ми използваш още в самото начало, каза Шилинг. След кратка пауза Пит каза, Виж, Джо, имаме и друг проблем. Карол Холд Гарден, новата ми съпруга, се смята за блестящ блъф играч. А такава ли е наистина? Добра е, отвърна Пит. Но, но въпреки това ти пак загуби. Утре сутринта тръгвам към крайбрежието. И ето, че сега, както беше обещал, Шилинг потегляше с два кофара багаж и с папагала Еор. Беше готов да си премери силите с Лъкман. Жени, помисли си Джо. Вредата от тях е винаги по-голяма от ползата. Не биваше економическият и сексуалният аспект на живота ни така да се обвързват. Това усложни нещата твърде много. За всичко са виновни титанците и желанието им да разрешат проблемите ни от раз. А всъщност след намесът им ситуацията стана още позаплетена. Пит не беше казал нищо повече за Карол. Докато прекусяваше утринното небе на щата Нью-Мексико, Шилинг си мислеше, че бракът винаги е бил предимно економически фактор. И че не са го изобретили въговете... Те просто бяха затвърдили вече съществуващото положение. Бракът винаги бе съпровождан с прехвърляне на имущество, с наследяването му. Както и с подпомагане на кариерата на партньора. Всичко това бе намерило ярко изражение в играта и в правилата, които ръководеха живота на хората в момента. Просто в играта се сблъскваха открито с онова, което порано беше публична тайна. Радиото на колата се включи и Шилинг Чумъшки глас. Говори Киченър. Уведомиха ме, че напускате моето владение. Защо? Имам делова среща на западното крайбрежие. Дразнеше го фактът, че настойникът на този район постоянно се бърка там, където не му е работа. Но такъв си беше възрастният полковник Киченър, пенсиониран офицер и превзетър Ген, който обичаше да си пъха нос в работите на всеки. Не съм ви дал разрешение обидено отбеляза Кичанър. И Макс не ми даде, каза Шилинг. Моля. Възкликна полковника, ти го смъмри. Ако просто реша да не ви пускам обратно в моето владение, Шилинг? Казаха ми, че отивате в Кармел, за да вземете участие в играта, и ако вие наистина сте толкова добър, колкото твърдят, дали съм толкова добър, колкото твърдят? Прекъсна го Шилинг. Точно това възнамерявам да проверя. Ако сте достатъчно добър, за да играете изобщо. Каза Киченър, би трябвало да играете за мен. Очевидно историята беше излязла на бял свят. Шилинг въздъхна. Това беше една от основните трудности при толкова намалялата популация. Планетата беше станала като един просторен, но малък град, в който всеки знаеше всичко за останалите. Бихте могли да потренирате в моята група, предложи Киченър. И да се изправите срещу лъкман, когато отново влезете във форма. В края на краищата няма да помогнете много на приятелите си, ако не сте добре подготвен. Съгласен ли сте? Може и да съм неподготвен, каза Шилинг, но не чак до такава степен. Първо твърдяхте, че не се знае дали сте чак толкова добър, а сега, че не сте чак толкова слаб, каза Киченър. Обърквате ме, Шилинг. Разрешавам ви да отидете, но се надявам, че ако отново демонстрирате някогашния си талант, ще се върнете с него на нашата игрална маса, за да покажете лоялността си към собствения си настойник. Приятен ден! Приятен ден! Кич отвърна Шилинг и прекъсна връзката. И така, с това пътуване до крайбрежието вече успя да си спечели двама врагове Макс и полковник Киченър. Лошо преднаменование реши Шилинг. Много неудачно начало. Пред колата можеше да си позволи да държи на своето, но не и пред влиятелен човек като Киченър. В края на краищата, полковникът беше прав. Ако имаше някакъв талант в играта, би трябвало да го използва, за да помогне на своя настойник, а не на някой друг. Макс не закъсня да се обади. Виждаш ли в какво се забърка? Изрече колата обвинително. Съзнавам че трябваше да се допитам до своя настойник и да получа разрешение от него, съгласи се Пит. Ти се надяваше да се измъкнеш незабелязано от Ню-Мексико, каза Макс. Шилин Кимна, беше вярно. Да, определено лошо начало. Питер Гардън се събуди във все още непривичната обстановка на апартамента си в Сан-Рафаел и потрепна от изненада при вида на разрешената кестенява коса и гладката кожа на голото женско рамо до себе си. После си спомни коя беше жената и какво се бе случило с нощи. Стана от леглото, без да я буди, и както си беше по пижама, отида в кухнята, за да потърси цигарите си. В главата му се оформи цялостната картина на ситуацията, бяха загубили второ владение в Калифорния и Джошилинг пристигаше от Нью-Мексико. Освен това си имаше съпруга, която... Същност как би могъл да опише Карол Холт? Нямаше да е зле да определят отношенията помежду си, преди да се появи джушилинг. А той можеше да дойде всеки момент. Пит запали цигара и сложи чайника на котлона. Чайникът започна да го обсипва с благодарности. Тихо, отвърна Пит. Жена ми още спи. Чайникът послушно млъкна. Пит харесваше Карол. Тя бе хубавичка и беше меко казано страхотна в леглото. Всичко се оказа много просто. Тя не беше някаква изключителна красавица, а много от предишните му съпруги бяха също толкова добри в леглото, а дори и още по-добри. И той не беше увлечен безумно по нея, чувствата му напълно отговаряха на реалността. Нейните чувства, обаче, се бяха оказали прекомерни. За Карол този нов брак беше изключително важен за нейния престиж, като жена, съпруга и играч. А това не беше малко. Отвън, на улицата, тихичко си играеха децата на Маклейнови, Пит чуваше напрегнатите им, приглушени гласове. Той отида до прозореца на кухнята, погледна навън и ги видя. Момчето Кели и момичето Джесика бяха заети с някаква игра с ножове. Овлечени, те бяха забравили за всичко останало, и за него, и за безлюдния, поддържан от машини град. Пит се зачуди, как ли е майка им. Патриша Маклейн, чиято история беше научил. Върна се в спалнята, взе си дрехите и ги пренесе в кухнята, където се облече тихичко, за да не събуди карол. Готов съм, уведоми го в този момент чайникът. Пит го свали от котлона, сипа си. Чаша вряла вода и посегна към не с кафето, но промени решението си. А да видим дали мисис Маклейн ще приготви закуска за своя настойник, помисли си той. Отиде при голямото огледало в банята, за да види как изглежда. Реши, че външният му вид е, ако не зашеметяващ, поне напълно приличен. Излезе безшумно от апартамента и се спусна по стълбите към първия етаж. Здравейте, деца, поздрави той Кели и Джесика. Здравейте, мистър Настойник, те, все така погълнати от играта. Къде мога да намеря майка ви? Попита ги той. И двамата посочиха къщата си. Пит вдиша дълбоко свежия утринен въздух и закрачи бързо по улицата. Чувстваше се гладен, не само във физическия смисъл на думата. Макс се приземи на тротуара пред жилищна кооперация в Сан Рафаел. Джошилинг се завъртя с усилие върху седалката, отвори вратата ръчно и излезе от колата. Той позвани и масивната входна врата се отвори. Сигурна защита срещу кръци Каквито вече не съществуват, помисли си Джо, докато се изкачваше към четвъртия етаж по покритите с килим стълби. Вратата на апартамента беше отворена, но вместо Пит Гардън там го очакваше млада жена с разрушени кестеняви коси и съне на физиономия. Кой сте вие? Попита тя. Приятел напит, отвърна Джошилинг. Вие сигурно сте Карол? Тя кимна и се загърна поплътно с халата. Пит го няма. Току-що станах и видях, че е излязъл. Не знам къде е. Мога ли да вляза? Попита Шилинг. И да го почакам. Както желаете. Аз мисля да закусвам. Тя тръгна към вътрешността на апартамента и той я последва. Настигна я в кухнята, където тя му се готвеше да запече бекон на печката. Мистър Гардън беше тук но излезе, уведомия чайникът. А не каза ли къде отива? Попита Джо. Погледна през прозореца и после излезе. Рашмурефектът на чайника не беше особено съобразителен и не можеше да помогне кой знае колко. Шилинг седна до масата. Как се справете, двамата спит? О, първата ни вечер беше отвратителна, каза Карол. Загубихме играта. Пит така се разстрои, че не каза нито дума през целия път от Кармел до тук, а и след като пристигнахме, почти не говори с мен, защото смяташе, че вината за загубата е моя. Тя се обърна към Джашилинг и го погледна тъжно. Изобщо не знам как ще живеем по-нататък. Пит. Изглежда почти, сякаш е готов да се самоубие. Той винаги си бил такъв, успокоя Джо. Няма за какво да се обвинявате. О, Карол Кимна. Е, благодаря, че ме уведомихте. Може ли чаша кафе? Разбира се, каза тя и му подаде чайника. А вие да не сте оня негов приятел, на когото той ви да с нощи след играта? Да, отвърна Шилинг. Почувства се наловко, беше дошъл тук да замести тази жена на игралната маса. Зачуди се доколко тя е запозната с намеренията на Пит. Знаеше, че Пит често се държи гадно с жените. Знам защо сте тук, мистър Шилинг, каза Карол. Аха, изрече предпазливо Джо. Нямам намерение да ви отстъпвам мястото си, каза тя, докато си загребваше днес кафе от алуминиевата котия. Вашата репутация на играч не е особено добра. Вярвам, че съм по-добра от вас. Хъм, кимна Шилинг. Той се зае с кафето а тя със закуската. В кухнята се възцари на ловка, напрегната тишина. И двамата чакаха Пит Гардън да се върне. Патриша Маклейн бършеше прахта в гостната на апартамента си. Тя вдигна глава, видя Пит и се усмихна бавно и потайно. О, самият настойник, каза тя и продължи да бърше. Здравейте, каза Пит смутено. Мога да чета мислите ви, мистер Гардън. Вие научихте някои неща за мен от разговора с Джоузеф Шилинг. Освен това се срещнахте с Мери Ан, най-голямата ми дъщеря. Намирате я за «Зашеметяващо красива», както се изрази Шилинг. Същото мислите и за мен. Пат Маклейн го погледна. Тъмните и кратко очи изкряха. Не смятате ли, че Мари Ан е малко млада за вас? Вие сте на около 140 а тя на 18. Откакто се правят операции на хайнесовата жлеза. Възрастта вече няма значение, прекъсна го патриша. Съгласна съм. Вие си мислите също, че реалната разлика между мен и дъщеря ми е, че аз съм озлобена, а тя все още свежа и женствена. И това според човек, който постоянно обмисля самоубийството си. Не мога да направя нищо против това, каза Пит. Клиничен случай, това са натръпчиви мисли, неволни са. Бих искал да можех да се отърва от тях. Доктор мъки ми постави тази диагноза преди няколко десетилетия. Какви ли лекарства не пробвах, минава ми за известно време и после пак се връща. Той пристъпи и влезе в стаята. Закусвахте ли вече? Да, отвърна, Патриша. Но вие няма да. Ядете тук. Нито удобно, нито имам желание да ви правя закуска. Ще бъда честна, мистър Гардън, не желая да се обвързвам емоционално с вас. Самата мисъл за подобно нещо ме отвръщава. Защо? Попита той колкото се може поспокойно. Защото не ви харесвам? И защо не ме харесвате? Продължи той, без да отстъпва нито физически, нито психологически. Защото можете да участвате в играта, а аз — не, отговори Патриша. И защото имате съпруга, и то нова, и въпреки това сте тук. Не харесвам начина, по който се отнасяте към нея. Да си телепът си има своите преимущества, каза Пит. Особено когато се оценяват пороците и слабостите на останалите хора. Така е. Но какво мога да направя, ако ме привличате вие, а не Карол? Не можете да промените чувствата си, но можете да промените постъпките си. Аз съм съвсем наясно с причината за посещението ви тук, мистър Гардън. Но не забравяйте, че аз също съм омъжена. И се отнасям към брака си сериозно, за разлика от вас. Макар, че поведението ви не е очудващо. Вие имате нова съпруга на всеки няколко седмици. След всеки сериозен неуспех в играта. Отвръщението и кратко към него стана явно, тя стисна плътно устните си, а черните и кратко очи започнаха да изкрят. Той се зачуди, каква ли била, преди да открият, че притежава пси способности и да извадят от играта. «Не съм се променила много», каза Патриша. Съмнявам се, отвърна пит. Замисли се за дъщеря и кратко. Дали стечение на времето щеше да стане същата? Зависеше от това, дали притежава телепатичния талант на майка си. Ако го притежаваше, Мери Анго няма, каза Патриша. Както и другите ни деца. Вече сме го проверили. Значи тя няма да свърши по същия начин като теб, помисли си Пит. Възможно е, отвърна спокойно тя. И веднага добави, не желая да оставате тук, мистър Гарден. Но ако искате... Можете да ме откарате до Сан-Франциско. Трябва да напазарувам. Ако наистина сте толкова гладен, можем да спрем в някой ресторант и да похапнем. Пит поне, че да се съгласи, но си спомни за джешилинг: Няма да мога. Имам работа. Разговор за стратегията ви в играта. Да. Естествено, нямаше как да го отрече. Вие слагате това на първо място... На всичко друго. Въпреки вашите така наречени дълбоки чувства към мен, аз помолих Джушилинг да дойде тук. Трябва да бъде наоколо, за да го посрещна. Струваше му се, че това е очевидно. Явно според Патриша не беше така, но нищо не можеше да се направи по въпроса. Синизмът беше проникнал прекалено дълбоко в нея, за да може да и кратко се въздейства по някакъв начин. Не ме осъждайте, каза Патриша Маклейн. Може и да сте прав, но... Тя отстъпи надалеч от него и се хвана с ръце за челото, сякаш изпитваше физическа болка. Все още не съм в състояние да издържам подобни неща, мистер Гарден. Съжалявам, пат отвърна той. Тръгвам си. Чуйте какво ще ви кажа, изрече тя, нека да се срещнем този следобед в 1:30 половина в търговската част на Сан-Франциско. На пресечката между Трета улица и Търговска. Може да обядваме заедно. Как мислите, ще успеете ли да се измъкнете от жена си и от приятеля си до тогава? Да, отговори той. Значи решено. Патриша се зае отново да бърше прахта. Кажете ми, защо размислихте и решихте да се видите с мен? Какво видяхте в ума ми? Сигурно е нещо страшно важно. По-добре да не ви казвам, отвърна, Патриша. Моля ви. В телепатичната дарба има един основен недостатък. Вероятно не знаете това. Телепатите възприемат прекалено голямо количество информация. Те са твърде чувствителни към страничните и латентните мисли на хората, това, което старите психолози наричат подсъзнание. Съществува връзка между телепатичните способности и параноята която е неволно възприемане на потиснатите враждебни и агресивни мисли на останалите хора. Какво видяхте в подсъзнанието ми, Пат? Аз. Видях синдром на потенциално действие. Ако бях ясновидец, щях да съм в състояние да ви кажа повече. Вие може да го извършите. Може и да не го извършите. Но тя го погледна в очите. Това е насилствено действие което е свързано със смърт. Смърт, повтори той. Възможно е да направите опит за самоубийство, каза тя. Трудно ми е да кажа, намерението ви е все още в зародиш. Но е свързано със смърт и с Джеръм Лъкман. И нещата са толкова зле, че това ви накара да промените предишното си решение. Нали не искахте да имате нищо общо с мен? Нямаше да е честно от моя стана, след като забелязах този синдром, Просто да ви оставя на произвола на съдбата. Благодаря, отвърна той язвително. Е Не искам това да ми тежи. На съвестта. Ще ми бъде неприятно да чуя във вечерното или утрешното предаване на Нацкец, че сте взели свръх доза Емфител, все пак самоубийството ви е фиксидея. Тя му се усмихна, но това беше механична усмивка, в нея нямаше нищо весело. Ще се видим в едини половина на пресечката между Трета улица и Търговска, каза Пит. Освен ако, помисли си той, този мой синдром, който е още в зародиша си и е свързан с насилие, смърт и Джерам Лъкман, междувременно не се активира. Възможно е отвърна мрачно патриша. Основно качество на човешкото подсъзнание е, че то се намира извън времето. Когато се опитваш да погледнеш в подсъзнанието на някого... Не знаеш дали това, което виждаш, е от преди минути, дни или години. Всичко е разбъркано и неясно. Без да каже нито дума, Пит обърна и излезе от апартамента, по-надалеч от нея. В следващия момент осъзна, че в колата си е лети високо над някаква пустиня. Мигновено разбра, че е късно през деня. Включи радиопредавателя и каза: Дай ми точно време. Механичният глас от високоговорителите отвърна. В този часови пояс е 6 следобед, мистер Гардън. Къде ли съм? Зачуди се той и попита колата. Къде се намираме? В Невада. Голата пустинна местност напомняше за пейзажите на Невада. Източната част на щата Юта. Кога напуснах крайбрежието? Преди 2 часа. Какво правих през последните 5 часа? В 930 и тръгнахте от Марин Каунти, щата Калифорния, към Кармел, а там отидохте в апартамента, където играе вашата група. С кого се срещнах там? Не знам. Продължавай, едва дишайки, каза Пит. Прекарахте там един час. После излязохте и отлетяхте към Бъркли. Бъркли? Възкликна той. Кацнахте пред хотел Клеромънд. Влезухте вътре и столяхте там малко, само няколко минути, след което излязохте и отлетяхте към Сан-Франциско. Кацнахте при щатския колеж и влезохте в сградата на администрацията. Не знаеш ли какво правих там? Не, мистер Гарден. Бяхте вътре около час. После излезохте и отново излетяхте. Кацнахте в търговската част на града, на пресечката между четвърта улица и търговска. Паркирахте ме там и тръгнахте на някъде пеша. В каква посока? Не видях. Продължавай. Върнахте се в 2.15, седнахте зад кормилото и ми наредихте да. Летя на изток, което и правя до момента. И не сме спирали никъде след Сан Франциско. Не, мистер Гардън. Между другото, останало ми е съвсем малко гориво. Ще трябва да кацнем в Солт-Лейк-Сити, ако е възможно. Добре, съгласи се той. Тръгни натам. Благодаря ви, мистър Гарден, каза колата и смени посоката на полета. Пит поседя неподвижно известно време, после видеофонира на апартамента си в Сан-Рафаел. Върху малкия кран се появи лицето на Карол Холт. Здравей, каза тя. Къде си? Обади се Бил Келамайн. Иска тази вечер групата да се събере по-рано, за да обсъдим стратегията. Настоява двамата с теб да сме там. Появи се Джошилинг? Да. Какво искаш да кажеш? Нали когато се върна сутринта в апартамента, двамата с Джо излязохте и отидохте да си говорите в колата ти, за да не мога да ви слушам. А какво се случи после? Попита Пит с пресипнал глас. Не разбирам въпроса ти. Какво направих? Настоятелно попита той. Отидох ли някъде с Джушилинг? Къде е той сега? Не знам къде е сега, отговори Карол. Какво става с теб, подяволите? Не знаеш какво си правил днес ли? Често ли имаш такива периоди на амнезия? Просто ми разкажи какво се случи и скърца с зъби той. Двамата с Джушилинг седнахте в колата и разговаряхте известно време. После той очевидно си е тръгнал. Във всеки случай ти се качи обратно горе сам и ми каза. Само секунда, оставила съм нещо на печката. Лицето и кратко изчезна от екрана. Той чакаше и броеше секундите. Най-накрая тя се появи отново. Извинявай. Докъде бях стигнала? Ти се качи пак при мен, Карол замълча замислено. Поговорихме. После пак слезе и от тогава не съм те виждала, допреди малко, когато ми се обади. За какво си говорихме? Ти ми каза, че до вечера искаш да играеш с мистер Шилинг за партньор. Гласът на Карол беше студен и отчужден. Казах ти, че трябва да го обсъдим. И се скарахме. А накрая тя го погледна. Ако наистина не знаеш, не знам, отвърна той. Няма причина, поради която да ти го разказвам. Питай, Джо, що ми искаш да знаеш. Сигурна съм, че си го информирал. Къде е той? Нямам никаква представа, отвърна Карол и прекъсна връзката. Екранът на видеофона потъмня. Сигурен съм, каза си той, че съм се разбрал с Джо да играем като партньори до вечера. Но не е там проблемът. Проблемът не е дори в това, какво съм правил. Проблемът е защо нищо не си спомням. Може и да не съм направил абсолютно нищо. Тоест нищо важно или необичайно. Въпреки, че съм отишъл до бъркли. Може би съм искал да взема някой от вещите, които бяха останали там. Но рашмурефектът на колата му твърдеше, че той не е ходил в апартамента си, а отишъл в хотел Claremont, мястото, където бе отседнал късметлията Лъкман. Значи, каза си Пит, съм се видял, или съм се опитал да се видя, с Лъкман. По-добре да се свържа с Джушилинг. Да го намеря и да поговорим. Да му кажа, че поради неизвестна причина ми се губи почти целия ден. Дали шокът от думите на Пат Маклейн може да е някакво обяснение на случилото се? Очевидно, двамата с Патриша се бяха срещнали в търговската част на Сан-Франциско, каквато беше оговорката им. Но какво бе станало на тази среща? Какви бяха отношенията помежду им в момента? Възможно бе да е имал успех. От друга страна, можеше и да е настроил още повече против себе си. Нищо не беше ясно. А и онова посещение до държавния колеж. Явно беше търсил там дъщерята на напад Мери Ан. Господи! Такъв ден, а той да не си го спомня. Включи предавателя в колата и видеофонира до магазина за грамофонни плочи на Джошилинг в Нью-Мексико. Чу глас на на отговарящото устройство. В момента мистер Шилинг не е тук. Той и папагалът му са на Тихоокеанското. Крайбрежие! Можете да се свържете с него чрез настойник Питър Гардън в Сан Рафел, Марин Каунти. Не, не можете, каза си Пит и прекъсна връзката с замах. След кратко колебание видеофонира на Фрея Гардън Гейнс. О, Пит, здравей, каза Фрея. Изглеждаше щастлива, че го вижда. Къде си? Искаме да се съберем всичките и Търси Джошилинг, прекъсне той. Случайно да знаеш къде е? Не, не съм го виждала. Какво, поканил си го тук да играе срещу лъкман? Ако го видиш, каза Пит, му кажи да отида в апартамента ми в Сан Рафаел и да ме чака там. Добре, отвърна Фрея. Да нямаш някакви проблеми? Възможно е, отговори Пит и прекъсна връзката. И аз искам да знам това, каза си той. После попита колата. Имаш ли достатъчно гориво, за да се върнем направо в Сан Рафел, без да кацаме в Солт Лейк Сити? Не, мистер Гардън, отвърна колата. Тогава отивай да се заредиш с гориво, да те вземат дяволите, каза той, и поемай колкото се може по-бързо обратно към Калифорния. Добре, но няма защо да се сърдите на мен. Докарах ви до тук съгласно вашите инструкции. Той отново изруга по адрес на колата и зачака нетърпеливо кацането в огромния пустинен Солт-Лейк-Сити под тях. Глава 7 Когато най накрая се върна в Сан-Рафаел, беше вечер. Пит включи фаровете на колата си и се приземи на тротуара пред кооперацията, в която беше апартаментът му. След като излезе от колата, от тъмнината изникна някаква фигура и бързо тръгна към него. Пит той разпозна Патриша Маклейн. Носеше дълго обемисто пълто, а косата й кратко беше завързана на кокна тила. Какво има? Попита Пит, долавяйки тревогата и настоятелността в погледа и кратко. Само за секунда. Тя се приближи до него, напрегната и задъхана, очите й кратко бяха разширени от страх. Искам да ти сканирам мозъка. Какво се е случило? Боже мой! Възкликна тя. Ти не си спомняш. Губи ти се целия ден. Пит, много внимавай. По-добре да тръгвам, мъжът ми ме чака. Довиждане. Ще се видим пак, веднага, що ме възможно. Не се опитвай да ме търсиш, а ще ти се обадя. Тя го изгледа за миг, тръгна бързо надолу по улицата и изчезна във вечерния здрач. Той влезе в сградата и тръгна нагоре по стълбите към апартамента си. В гостната седеше огромният Джоузеф Шилинг, поглаждаше червената си брада и чакаше. Когато? Зърна Пит, той моментално скочи на крака. Къде беше? Карол тук ли е или си сам? Попита Пит и бързо се огледа. Нямаше никакви следи от жената. Не съм я е виждал от сутринта. Откакто тримата бяхме заедно тук, в апартамента. Говорих с бившата ти съпруга, Фрея, и тя ми каза, че ти, а как успя да влезеш, попита Пит, след като Карола няма. Апартаментът беше отключен. Чуй ме, Джо. Нещо се случи днес. Имаш предвид изчезването на Лъкман? Пит изтръпна и смаяно се втренчи в него. Не знаех, че Лъкман е изчезнал. Естествено, че знаеш. Нали ти ми каза? Сега Шилинг го гледаше смаяно. Известно време цареше тишина. После джоказа, ти ми се обади от колата си. Аз бях в Кармел, квартирата на вашата група и преглеждах записите на последните ви игри. Покъсно го чух и последобедното шоу на Натскец. Той каза, че Лъкман е изчезнал тази сутрин. И още не са го намерили. Не. Шилинг сгръбчи пит за рамото. Защо не си спомняш? Имах среща. С телепатка. Спад Маклейн. Ти ми каза. Беше извънредно разстроен. Усетих го, познавам те добре. Спомена за нещо, което тя била видяла в подсъзнанието ти, нещо свързано с твоите натръпчиви мисли за самоубийство. После неочаквано прекъсна връзката. Видяха отново току-що, каза Пит. Възможно беше предупреждението и кратко да е свързано с изчезването на Лъкман. Нима, Патриша мислеше, че той може да има нещо общо със случая. «Ще ти си пя нещо за пиене», каза Джо. Отида при скрина до големия прозорец на гостната. Докато те чаках, успях да намеря запасите ти. Това уиски не е лошо, но според мен нищо не може да се сравни с... Не съм вечерял, каза Пит. Не ми се пие нищо. Той отида в кухнята и отвори хладилника със смътната идея да си приготви нещо за ядене. Там има много хубаво солено говеждо. Купих го от магазин за деликатеси в Сан Франциско, обади се Джо. А също и черен хляб и зелева салата. Става Пити извади яденето. Трябва да тръгваме към Кармел, нямаме много време. Останалите очакват да пристигнем там по-рано. Но ако лъкман не се появи, Търси ли го полицията? Тя уведомена ли е? Не знам. И ти, и като не казахте нищо по въпроса. А не ти ли казах как съм научил за изчезването на Лакман? Попита Пит. Не. Това е ужасно. Пит си отряза две дебели филии от черния. Хляб. Ръцете му трепереха. Защо? Не знам защо. Нима ти не мислиш по същия начин? Шилинг свираме не, може би няма да е толкова лошо, ако някой ма видял сметката. Иначе рискуваме да имаме същия лош късмет всеки ден. Нима това не решава общите ни проблеми. Вдовицата му ще бъде принудена да играе с неговите владения, а нея можем да победим. Познавам добре стила на Доти Лъкман, тя е посредствени грач. Той също си отряза филия хляб и си взе от месото. Видеофонът ти звъня. Ще вдигнеш ли ти? Попита Пит. Чувстваше се ужасно. Разбира се, джостана и отида в гостната. След миг оттам долетя глас му. Здрасти. Става нещо. Гласът бе на Билкеламайн. Искам всички незабавно да дойдат в Кармел. Добре. Сега тръгваме. Шилинг се върна в кухнята. Чух всичко, каза Пит. Остави бележка на Карол. Какво да и кратко напиша? И това ли не знаеш? Напиши и кратко да дойде в Кармел. Нашето споразумение беше, нали си спомняш? Аз да играя вместо нея, но тя да седи зад мен и да наблюдава какво тегля и какво играе всеки ход. Ти и това не помниш, нали? — Не, каза Пит. Тя не беше особено очарована. Джо взе пълтото и шапката си от шкафа. Но ти беше твърдо решен този път да направим първокласна игра. Хайде, време е да тръгваме. Вземи сандвича с говеждото за изпът. Когато излязоха от апартамента и се озуваха на стълбището, срещнаха Карол Гардън. Тя тъкмо му слизаше от асансьора. Лицето и кратко изглеждаше уморено. Когато ги видя, се спря. Е! Попита тя. Предполагам, че вече сте чули. Чухме се с Бил Каламайн, ако имате предвид това, отвърна Шилинг. Имам предвид Лъкман, каза Карол. Тъй като вече се обадих на полицията. Ако искате да го видите, елате долу. Тримата се спуснаха до приземния етаж с асансьора и Карол ги отведе при колата си, паркирана на тротуара зад колите на Джой Пит. Открих го по средата на полета, каза тя скувано, облегната на капака на колата и мушнала ръце в джобовете на пълтото си. Чудех се дали не съм си оставила портмонето в стария ми апартамент, където живеехме с предишния ми съпруг. Бях там днес, за да си взема някои неща, които бях забравила. Пит и Джо отвориха вратата на колата и кратко. Включих осветлението в купето, каза Карол, и го видях. Трябва да се сложили трупа вътре, когато съм паркирала. Пред стария ми апартамент, но е възможно да е станало и по-рано, когато още бях тук, сутринта. Вижте, трупът е долу на пода, извън полезрението на шофьора. Аз го докоснах, когато се опитвах да намеря портмонето си. Тя замълча. Осветлението в колата все още беше пуснато и Пит видя трупа, проснат зад предните седалки. Това несъмнено беше Лъкман. Кръглото му пълно лице нямаше как да бъде сбъркано, въпреки настъпилата смърт. Само, че сега не беше червен далесто. На изкуствената светлина изглеждаше сиво кафяво. Веднага се обадих на полицията, каза Карол, и обещах да ги чакам тук. Някъде далеч в черното небе, над тях прозвучаха сирени. Глава 8 Билке Ламайн застана пред членовете на група, красивата синя лисица и каза, дами, господа, Джерам Лъкман е убит и всички ние сме заподозрени. Такава е ситуацията. В момента не мога да ви кажа повече подробности. Естествено, тази вечер няма да има игра. Силвано Сенгст си схили и каза, не знам кой е направил това. Но който и да е, поздравления. Той продължи да се смее, очаквайки останалите да се присъединят. Престани! Сряза го Фрея. Енгст почервения и каза: Но аз съм прав. Това е най-добрата новина, не най добра новина, че сме заподозрени, възрази бил Каламайн. Не знам кой го е направил и дори дали го е направил някой от нас. И не съм сигурен, че това ще ни бъде от полза. Мисля, че ще имаме огромни законови пречки да си върнем двете владения в Калифорния, които загубихме от него. Знам само, че всичко стана прекалено бързо. Трябва да се посъветваме сирист. Така е, подкрепи го Стюарт Маркс и останалите членове на групата, насядали около масата, закимаха. Всички заедно трябва да найемем адвокат и то добър адвокат. За да ни помогне да се защитим, добави Джак Блау, и да ни посъветва как да си върнем тези две владения. Да гласуваме, предложи Уолт Ремингтън. Няма защо да гласуваме, ядосано възрази Бил Келамайн. Очевидно се нуждаем от адвокат. Полицията ще пристигне всеки момент. Мога ли да попитам, той огледа присъстващите. Ако някой от вас го е направил, наблягам на думата, ако иска ли този човек да си признае сега? Настана тишина. Никой не помръдна. Както и да е, въпросът беше формален, усмихна се Каламайн. Ако някой от нас е убил Лъкман, той, естествено, няма да си признае. Ти да не искаш да си признае. Попита Джак Блоу. Но особено, каза Каламайн и се обърна към видеофона. Ако никой не възразява, ще се обадя на Бърт Барт, моя адвокат от Лос-Анджелис, и ще го попитам дали може да дойде веднага тук. Съгласни ли сте? Той отново ги огледа. Никой не възрази. Добре тогава, заяви Каламайн и започна да набира номера. Шилинг изрече със суров глас. Който и да го е направил и каквито и да са били мотивите му, оставянето на трупа в колата на Карол Гардън е грозна и брутална постъпка. Абсолютно недопустима. Фрес усмихна. Готови сме да оправдаем убийството на Лъкман, но не и оставянето на тялото в колата на мисис Гардън. «В странни времена живеем, знаете, че съм прав, каза и кратко Джушилинг. Фрея свира мене. През това време, застаналият пред видеофона Билка Ламайн каза: Свържете ме с мистер Барт. Спешно е, той се обърна към Карол, която седеше между Пит и Джушилинг на масата в центъра на стаята. Бързам да найм адвокат, защото съм особено загрижен за вашата защита, мисис Гардън. Все пак тялото на убития е било открито във вашата кола. Няма причина, поради която Карол да бъде подозирана повече от когото и да било от останалите, каза Пит. Поне според мен, помисли си той. Защо би направила такова нещо? Пък и веднага, що ме намерила трупа, е уведомила полицията. Джо Шилинг запали цигара и се обърна към него, значи закъснях. Никога няма да имам шанса да взема реванш от късметлията Лъкман. Ако вече не сте взели реванш, промърмори Стюарт Маркс. Какво искате да кажете? Попита Шилинг и го измери с поглед. А вие какво, подяволите, мислите, че искам да кажа? Отвърна Маркс. Междувременно върху екрана на видеофона се бе полявил твърдото. Издължено лице на адвоката от Лос Анджелис Бърт и той вече беше готов да защитава интересите на групата. Ще дойдат в екип, обясняваше той на Бил Келамайн. Един въг и един теранец. Обичайната практика при разследване на сериозни престъпления. Ще пристигна при вас колкото се може по-бързо. Но при всички случаи полетът ще ми отнеме поне час и половина. Имайте готовност и двамата да се окажат отлични телепати, това също е обичайна практика. Но помнете сведенията, получени чрез. Телепатично сканиране не са законни според Теранското правосъдие. Те трябва да бъдат потвърдени със солидни доказателства. Иначе щеше да се наруши конституцията на САЩ, каза Келамайн. Нали гражданите не могат да бъдат принуждавани да свидетелстват против себе си? Точно така, Кимна Барт. Всичките членове на групата бяха млъкнали и слушаха внимателно диалога между Каламайн и адвоката. Полицайите телепати могат да ви сканират и да определят дали сте виновни или невинни, продължи Барт. Разбира се, в съда ще трябва да предоставят доказателства. Но определено ще използват телепатичните си способности в пълната им сила при всеки удобен случай, можете да бъдете сигурни. Рашмурефектът на входната врата звънна и обяви. Отвън има двама господа, които искат да влязат. Полицаи ли са? Попита Стюарт Маркс. Единият е титанец, отвърна рашмурефектът, а другият – теранец. Полицаи ли сте? Последната реплика явно беше насочена към посетителите. Полицаи са. Да ги пуснали? Нека да влязат и да се качат горе, каза Билка Ламайн. След като се спогледа с адвоката. Хората ви трябва да са подготвени за следното нещо. Продължи Барт. Властите имат законното право да разпуснат групата ви до разкриване на престъплението. По принцип се предполага, че подобно решение е профилактична мярка против извършване на бъдещи престъпления от членове на групите, участващи в играта. Но всъщност е наказание за всички, замесени по някакъв начин в престъплението. Разпускане на групата. О, само това не! Възкликна Фрея ужасено. Разбира се, че ще ни разпуснат, каза Джак Блау мрачно. Не знаеше ли? Това беше първата мисъл, която ми хрумна, след като чух за смърта на Лъкман. Сигурен съм, че ще го направят. Той огледа останалите, сякаш търсеше извършилия престъплението. А може и да не ни разпуснат, каза Уолт Ремингтън. Дочу се почукване от към вратата на апартамента. Полицията. Аз по-добре да остана на видеофона, предложи Бърт Барт, вместо да се опитвам да се добера по-бързо до вас. Вероятно така ще ви бъда по-полезен. Той гледаше с интерес от екрана към вратата на стаята. Фрея отвори. На прага стоеше слаб, висок теранец, а до него имаше вък. Теранецът каза: Аз съм Уейт Хоторн. Той им показа черния си кожен портфел, в който се намираха документите им. Въгът се отдъхваше след изморителното изкачване на стълбите. Върху тялото му с конци беше избродирано името му – Баблек. Заповядайте, покани ги бил Келамайн, тръгвайки към вратата. Аз съм председателят на групата, казвам се бил Келамайн. Той отвори вратата по широко и двамата офицери влязоха вътре. Пръв вървеше въгът Еба Блек. Първо искаме да разговаряме с мисис Карол Холд Гарден. Обърна се телепатично към групата Титанецът. Тъй като тялото е намерено в нейната кола. Аз съм мисис Гарден. Карол се изправи и спокойно изчака полицаите да се обърнат към нея. Съгласна ли сте да ви сканираме телепатично? Попита Яуейт Хоторн. Тя се обърна към екрана на видеофона. Съгласете се, посъветва я Бърт Барт. После се обърна към двамата полицаи и поясни. Аз съм Барт, техният адвокат, от Лос-Анджелесъм. Посъветвах моите клиенти, групата Красивата синя лисица, да ви окаже пълно съдействие. Всичките ще се съгласят да ги сканирате телепатично, но много добре знаят, както и вие, че информацията получена по. Този начин не може да бъде използвана в съда. Точно така, каза Хоторн и пристъпи към Карол. Въгът се плъзна бавно след него. Настана тишина. Явно всичко се случило така, както ни го описа по видеофу на Мисис Гардън. обяви бъблек след малко. Тя открила трупа по време на полета и веднага ни уведомила. Следващите му думи бяха предназначени за спътника му. Не откривам никакви признаци Мисис Гардън да е знаела предварително, че трупът е в колата и кратко. Не личи да е имала нещо общо с Лъкман, преди да открие трупа му. Съгласен ли сте? Съгласен съм, каза Бавно Хоторн. Но... Той огледа стаята. Има нещо, свързано с съпруга кратко, мистер Питер Гардън. Бих искал следващият, когато ще сканираме, да бъдете вие мистер Гардан. Пит се изправи. Гърлото му беше пресъхнало. Мога ли да говоря насаме с адвоката ни? Попита той. Не, отвърна Хоторн с приятния си, спокоен глас. Той вече ви посъветва как да се държите и не виждам причини да ви разрешавам. Наясно съм какво ни посъветва, каза Пит. Но ме интересува какви ще бъдат последствията, ако откажа да се сканирам. Той прекоси стаята, застана пред видеофона и погледна въпросително адвоката. Ще станете основният заподозрян, отвърна Барт. Но можете да откажете, това е ваше законно право. Аз не бих ви посъветвал да постъпите по този начин, защото те ще ви преследват безмилостно. И рано или късно все пак ще ви сканират. Мисълта, че някой ще се рови сума ми, ме отвращава, каза Пит. Осъзна, че когато открият амнезията му, ще решат, че той е убил Лъкман. А може би наистина беше той? Тази очевидна възможност го зашемети. Какво е решението ви? Попита Хоторн. Вие, вероятно, вече сте започнали да ме сканирате, каза Пит. Разбира се, Барт беше прав. Ако откажеше, те така или иначе ще да го сканират, ако не сега, по-късно. Така, че продължавайте, добави той. Чувстваше се изтощен, беше му лошо. Пристъпи към полицаите и застана на място, пъхнал ръце в джобовете. Мина известно време. Всички мълчаха. Изясних си за какво мисли мистер Гардан, обърна се въгът към колегата си. А вие? И аз, Кимна Хоторни, попита Пит, не си спомняте нищо от днешния ден, нали? Възстановили сте събитията по думите на колата си или поне така смятате? Можете да. Разпитате и разморе на колата ми. Колата ви е уведомила, продължи бавно Хоторн, че днес сте посетили бъркли. Но вие всъщност не знаете дали целта ви е била да видите лъкман, и ако е така, дали сте го видели или не. Нямам никаква представа как е блокирана тази част от спомените ви и дали сте я блокирали сам. И ако е така, как сте го постигнали? Не мога да отговоря на въпросите ви, каза Пит. Разбира се, вие знаете това. Всеки, който замисля сериозно престъпление, знае, че ще бъде разследван от телепати, произнесе Сухо Хоторн. Той трябва да намери някакво противодействие и едва ли може да се измисли нещо по подходящо от частична амнезия, която да блокира спомените му за периода на престъплението. Той се обърна към Бъблек и каза, предполагам, че ще трябва да арестуваме мистер Гарден. Най-вероятно, отвърна въгът. Но първо трябва да сканираме останалите. Следващите му мисли бяха насочени към цялата група. Вашата организация се разформирова. От този момент ви се забранява да се събирате заедно с цел да играете блъв. Настоящата забрана въжи, докато не бъде разкрит обиецът на Джерам Лъкман. Всички инстинктивно се обърнаха към екрана на видеофона. Законно е, рече Барт. Както ви предупредих. Явно се беше примирил с поражението. Протестирам от името на групата, каза Бил Каламайн на полицаите. Хоторн свира мене. Не изглеждаше особено притеснено от протеста му. Открих нещо необичайно, съобщи въгът на колегата си. Моля, сканирайте останалата част от групата и кажете какво мислите. Хоторн кимна и бавно обиколи стаята, спирайки се при всеки човек, после се върна при въга и каза, прав сте. Мистър Гардън не е единственият, който не може да си спомни какво е правил днес. Общо шест човека от тази група имат подобни пропуски в памета. Мисис Ремингтън, Мистър Гейнс, мистер Енгст, Мисис Енгст, Мисис Каламайн и мистер Гардън. Никой от тях не е с непокътнати спомени. Пит Гардън смаяно огледа останалите петима и по израженията им разбра, че полицаят е прав. Те бяха в същата ситуация като него. И вероятно също като него допреди малко всеки от тях беше вярвал, че само той има проблем. Ето защо не бяха обсъждали странната си амнезия. В момента, каза Хоторн, поради възникналите. «Ослужнения, не сме в състояние да установим самоличността на обиеца на Лъкман. Но съм сигурен, че ще го открием». Просто това ще ни отнеме повече време. Той изгледа групата мрачно и заплашително. Дженис Ремингтън и Фрей Гейнс отидоха в кухнята да направят кафе. Останалите продължаваха разговора си с детективите в госната. Как е бил убит Лакман? Попита Пит. Явно са гореща игла, отвърна Хоторн. Ще трябва да изчакаме аутопсията за поподробна информация. А какво е това гореща игла? Попита Джак Блау. Вид лично оръжие, останало от войната, обясни Хоторн. След приключване на бойните действия е било изето, но много от военнослужащите са запазили своите горещи игли и ние от време на време се сблъскваме с употребата им. Стреля с лазерен лъч и е доста точно дори от голямо разстояние, стига да няма прегради по пътя. Жените донесоха кафето. Хоторн си взе чаша и седна. Блек отказа. Бърт Барт попита от екрана на видеофона. Мистър Хоторн, кого възнамерявате да задържите? И шестимата ли са с заличени спомени? Бих искал да чуя отговора ви, защото скоро ще трябва да прекъсна връзката. Имам и други ангажименти. Предполагам, че ще трябва да задържим шестимата и да пуснем останалите. Приемливо ли е това за вас, мистер Барт? Ситуацията явно забавляваше хоторн. Нямат право да ме задържат без да повдигнат обвинение, възмути се Миси Сенгст. Могат да ви задържат, вас и когато други го пожелаят, за 72 часа, поясни Барт. За разследване. Има няколко формални основания, на които могат да се позоват. Така че съпротивата е безсмислена, Миси Сенгст. В края на краищата била убит човек. Това е сериозна работа. Благодаря ви за помощта, мистер Барт, каза бил Каламайн, както се стори напит, с известна доза ирония. Бих искал да ви попитам още нещо. Можете ли да предприемете действия за възстановяване на правото на групата ни да се събира и да участва в играта? Ще видя какво може да се направи, каза Барт. Дайте ми малко време. Имаше подобен случай миналата година в Чикаго. Тамошната група беше разпусната за няколко седмици и те, естествено, се обърнаха към съда. Доколкото си спомням, спечелиха процеса. Във всеки случай аз ще се заема с въпроса. Барт прекъсна връзката. Колко? Хубаво направихме, каза Джим Блау, че си наехме законен адвокат. Изглеждаше оплашена и се стремеше постоянно да е поблизо до съпруга си. Продължавам да твърдя, че ни провървя, каза Силвано Сенгст. Лъкман щеше да ни схвърли всичките от играта. Той се ухили на двамата полицаи. Може и аз да съм го направил. Както казахте, не си спомням. Честно казано, ще съм доволен, ако съм бил аз. Явно изобщо не се страхуваше от полицията. Пит му завидя. Мистър Гардан, каза Хоторн. Улових много интерес на ваша мисъл. Рано сутринта сте били предупреден от някого, не мога да видя от кого, че сте способен да извършите насилствено действие, свързано по някакъв начин с Лъкман. Нали не греша? Той си справи и се доближи до Пит. Бихте ли си помислили колкото може поясно за този разговор? Тонът му беше дружелюбен. Това е нарушаване на правата ми, възрази Пит. Искаше му се адвокатът още да е на видеофона. Веднага след като Барт бе прекъснал връзката, отношението на полицията се бе втвърдило. Сега групата беше изцяло в тяхна власт. Не е точно така, каза Хоторн. Ние се ръководим от много правила. Дори това, че работим по двойки, е въведено с цел да защити правата на хората, които разследваме. А всъщност само ни пречи да си вършим работата. А вие също ли смятате, че групата ни трябва да бъде разпусната, попита Бил Калачайн, или това е само негово мнение? Той кимна към бъблек. Изцяло поддържам мнението му за разпускане на «красивата синя лисица», каза Хоторн. Независимо от това, какво ви подсказват вродените ви предразсъдаци. «Напразно си губиш времето, като го опрекваш за сътрудничеството му с ваговете», каза Пит. Очевидно Хоторн беше свикнал да се отнасят така с него. Вероятно се сблъскваше с това навсякъде, където изпратеха екипа. Джоши Линг се приближи до Пит и прошепна: Не ми хареса този Бърт Барт. Предаде се прекалено лесно. Един добър адвокат щеше да бъде по-агресивен и да ни защитава по-ефективно. Сигурно, съгласи се си Пит. И той мислеше така. Имам своя адвокат в Ню Мексико. Казва се Лерт Шарп. Познавам го като професионалист и като човек от много години. Начинът му на действие е коренно различен от този на Барт. И тъй като явно иска да те арестуват, предпочитам да се обърна към Шарп. Вместо към адвоката на Келамайн. Сигурен съм, че ще успее да те измъкне. Проблемът е в това, отвърна Пит, че в много ситуации все още в сила военният закон. Договорът между теранците и титанците беше военен. Пит бе песимистично настроен. Ако полицията реши да ни задържи, вероятно нищо не може да и кратко попречи, продължи той. Нещо не беше наред. Някаква огромна сила беше влязла в действие и вече бе поставила в тежка ситуация шестима от членовете на групата. А кой знае какъв бе пределът на възможностите и кратко? Ако някой бе в състояние да ги лиши от спомените им за днешния ден. Съгласен съм с вас, мистер Гардан, уведоми го въгът Блек. Случаят е уникален и заплетен. До сега не сме се срещали с нищо подобно. Случвало се хора, желаещи да избегнат сканирането, да се подложат на електрошок и да унищожат отделни клетки от мозъка. Но сега, изглежда, си имаме работа с нещо друго. Откъде може да сте толкова сигурен? Попита Стюарт Маркс. Може тези шестимата да действат заедно и да са си набавили електрошокова апаратура, тя може да се намери едва ли не при всеки психиатър и във всяка психиатрична клиника. В наши дни не е трудно да се издири каквато и да било техника. Той изгледа враждебно: Виждате ли какво направихте? Заради вас наказаха цялата група. Заради мен. Попита пит. Заради вас шестимата. Маркс изгледа и останалите подозрени. Очевидно един или повече от вас са убили Лъкман. Преди да го направите, трябвало да проучите юридическия аспект на ситуацията. Не сме убивали Лъкман. Възрази миси Сенгст. Вие просто не знаете това, каза Стюарт Маркс. Не си го спомняте. Нали? И сега се чудите какво искате повече. Да си спомните какво ви се случило или да не си спомняте. Маркс, изрече бил с следен глас, по дяволите, нямаш моралното право да се държиш по този начин. Какво искаш да постигнеш, като обвиняваш колегите си по група? Настоявам да продължим да действаме заедно и няма да позволя да бъдем разбити по този начин. Ако започнем да се борим помежду си и да се обвиняваме на основателно, полицията ще получи възможност. Той млъкна. Ще получи възможност за какво? Попита Хоторн. Да открия убиеца? Точно това имаме намерение да направим и вие го знаете. Келамайн се обърна. Към групата. Продължавам да настоявам да се държим заедно, независимо дали сме с непокътнати спомени или не. Ние все още сме група и нека обвиненията ги повдига полицията. Това не е наша работа. Следващите му думи бяха адресирани към Стюарт Маркс, ако още веднъж постъпиш така, ще поискам да се гласува за отстраняването ти от групата. Това е незаконно, отвърна Маркс. И ти го знаеш. Ще продължа да твърдя това, което казах, един от тези шестима човека е убил Лъкман и не виждам защо трябва да го защитаваме. Това ще доведе до окончателно разпускане на групата ни. В наш интерес е обиецът да бъде разкрит. Тогава ще можем да възобновим играта. Който и да убил Лъкман, каза Уолт Ремингтън, той не го е направил заради себе си, а заради всички нас. Може и да е била индивидуална постъпка, индивидуално решение, но печелим всички ние. Този човек спаси кожите ни. Аз съм благодарен и смятам, че от етична гледна точка ще е отвратително, ако някой от членовете на групата започне да помага на полицията за разкриването му. Разтреперан от ярост, той изгледа Стюарт Маркс. Ние не харесвахме Лъкман, каза Джейм Блау, и ужасно се страхувахме от него, но това не дава право на някого да го убива от името на групата. Аз съм съгласна с Стюарт. Трябва да си сътрудничим с полицията за разкриването на извършителя. Да гласуваме, предложи Силванус Енгст. Да, съгласи се Карол. Трябва да определим политиката на групата. Дали ще сме заедно или ще се предаваме един друг? Аз мога да ви кажа веднага за какво ще гласувам. Ще бъде абсолютно погрешно за всички нас да нямате избор, мисис Гардан, прекъсна полицаят Луайт Хоторн. Трябва да си сътрудничите с нас. Такъв е законът. Можем да ви принудим да му се подчинявате. Съмнявам се, каза бил Келамайн. Искам да се свържа с адвоката си в Нью Мексико, каза Джо Шилинг. Той прекоси стаята, отида при видеофона и започна да набира номера. Мистер Хоторн, попита Фрея, има ли някакъв начин да бъдат възстановени липсващите спомени? Не, ако са били унищожени съответните мозъчни клетки, отвърна полицаят. аз подозирам, че нашият случай е точно такъв. Малко вероятно е тези шест члена на красивата синя лисица да се изгубили едновременно памета си заради нервен срив. Той издържано се усмихна. Моят ден беше възстановен в доста голяма степен от ръшмурефекта на колата ми, каза Пит. Не съм спирал близо до психиатрична клиника, където бих могъл да се подложа на електрошок. Спирали сте при щатския колеж в Сан-Франциско, каза Хоторн. Във факултета им по психология има електрошоково оборудване. Може да сте се възползвали от него. А останалите петима? Попита Пит. За разлика от вашия случай, при тях денят не е възстановен от на колите им, отвърна полицаят. А и при вас има големи пропуски. Много действията ви са абсолютно неясни. Свързах се с Шерц, каза Джошилинг. Искаш ли да говориш с него, Пит? Вече му описах набързо ситуацията. Един момент, мистер Гардън, внезапно се обади въгът. Той се посъветва телепатично с колегата си, след което продължи. Мистер Хоторн и аз решихме да не арестуваме никой. Няма преки доказателства, че някой от вас е участвал в престъплението. Но ако ви пуснем, трябва да се съгласите да носите дрънкало със себе си през цялото време. Можете да се посъветвате с адвоката си, мистер Шерп, дали това е приемливо. Какво, подяволите, е това, дрънкало? Попита Джушилинг. Проследяващо устройство, отвърна Хоторн. Ще ни информира постоянно къде се намира всеки от заподозрените. А той има ли телепатични свойства? Попита Пит. Не. Отговори Хоторн. Макар, че ми се щеше да има. Лерт Шарп, младолик и енергичен мъж, се обади от екрана на видеофона. Чух предложението и, без да навлизам в подробности, съм склонен да го квалифицирам като грубо потъпкване на правата на тези хора. Както желаете, каза Хоторн. Тогава ще трябва да ги арестуваме. Ще ги измъкна от ареста веднага, отвърна Шарп. И се обърна към Пит. Не позволявайте да ви слагат никакви проследяващи устройства, а ако намерите такива по себе си, веднага ги унищожете. Веднага излитам към вас. За мен е очевидно, че правата ви грубо се нарушават. Джоши Линк се обърна към Пит. Искаш ли той да ти бъде адвокат? Да. Аз също ще трябва да се съглася, каза Бил Келамайн. Изглежда ми порешителен от Барт. Той се обърна към цялата група и обяви. Предлагам да наемем Шарп да защитава интересите на групата. Всички вдигнаха ръце. Предложението бе прието. Тогава, доскоро, каза Шарп и прекъсна връзката. Бива си го, каза Шилинг и се настани в едно от креслата. Пит се почувства малко по-добре. Приятно е да знаеш, помисли си той, че някой е на твоя страна и се бори решително. Членовете на групата живнаха. Вече започваха да излизат от шока. Имам предложение, обяви Фрея. Предлагам да свалим Бил Келамайн от поста му и да си изберем нов председател. Някой по-енергичен. За защо? Смаяно попита Бил Келамайн. Защото ти ни натреса онзи безполезен адвокат, отвърна Фрея. Този бърт-барт, който направо ни хвърли в ръцете на полицията. Вярно е, каза Джим Блау, но по-добре да си остане председател, отколкото да си създаваме допълнителни проблеми. Но проблемите, възрази Пит, са нещо, което вече не можем да избегнем. Затънали сме до гуша в проблеми. След кратка пауза той добави, подкрекем предложението на Фрея. Групата не беше подготвена за подобно нещо. Надигна се ропот. Да гласуваме, каза Силвано Сенгст. И добави, съгласен съм с Пит. Гласувам за смяната на Келамайн. Бил Келамайн се втренчи в Пит и изрече дразгаво. как можа да подкрепиш подобно предложение? Наистина ли искаш по-енергичен председател? Аз мисля, че не искаш. Защо не? Попита Пит. Защото, изрече Келамайн спламнало от гняв лице, лично ти ще изгубиш страшно много. Какво ви накара? Да кажете това. Попита детектив Хоторн. Пита убил Джерам Лъкман, каза Келамайн. Хоторн се намръщи и попита. Откъде знаете това? Той ми се обади рано сутринта и каза че ще го извърши, отговори Келамайн. Ако ме сканирате по-задълбочено, ще установите, че ви казвам истината. Не е много надълбоко в мислите ми. Хоторн замълча за момент, сканирайки Келамайн. После се обърна към групата и каза замислено, той казва истината. В мозъка му действително има такъв спомен. Но този спомен го нямаше там преди малко, когато го сканирах за първи път. Той погледна към партньора си, Еба Блек. Така е, нямаше го, потвърди въгът. Аз също го сканирах. Но сега очевидно е там. И двамата се обърнаха към Пит. Глава 9. Не мисля, че ти си убил Лъкман, Пит, каза Джошилинг. Не мисли че си се обадил на билка Ламайн и си му казал, че имаш такова намерение. Смятам че някой или нещо манипулира мозъците ни. Първоначално онзи спомен го нямаше в мозъка на Келамайн, нали двете ченгета го сканираха. Той замълча. Двамата се намираха в палатата на правосъдието в Сан-Франциско и вече цял час чакаха предявяването на обвинение. Кога очакваш да дойде Шарп? Попита Пит. Всеки момент. Шилинг стана да се разтъпче. Келамайн очевидно беше искрен. Той вярва, че наистина имал такъв разговор с теб. Надолу по коридора на стана Суматоха и се появи Лерд Шарп. Беше с обемисто синьо пълто и носеше кофарче. Тръгна към тях. Вече говорих с окръжния прокурор. Накарах го да промени обвинението от убийство в омишлено укриване на сведения от полицията. Изтъкнах че сте настойник с владения в Калифорния и можете да бъдете пуснат под гаранция. Сега ще оформим документите и ще ви освободят. Благодаря, каза Пит. Това ми е работата, каза Шарп. В края на краищата, за това ми плащате. Разбрах, че е имало смяна в ръководството на групата ви. Кой е новият ви председател на мястото на Келамайн? Бившата ми съпруга, Фрея Гарден Гейнс, каза Пит. Бившата? Попита Шарп, слагайки ръка на ухото си в знак, че не е дочул. Както и да е, въпросът е ще убедите ли групата да ме наеме, така че да поделите помежду си плащането на таксата ми или ще защитавам само вас? Няма значение, каза Джошилинг. И в двата случая гарантирам, че ще си получиш. Парите? Питам, каза Шарп. Защото таксата ми ще бъде различна в зависимост от това, дали защитавам отделен човек или цялата група. Той погледна часовника си. Добре, нека да оформим документите и да отидем да обсъдим ситуацията в някое кафене. Чудесно, Кимна Шилинг. Нали ти казах, обърна се той към Пит, бива си го. Без нямаше да те пуснат под гаранция. Знам, напрегнато изрече Пит. Позволете ми да ви попитам директно, каза Лерт Шарп на Седналия от другата страна на масата Пит, вие ли убихте късметлията Джеръм Лъкман? Не знам, отвърна Пит. И обясни защо. Шест човека, казвате, намръщи се Лерт Шарп. Боже мой, какво става? Значи вие може да сте го убили? Вие или някой от останалите, или дори всички заедно? Той си взе бучка захар. Трябва да ви съобщя една лоша новина. Вдовицата на Лъкман, Дути, оказва голям натиск върху полицията. Това означава, че ще се опитат колкото се може по-бързо да намерят виновен и да го предадат на военен съд. Дяволите да го вземат е договор с въговете, никога няма да се отървем от него. Това е ясно, отвърна Пит. Чувстваше се страшно уморен. Полицията ми даде копия от рапорта на офицерите, водещи разследването, продължи шарп, отваряйки кофарчето си. Трябваше да задействам някои връзки, но успях да го получа. Той извади от кофарчето обемиста папка с документи, отмести кафето си в страни и я остави на масата. Вече го прегледах набързо. Онзи Баблек е открил в спомените ви срещата с жена на име Патриша Маклейн, която ви е казала че всеки момент ще извършите насилствено действие, свързано с смъртта на Лъкман. Не, възрази Пит. Свързано с смърт и с Лъкман. Изобщо не е едно и също. Адвокатът го изгледа проницателно. Абсолютно прав сте, мистър Гарден. Той се върна към документите. Лерт, каза Джо, на практика те не разполагат с реални доказателства против Пит. Само сонзи онзи в спомен на Келамайн, да, с нищо не разполагат, ким на Шарп. Ако не броим амнезията, която имат мистер Гардан и още пет човека. Проблемът е, че сега ще започнат да ровят около вас и да търсят компрометиращи факти, изхождайки от предположението, че сте виновни. А щом гледат на нещата от тази позиция, Бог знае какво са способни да открият. Казвате, че според. Колата ви по някое време през деня сте били в бъркли, където е бил отседнал лъкман. Не знаете защо сте ходили там, не знаете дори дали сте успели да го видите. Божичко, може и вие да сте го направили, Гардън. Но за сега ще приемем, че не сте. Има ли някой, когато вие лично подозирате? И ако има, защо? Никого не подозирам, отвърна Пит. Случайно подочух някои неща за Бърд Барт. Адвоката на мистър Келамайн, каза Шарп. Той е отличен специалист. Ако сте сменили Келамайн заради Барт, сте сгрешили. Барт е много предпазлив, но щом веднъж се захване за нещо, нищо не може да го спре. Пит и Джошилинг се спогледаха. Както и да е, каза Шарп, жребият е хвърлен. Мисля, че най-добрият ни следващ ход, мистер Гардън, ще бъде да открием унази ваша приятелка с псионичните способности, Пат Маклейн, да видим какво сте правили заедно днес и какво е видяла в ума ви през това време. Добре, съгласи се Пит. А ще може ли да отидем при нея веднага? Попита Шарп, докато прибираше документите в кофарчето и се изправяше на крака. Едва 10 часа е, може и да хванем преди да си е легнала. Пит също се изправи и отвърна, има малък проблем. Тя е омъжена. Никога не съм се срещал с съпруга и кратко, разбирате, нали? Адвокатът кимна, ясно. Той се замисли. А дали тя ще пожелая да дойде тук, в Сан-Франциско? Сега ще и кратко позвъня. Ако не се съгласи, сещате ли се за някое друго място? Само да не е в твой апартамент, Пит, каза Джошилинг. Карол е там. Той погледна пит мрачно. Аз имам подходящо местенце. Сигурно не си спомняш, но ти ми го намери в настоящото ти владение Сан Анселмо. На около две мили от твоя апартамент е. Ако искаш, аз ще позвъня на Пат Маклейн, тя несъмнено ме помни. Двамата с Александър, съпруга ти кратко, са си купували плочи на Юси и Бьорлинг. От мен. Ще помоля да се види с нас в апартамента ми. Юси Бьорлинг, 1911-1960, шведски оперен певец, тенор. Бел Прев. Добре, каза Пит. Джоши отиде отида при видеофона в задната част на ресторанта, за да се обади. Прекрасен човек, каза Шарп, докато двамата спит чакаха. Да, съгласи се Пит. Мислите ли че той е убил Лъкман. Поразен, Пит вдигна глава и погледна адвоката. Не се стряскайте, изрече спокойно Шарп. Питам просто от любопитство. Вие сте моят клиент, Гардан. И тъй като съм. Професионално заинтересован, всеки, свързан с вас, се превръща в заподозрян за мен, дори Джо Шилинг, когато познавам от 85 години. Вие сте от старите жители, Попита Пит, изненадън. С своята енергичност Шарп му изглеждаше на не повече от 40 или 50. Да, отвърна Шарп. И аз съм от вашето поколение. На 115 години съм. Той замислено смачка на топка празната кибрита на котийка. А Шилинг би могъл да го направи. Той мрази лъкман от години. Нали знаете историята, как късметлията разорил Джо? И защо е чакал до сега? Шарп хвърли поглед към Пит и каза, Шилинг е дошъл тук да играе с Лъкман отново, нали? Била убеден, че ще победи, ако двамата се срещнат отново на игралната маса. Повтарил си е това през всичките тези години, след като късметлията го е победил. Може би Джо наистина е дошъл тук, за да играе с твоята група срещу Лъкман, но нервите му не са издържали. Може да открил в последния момент, че все пак не е по силите му да победи Лъкман или най-малкото да се изплашил. Разбирам, каза Пит. Но за него нямало връщане назад, той бил длъжен да играе и да победи Лъкман, не само заради себе си, но и заради приятелите си. А знаел, че просто не може да го направи. Какво друго му е оставало, освен? Шарп млъкна. Джо Шилинг бе тръгнал през полупразния ресторант обратно към мястото си. Разбира се, това е просто заслужаваща внимание хипотеза, каза Шарп и се обърна към приближаващия Шилинг. За каква интересна хипотеза става въпрос? Попита Джо, сядайки на мястото си. Че някаква ужасно могъща организация е манипулирала мозъците на част от членовете на красивата синя лисица, превръщайки ги в послушен инструмент на своята воля. Малко проувеличаваш, каза Шилинг, но мисля, че ситуацията е горе-долу такава. Както вече каза на Пит. Какво каза Пат Маклейн? Попита Пит. Ще дойде тук, отвърна Джо. Така, че може да си поръчаме по още едно кафе. Ще пристигне след около 15 минути. Беше си легнала. След половин час Пат Маклейн, Облечена с леко войнишкояке, памучни панталони и обувки на нисък ток, влезе в ресторанта и тръгна към масата им. — Здравей, Пит, каза тя. Лицето й кратко изглеждаше бледо, а очите — неестествено големи. — Мистер Шилинг, кимна тя на Джо. — И? Тя изучаваше с поглед Лерт Шарп, докато сядаше. — Аз съм телепът, нали знаете, мистър Шарп? — Да. Виждам, че знаете, вие сте адвокатът на Пит. Чудя се, помисли си Пит, как телепатичните и краткоспособности биха могли да ми помогнат в този случай, ако изобщо могат да ми помогнат. Не се съмнявам, Шерп, но по никакъв начин не мога да приема хипотезата му относно Джушилинг. Пад Пат го погледна и каза, ще направя всичко, каквото мога, за да ти помогна, Пит. Гласът и кратко беше тих и спокоен, тя се контролираше напълно. Паниката от преди няколко часа беше изчезнала. Значи не помниш нищо от онова, което се случи между нас този следобед? Не, призна си той. Е, добре, каза Пат, аз и ти си прекарахме удивително хубаво за хора, които имат бракове с други лица. Когато се видяхте следобед, попита Шарп, в ума на Пити имаше ли нещо, свързано с късметлията Лъкман? Да, отговори тя. Огромно желание лъкман да умре. Значи не е знаял, че лъкман вече е мъртъв, каза Джо. Така ли е? Попита е шарп. Пад кимна. Той беше ужасно оплашен. Усещаше, че тя се поколеба. Той усещаше, че Лъкман може да победи Джо отново, както е направил преди години. Пит беше пред психичен срив. Искаше да се откъсна от всичко, свързано с Лъкман. Но предполагам, че не е планирал да го убие. Попита Шарп. Не, отвърна Пат. Ако установим, че в един и половина Лъкман вече е бил мъртъв, попита Шилинг, това ще освободи Пит от подозрение? Вероятно, отговори Шарп. И се обърна към Пат. Ще потвърдите ли това в съда? Да, кимна тя. Независимо от това, какво ще отношението на съпруга ви, след кратка пауза тя отново кимна. И ще позволите на телепатите от полицията да ви сканират? Попита Шарп. О, Господи! Възкликна тя и се отдръпна назад. Защо не? Попита Шарп. Нали казвате истината? Дда, каза пат. Но тя размаха ръце. Там има още толкова много неща, лични неща. Каква ирония, каза Шилинг с физиономия. Като телепатка цял живот се ровите в личните неща на хората, но щом стане въпрос вас да ви сканира телепат, но вие не разбирате. Възклик на пат. Много добре разбирам, каза Джо. Вие и Пит сте имали среща днес. Между вас има нещо. Нали? И нито вашият съпруг... Нито жената на Пит знае това. Но такъв е животът, вие го съзнавате много добре. Ако позволите на телепатите от полицията да ви сканират, вероятно ще спасите живота на Пит. Не си ли заслужава това сканирането? Или може би не казвате истината и те ще го открият? Казах ви истината, каза Патя Досано, очите й кратко блестяха. Но не мога да позволя на телепатите от полицията да ме сканират. Тя се обърна към Пит. Съжалявам. Може би някой ден ще научиш защо постъпвам така. Не е свързано с теб или с мнението на съпруга ми. Всъщност няма какво да крия от него. Ние просто се видяхме, разходихме се, обядвахме, после ти си тръгна. Джо, каза адвокатът проницателно, това момиче явно се е забъркало в нещо незаконно. И ако полицията сканира, здравата ще загази. Пат не каза нищо. Но по изражението на лицето и кратко си личеше, че точно така адвокатът беше прав. В какво ли се е забъркала? Зачуди се Пит. Странно, никога не би допуснал подобно нещо за нея. Пат Маклейн изглеждаше толкова затворена, толкова отчуждена, може би това е поза, отвърна тя, прочела мислите му. Значи не можем да ви накараме да свидетелствате в полза на Пит, въпреки, че думите ви ще са пряко доказателство. Че той не е знаел за смъртта на Лъкман? Той е изгледа внимателно. Чух по телевизията, каза тя, че Лъкман май е бил убит по-късно през деня, поблизо до времето за вечеря. Така че, пат разпери ръце, моите показания не биха помогнали. Наистина ли чухте такова нещо? Попита Шарп. Странно. Аз слушах нацкец по пътя от Ню Мексико до тук и според него часът на смъртта на Лъкман още не е установен. Настана тишина. Много е лошо, изрече язвително Шърп. че ние не можем да четем мислите ви така, както вие четете нашите, мисис Маклейн. Сигурно щяхме да открием доста интересни неща. Този клоун нацкец. Възклик на път. Та той не е новинар а поп-певец и дисководещ. И неговите така наречени последни новини понякога закъсняват с 6 часа от реалните събития. Тя спокойно извади цигара и я запали. Излезте навън, намерете вестникарски автомат и си купете вечерното издание на Кроникъл. Сигурно новината ще има там. Няма значение, каза Шарп. Така или иначе, вие няма да дадете показания в полза на клиента ми. Тя се обърна към Пит и каза: Прости ми. По дяволите, каза Пит, щом не можеш да свидетелстваш, значи не можеш. Във всеки случай той беше склонен да повярва на думите и кратко относно установяването на късния част на смъртта. В какъв вид незаконна дейност би могла да се забърка красива жена като вас? Попита е Шарп. Пат не отговори. Ако се вдигне шум по този въпрос, продължи адвокатът. Властите ще пожелаят да ви сканират, независимо от това дали ще свидетелствате или не. Престанете, каза му Пит. Шарп го погледна и свира мене. Както кажете? Благодаря ти, Пит. Тя продължи да пуши мълчаливо. Имам една молба към вас, мисис Маклейн, каза Шарп след малко. Вероятно вече сте разбрали от мислите на мистер Гардън, че още пет от членовете на... Красивата синя лисица имат аналогична мнезия, свързана с събитията от днешния ден. Да, Ким напад. Несъмнено, те ще се опитат да открият какво са правили през деня по примера на мистер Гордън и ще разпитат рашмур ефекта на различни устройства. Ще можете ли да сканирате тези пет човека, да речем утре и да ни разкажете какво са научили? Защо? Попита Джо. Не знам защо, отвърна Шарп. И няма да знам, докато мисис Маклейн не ни даде информацията. Обаче, той се поколеба. Намръщи се, хапейки долната си устна. Бих искал да разбера, дали пътищата на тези шест човека са се пресичали по някое време през деня. През периодите, за които сега не си спомнят. Ще ни кажеш ли каква е оперативната ти хипотеза? Попита Джо. Не изключено и шестимата да са действали съвместно. Като всеки изпълнявал своята част от сложен, добре подготвен план. Те може да са го разработили по някое време в миналото и да са премахнали и този спомен с електрошок. Джошилинг направи кисела физиономия и каза, но допреди два дните не са знаели, че късметлията Лъкман ще дойде при тях. Смъртта на Лъкман може да е само част от поглобална стратегия, каза Шарп. Неговото присъствие тук може да е объркало няколя вече задействана операция от този по план. Какво ще кажете по въпроса, Пит? Ще кажа, че вашата версия е още по-объркана, отколкото е ситуацията в действителност, отвърна Пит. Възможно е, каза Шарп. Но явно е било необходимо шестима души да бъдат ослепени ментално точно днес, при положение, че изглежда двама или трима щяха да са достатъчни. Мисля, че разследването на убиеца плюс още двама души щеше да е достатъчно трудно. Разбира се, може и да греша. Който и да стои зад това, може да е поступил по този начин просто от предпазливост. Някой майстор в играта, каза Пит. Моля. Попита Шарп. А, да. Имате предвид блъфа. Играта, в която Мисис Маклейн никога вече няма да участва, защото е прекалено талантлива. Играта, заради която Джушилинг загуби положението си в обществото, а Лъкман – живота си. Не намали ли това убийство до някъде вашата ожесточеност, мисис Маклейн? Може би в края на краищата ще се окаже, че извън играта не е чак толкова зле. Откъде знаете за моята ожесточеност? Попита Пат. Не сме се виждали никога порано, нали? Или ожесточеността ми е толкова добре известна? Научих всичко от полицейския рапорт. Шарп потупа с длан коженото кофарче. Полицаите са го извлекли от ума на пит. Адвокатът се усмихна. Нека сега да ви попитам още нещо, мисис Маклейн. Като човек с способности, вие поддържате ли връзка с много други псионици? Понякога отвърна пат. Сигурно знаете от първа ръка какъв е диапазонът на псионичните способности. Всички ние знаем за телепатите, ясновиците, психокинетиците, но как стоят нещата с порядко срещаните таланти? Например, има ли псисили, способни да променят психиката на хората? Някакъв вид ментална психокинеза? Не, отвърна път. Доколкото знам, не. Разбрахте. Същността на въпроса ми, нали? Да, кимна тя. Но според моите познания в тази област, а те не са кой знае колко големи, няма си сили, способни да предизвикат амнезия у шест члена на красивата синя лисица, нито пък да променят спомена на Билке Ламайн за това, какво му е говорил Пит. Твърдите, че познанията ви не са особено големи, каза Шарп, гледайки я внимателно в очите. Значи не е невъзможно такива сили, или такива псионици, да съществуват? Но защо му е на някой псионик да убива Лъкман? Попита Пат. А защо му е на когото и да било да убива Лъкман? Усмихна се Шерп. Но въпреки това някой го е убил. Но този някой е бил от красивата синя лисица. А те са имали причини. Никой от членовете на... Красивата синя лисица не в състояние да изтрие спомените на шест човека, тихо отвърна Шарп. И да промени спомените на седми. А чували ли сте за някого, който е в състояние да направи това? Попита Пат. Да, каза Шарп. По време на войната и двете страни се използвали технологии от този вид. Разработването им е започнало през средата на 20 век със съветските методи за промиване на мозъци. Ужасно, потръпна пад. Един от най-лошите периоди в историята ни. На вратата на ресторанта се появи вестникарски автомат с вечерното издание на Кроникъл. Неговият рашморефект вряскаше. Специална статия за убийството на лъкман. В ресторанта вече не беше останал никой освен тях. Автоматът ги забеляза и се насочи към масата им, като продължаваше да врещи. Самостоятелно разследване на. Кроникъл разкрива нови поразяващи подробности за престъплението, които не са отразени в икземинер и в енюскол бюлетин. Автоматът размаха вестника пред очите им. Шарп извади монета, пусне е в процепа на машината и веднага получи вестника, а колелцата на автомата го понесоха обратно към улицата, за да преследва други купувачи. Какво казват? Попита Пат, докато Шарп четеше за главната статия. Вие бяхте права, Кимна Шарп. Убийството е извършено късно след обед. много преди мисис Гардън да намери трупа в колата си. Така, че ви дължа извинение. Може би пак притежава и способности на ясновидец, каза Джошилинг. Когато тя ни каза новините, те още не бяха отпечатани. Тя предвиди какво ще пише. вестника преди излизането му. Колко полезна би била във весникарския бизнес? Никак не е смешно, каза Пат. Ето такива неща превръщат псиониците в циници. Никога не ни се доверяват, каквото и да направим. Нека да отидем някъде, където можем да си поръчаме по питие, предложи Джо. Знаеш ли някой хубав бар в района на Залива, пит? Трябва да познаваш обстановката тук, ти си изискан гражданин и космополит. Можем да отскочим до «Пияния лимон в Бъркли», отговори Пит. На почти два века е. Или по-добре да не ходя в Бъркли? Последните му думи бяха отправени към адвоката. Шар потвърна, не виждам причина да го отбягвате. Няма да се сблъскате с Доти Лъкман в бара, това е сигурно. Нали Бъркли не предизвиква във вас някакви лоши чувства? Не, отвърна Пит. Ще трябва да се прибирам, каза Патриша Маклейн. Лека нощ. Тя се изправи на крака. Пита и спрати до колата. Когато излязоха от ресторанта и се озуваха в нощния Сан-Франциско, той и кратко каза, благодаря ти, че дойде. Тя се спря на тротуара до колата си, хвърли цигарата си и я подритна с свръхчето на обувката си. Каза. Пит, дори ако си убил Лъкман или си помогнал за убийството му, аз все още искам да те опозная по-добре. Так му бяхме започнали да научаваме някой неща един за друг този следобед. И аз много те харесвам. Тя му се усмихна. Колко неясно е всичко. Вие, побъркани играчи, вземащи играта толкова насериозно. Някой от вас дори биха убили човек заради нея. Май даже съм доволна че трябваше да напусна, като че ли съм си по-добре извън играта. Тя се повдигна на пръсти и го целуна. До скоро. Ще ти видеофонирам при първа възможност. Пит проследи с поглед, как колата и кратко бързо се изстреля в нощното небе, смигащи в червено фарове. В какво ли се е забъркала? Се питаше той, докато се връщаше в ресторанта. Самата тя никога няма да ми каже. Може би ще успея да го открия чрез децата и кратко? По някаква причина за него беше изключително важно да разкрие тази загадка. Ти ни и кратко се доверяваш, каза му Джошилинг, когато Пит седна обратно на мястото си. Това е много лошо. Мисля, че тя е безкрайно честен човек, но Бог знае в какво се е забъркала. Възможно е и да имаш основание. Не съм подозрителен, отвърна Пит. Просто съм разтревожен. Силниците са различни от нас, каза Шарп. Много е трудно да се разбере какво представляват като хора, ако се абстрахираме от способностите им. Това момиче, той поклати глава. Сигурен съм, че лъжеше. От колко време казвате, че вие е любовница, Пит? Не ми е любовница, отвърна Пит. Или поне така смяташе. Срамуваше се, че може да забрави нещо такова, да не е сигурен за действителното състояние на нещата в един толкова важен аспект от живота си. «Дори не знам дали да ви пожелавам късмет или не», каза Лерт Шарп замислено. «По-добре ми пожелайте», каза Пит. Когато става въпрос за жени, малко късмет никога не е излишен. И още как, каза Шилинг с усмивка. Когато се прибра в апартамента си в Сан Рафел, Пит завари Карол застанала до прозореца да се взира навън с празен поглед. Тя го поздрави едва едва. Гласът и кратко беше тих и отчужден. Шарп му освободи под гаранция, каза Пит. Предявиха ми обвинение. Знам. Карол скръсти ръце и кимна. Те бяха тук. Двамата детективи, Хоторн и Блек. Доброто и лошото, Ченге. Само дето не си личи кое е доброто и кое е лошото. Май и двамата са лоши. Какво правиха? Поинтересува се той. Обискираха апартамента. Имаха съдебна заповед. Хотор ми разказа за запад. След кратка пауза пит каза, какво безобразие. О, не, аз съм много доволна от постъпката му. Сега и двамата сме наясно с отношението си един към друг. Ти не ме искаш в играта, ще ме замениш с Джушилинг. Не ме искаш и тук. Така, че реших да се върна в старата си група. Тя тръгна към спалнята и той видя два кофара върху леглото. Ще ми помогнеш ли да ги отнеса до колата? Попита Карол. Не искам да си тръгваш, каза той. И за какво да оставам? За да ми се смеят всички зад гърба? Никой не ти се смее зад гърба. Разбира се, че го правят. Всички в красивата синя лисица. Ако някой още не го прави, скоро ще започне. Ще пишат за мен и повестниците. Да, вероятно, каза той. Не беше помислил за това. Ако не бях намерила трупа на Лъкман, каза Карол, нямаше да знам и запад. А ако не знаех запад, щях да се опитам и, вероятно, да успея да ти бъда добра съпруга. Така, че трябва да виниш убиеца на Лъкман за разпадането на брака ни. Може би точно за това са го извършили? Попита той. Убийството на Лъкман? Съмнявам се. Едва ли бракът ни е толкова важен? Колко пъти си се женил? 18. Карол Кимна. А аз съм имала 15 съпрузи. Това са общо 33 комбинации от мъже и жени. И нито един случай на късмет. Кога опита за последен път тот за ековата хартия? Карол тъжно се усмихна. О, дъвче е постоянно. Но и за нас няма да покаже нищо. Още е прекалено рано. Не и за новия западногермански тест, каза Пит. Чето за него. Регистрира бременност първия час след началото и кратко. За съжаление не разполагам с него, каза Карол. Дори не подозирах, че съществува. Знам къде са всички нощни аптеки в Бъркли, каза Пит. Хайде да отидем там и да купим от новата заекова хартия. Защо? Винаги има шанс. Ако се окаже, че имаме късмет, може да решиш да не прекъсваш връзката ни. Добре, каза Карол. Вземи куфарите ми с нас, долу, в колата, и ще прелетим до някоя нощна аптека. Ако съм бременна, ще се върна с теб тук. Ако не съм, ще се сбогуваме. Добре, съгласи се той. Какво друго можеше да направи? Не можеше да я накара да остане на сила. Наистина ли искаш да остана? Попита го Карол докато той мъкнеше двата тежки куфара към колата и кратко. Да, отговори той. Защо? Пит не знаеше. Ами, започна. Да забравим за това, прекъсна го тя и влезе в колата. Следвай ме с твоята кола. Не ми се седи до теб, Пит. Скоро той летеше над Сан Рафаел, следвайки лъча от задните фарове на колата и кратко, чувстваше се потиснат. Проклети ченгета, мина му през ума. Обработваха всеки по-отделно, за да разединят групата по някакъв начин. Но той винеше не толкова двамата полицаи, колкото себе си. Карол така или иначе щеше да научи какви ги върши. Ако не и кратко бяха казали полицаите, щеше да е някой друг. Прекалено много в живота си, помисли си той. Вече ми е трудно да вървя напред и да се справям с проблемите. Карол извади лошка смет с присъединяването си към красивата синя лисица. Първо се появи Лъкман, после аз доведу Шилинг, за да заеме мястото и кратко в играта, а сега и това. Нищо чудно, че иска да ме напусне. И защо да остава с мен? Има ли поне една основателна причина? Знаеше, че няма нито една. Скоро прелетяха над залива и кацнаха на пустия паркинг пред една аптека. Карол, която се приземи първа, изчака Пит да излезе от колата си и да дойде при нея. Прекрасна нощ, каза тя. Значи тук си живял? Колко жалко, че си изгубил това място. Само си помисли, Пит, ако не го беше изгубил, никога нямаше да се срещнеш с мен. Да, отвърна той, докато двамата си искачваха по стълбите към входа на аптеката. Нямаше да се случат и толкова много други неща. Рашмурефектът на аптеката ги поздрави. Те бяха единствените клиенти. Добър вечер, мадам. Добър вечер, сър. С какво мога да ви помогна? Услужливият механичен глас идваше от стотина високоговорители, скрити навсякъде и с добре осветеното помещение. Цялата система на обслужване беше съсредоточила вниманието си върху тях двамата. Знаете ли нещо за новата бързодействаща заекова хартия? Попита Карол. Да, мадам, отвърна аптеката ентусиазирано. Нов пробив в науката на една фармацевтична компания в Бонн. Заповядайте. От отвора в края на стъкления штант изпадна пакет. Той се плъзна и спря точно пред тях. Пит го взе. Цената е същата като на стария тест, уведоми ги аптеката. Той плати и двамата с Карол излязоха навън. Притъмния тъмния постпаркинг. И всичко това само за нас двамата. Възкликна на Карол. Тази огромна сграда с хиляди светещи лампи и верига от ефекти, които ни говорят от всички посоки. Сякаш аптеката е за мъртъвци. За призраци. Да, подяволите, ким напит. Прекалено. Голяма е за живите. Проблемът е че тук няма достатъчно живи хора. Може пък да са станали с един повече, каза Карол. Тя разопакова лентичката, заекова хартия, сложи я между равните си бели зъби и я захапа. Как трябва да се отсвети? Като при старите тестове? Бяло при отрицателен резултат, отвърна пит и зелено при положителен. Бледата светлина, която хвърляха уличните лампи върху паркинга, не беше достатъчна, за да се види резултата. Карол отвори вратата на колата си и осветлението на копето веднага се запали. Тя погледна лентата, заекова хартия. Цветът ти кратко беше зелен. Карол се обърна към Пит и каза, бременна съм. Имаме късмет. Гласът ти кратко беше тъжен, а очите и кратко се взираха в далечината, пълни със сълзи. Сигурно някой ме проклел. Каза тя на пресекулки. За пръв път в живота си съм бременна. И то от мъж, който вече. Тя млъкна. Дишаше тежко и продължаваше да гледа някъде в страни от него, към нощния мрак. Та това трябва да се отпразнува. Възкликна той. Наистина ли? Изгледа го тя. Трябва да включим радиото и да го кажем на целия свят. О! Кимна на Карол. Да, правилно, такъв е обичает. Нима сега, всички ще започнат да ни завиждат. Боже мой! Пит се вмъкна в колата и кратко, включи радиото и го настрои за извънредно предаване по всички частоти. Хей! Извика той. Знаете ли какво се случи? Аз съм Пит Гардън от Красивата синя лисица от Кармел, щата Калифорния. Аз и Карол Гардън сме женени само от около ден, и тази вечер пробвахме новата западногерманска заекова хартия. Исками се да съм мъртва, каза Карол. Какво? Той е изгледа невярващо. Полудя ли? Това е най-вожното събитие в живота ни. Ще увеличим популацията на планетата. Раждането на детето ще компенсира смъртта на Лъкман и ще възстанови баланса. Нали така? Той стисна ръката й кратко толкова силно, че тя и е стена. Кажи нещо в микрофона, мис Гардан. Пожелавам на всеки да има същия късмет, който имах аз днес, изрече Карол. Дяволски права си. Изкреща Пит в микрофона. Успех на всеки, който ме слуша. Значи ще останем заедно? Попита Карол тихо. Да, каза Пит. Нали така решихме? А Патриша Маклейн? Да ги вземат дяволите всички на света, освен теб. Възкликна Пит. Освен теб, мен и бебето. Карол се усмихна плахо. Добре. Да. Се връщаме. Мислиш ли, че си в състояние да караш? Хайде да оставим тук твоята кола и да се върнем с моята. Аз ще карам. Той бързо пренесе куфарите и кратко, после хвана за ръка и я отведе при колата си. Настания вътре, сложи и кратко предпазния кола и каза, просто седи и не се притеснявай за нищо. Пит, осъзнаваш ли какво означава това според правилата на играта? Попита тя. Беше пребледняла. Всички заложени владения автоматично стават наша собственост. Но точно в момента играта е прекъсната. Заради полицейската забрана няма нищо заложено. Но не може да не печелим нищо. Трябва да проверим в справочника. Добре, ще проверим, отвърна Пит, който почти не слушаше. Беше погълнат от полета, опитваше се да кара колкото се може попредпазливо. Пит, каза тя, а може и да си върнеш обратно Бъркли. Няма никакъв шанс. Трябваше да сме изиграли поне още една игра след снощната. Така е, кимна тя. Предполагам, че ще трябва да подадем в комитета по правилата на сателита Сойка молба за тълкуване. Но в този момент Пит изобщо не го беше грижа за играта. Не можеше да мисли за друго, освен за това, че ще има дете, син или дъщеря. Беше забравил за всичко, случило се напоследък, всичко, свързано с пристигането на Лъкман, със смъртта му и с полицейската забрана групата да играе. Най-накрая късмета дойде и при мен, помисли си той. След 150 години живот. След толкова много опити. След толкова много неуспешни комбинации. Прекосиха отново тъмния залив, само че в обратна посока, и скоро стигнаха до Сан-Рафаел. Веднага, щом кацнаха пред апартамента и се качиха горе, Пит тръгна към банята където се намираше аптечката. «Какво правиш?» Попита Карол, която вървеше след него. «Смятам да изляза да се напия». Така, както никога не съм се напивал в живота си. Той извади от аптечката пет таблетки, дремекс и, след кратко колебание, шепа метамфетамини. «Това трябва да помогне», обясни пит на Карол. «Довиждане!» Той изпи всички таблетки наведнъж, после тръгна към вратата. Там се спря за кратко и обясни, такъв е обичает. Така са правили мъжете, когато са разбирали, че ще имат дете. Чел съм за това. Той тържествено отдаде чест и затвори вратата след себе си. След миг отново беше на улицата. Издигна пак колата си в нощното. Небе, бе, търсейки най-близкия бар. Докато колата му се носеше като куршум нагоре, Пит си помисли, Бог знае къде отивам и кога ще се върна. Аз определено не знам и не ми пука. Еху! Извика той ликуващо, а колата продължи да набира височина. Ехото отвика му се върна при него и той отново изкреща. Глава 10 Фрея се събуди от извъняването на видеофона. Пресегна се, намери пипнешком бутона за включване и го натисна. Това пък какво е? Промърмори тя, чудейки се колко е часът. Напипа светещия будилник до леглото и го вдигна. Три сутринта. Хубава работа. Върху екрана на видеофона се поляви лицето на Карол Холтгарден. Фрея, виждала ли си пит? Гласът и кратко беше огрижен и треперещ. Вечерта излезе и още не се е върнал. Не мога да заспя. Не, отвърна Фрея, естествено, че не знам къде е, значи полицията го пусна. Да, под гаранция. Имаш ли някаква представа, кои са местата, където ходи? Всички барове затварят след два часа, надявах се да се поляви до два и половина, но, опитай с е, пияния лимон в Бъркли, посъветва Фрея и се пресегна да прекъсна връзката. Може да е мъртъв, помисли си. Сигурно най-накрая е скочил от някой мост или е разбил колата си. Той празнува, каза Карол. И какво, подяволите, празнува? Попита Фрея. Бременна съм. Фрея моментално се разсъни. Разбирам, каза тя. Удивително. В самото начало. Трябва да си използвала унази нова заекова хартия, дето я рекламират. «Да», каза Карол. Сдъвках вечерта едно парче и то стана зелено. Ето защо Пит излезе. Иска ми се да се прибере. Той е толкова емоционален. Първо, депресиите му и натръпчивите мисли за самоубийство, а сега и това, ти си имаш твои си проблеми, аз, свой, прекъсна Фрея. Поздравления, Карол. Надявам се наистина това да е бебе. Тя прекъсна връзката. Екранът на видеофуна потъмня. Копеле. Помисли си Фрея с ярост и горчивина. Легна отново по гръб, вперила поглед в тавана, стиснала и умруци и бореща се със сълзите. Бих могла да го убия. Надявам се, че е мъртъв. Надявам се, че никога вече няма да се върне при нея. А дали би дошъл тук? Тя се изправи флеглото, поразена от тази мисъл. Какво щеше да стане, ако той дойдеше? До нея, флеглото, Клем Гейнс захърка. Не, реши тя, ако Пит се появи тук, няма да го пусна да влезе. Не искам да го виждам повече. Но по някаква причина знаеше, че Пит изобщо няма да дойде. Той дори няма да ме погледне, осъзна тя. Аз съм последният човек, когато би потърсил. Запали цигара и остана седнала в леглото, пошейки и безмълвно взирайки се в тъмнината пред себе си. Мистер Гардан, каза въгът, от кога започнахте да усещате това чувство за безплътност, като че ли светът около вас не е напълно реален? Откакто се помня, отвърна пит. И каква беше вашата реакция? Депресия. Изпил съм хиляди таблетки амитриптилин, но ефектът им върху мен е самовременен. Знаете ли кой съм аз? Попита въгът. Нека да видим, каза Пит, мислейки усилено. В ума му изплува името доктор Фелпс. Доктор Юджин Фелпс. Попита той с надежда. Почти сте прав, мистер Гардън. Доктор Ира Филипсън. А как успяхте да ме намерите? Поне това спомняте ли си? Как успях да ви намеря? Повтори пит. Отговорът беше очевиден. Защото сте там? Или, по-скоро, тук? Изплезете си езика. Защо? В знак на неуважение. Пит изплези езика си. А, -а изтръгна се от гърлото му. Не са необходими допълнителни коментари. Работата е ясна. Колко пъти сте правили опити за самоубийство? Четири, каза Пит. Първо, когато бях на 20. След това, на 40. После, няма нужда да продължавате. Колко близо бяхте до успеха? Много близо. Да, сър. Особено последния път. Какво ви спря? Една сила. Помогаща от мен, отговори Пит. Колко забавно. Въгът се изкиска. Имам предвид жена ми. Бети, така се казваше. Бети Джо. С нея се запознахме в магазина за грамофонни плочи на Джошилинг. Гърдите на Бети Джо са твърди като зрели пъпеши. Или май се казваше Мериан? Не се е казвала Мериан, отвърна доктор Р. Филипсън. Това е името на 18-годишната дъщеря на Пати Алан Маклейн, а тя никога не ви е била съпруга. Не съм достатъчно квалифициран, за да опиша гърдите й кратко. Или тези на майка й кратко. Във всеки случай, вие я познавате съвсем бегло. Единственото, което знаете за нея е, че голяма почитателка на надскец, когато вие не можете да понасете. Между вас и нея няма нищо общо. Вие сте лъжлив кучесин, каза Пит. О, не. Не лъжа. Аз виждам реалността. Това, което вие не можете да направите. Ето защо сте тук. Вие сте въвлечен в... Сложна, постоянно поддържана система от иллюзии. Система с гигантски мащаби. Вие и половината играчи от групата ви. Искате ли да се освободите от нея? Не, отвърна Пит. Тоест, да. Да или не, какво значение има? Почувства, че му се гади. Може ли да си тръгвам? Попита той. Мисля, че похарчих всичките си пари. Останало ви е време за 25 долара, отвърна въга доктор Р. Филипсън. Така ли? По-добре да ми бяха останали 25 долара. Професионалната ми етика ме кара да ви напомня, че ми платихте предварително. Тогава върнете ми парите. Каза Пит. Това е за дъне на улица, въздъхна въгът. Смятам да взема решение, което е добро и за двама ни. Мога да ви окажа някаква допълнителна помощ за 25 долара. Зависи какво ще пожелаете. Намирате се в ситуация, която все повече и повече се усложнява. Тя, вероятно, ще ви убие бързо, както уби и мистер Лъкман. Трябва много да се грижите за бременната си жена. Тя е особено уязвима в това състояние. Добре. Ще се грижа. Най-добрият ви ход, Гардан, каза доктор Филипсън, е да се подчините на силните на деня. Има малка надежда че сте в състояние да постигнете нещо. Вие сте сами можете, в някои отношения, да видите ситуацията правилно. Но физически сте безсилен. При кого можете да отидете? При Еба Блек? При мистер Хоторн? Може да опитате. Те може и да ви помогнат, може и да не ви помогнат. А сега да се заемем с времевия отрязък, който липсва от паметта ви. Да, каза Пит. Времевият отрязък, който липсва от паметта ми. Какво за него? Вие успяхте горе-долу да го възстановите чрез показанията на рашмурефектите на механизмите. Така, че няма защо да се безпокоите чак толкова. Но аз ли обих Лъкман? Хаха, каза Въгът. Наистина ли мислите, че ще ви кажа това? Да не сте полудели? Може и да е така, казапит. А може и да съм просто наивен. Той се почувства още по-зле, прекалено зле, за да може да продължи разговора. Къде е мъжката туалетна? Попита той въга. Или може би трябва да кажа туалетната за хора? Огледа се и присви очи. Цветовете ни изглеждаха както трябва и когато се опита да пристъпи, усети, че е безтегловен или поне страшно лек. Прекалено лек. Той не беше на земята. Притеглянето не беше едно ди, а много по-малко. Аз съм на Титан. Помисли си той. Втората врата вляво, отговори въгът доктор Рафилипсън. Благодаря, каза Пит и внимателно тръгна напред. Все му се струваше, че ще се понесе нагоре, така че се подпираше на една от белите стени. Чуйте, а какво ще кажете за Карол? Отказвам се от Патриша. Нищо няма значение за мен, освен майката на детето ми. Нищо няма значение, казвате? Отвърна доктор Ира Филипсън. Простете за неуместната шега, но това просто описва състоянието на ума ви. Теранският хуморист Гилберт има такава блестяща мисъл, нещата рядко са такива, каквито изглеждат. Например, кой знае защо, наричат ка на млякото сметана. Пожелавам ви успех и ви препоръчвам да се посъветвате с Бъблек, на него може да се разчита. За Хоторн не съм много сигурен. Пит излезе в коридора, а въгът извика подирамо. Да не забравите да затворите вратата на туалетната след себе си, не искам да ви слушам. Повръщането на теранците е нещо отвратително. Пит затвори вратата. Как да се измъкна от тук, запита се той. Трябва да избягам. И преди всичко, как съм се озовал на Титан? Колко ли време е минало? Дни. Или може би седмици? Искам да се прибера в къщи при Карол. Господи! Те вече може да са убили, както убиха Лъкман. Те? Кои бяха те? Пит не знаеше. Бяха му обяснили или не бяха? Наистина ли беше платил 150 долара? Майда! Това беше негов проблем, не техен, той трябваше да помни. Високо горе, до тавана на туалетната, имаше прозорче. Пит премести големия метален бидон за туалетна хартия, стъпи върху него и се опита да достигне прозорчето. То беше непрозрачно и здраво затворено. Пит бутна с всички сили нагоре дървената рамка с основата на дланите си. Прозорчето се отвори със кърцане. Имаше достатъчно пространство, за да се промъкне човек. Той се набра на ръце и подаде глава през отвора. Навън беше мрачна титанска нощ. Пит се измъкна през прозорчето и скочи. Понесе се със свистене надолу като перце или по-скоро като бръмбар с огромна за масата си повърхност на съприкосновение с въздуха. Той изкръща, но не чу никакъв звук освен свистенето, предизвикано от падането му. Удари се в земята и политна напред. Усети мъчителна болка в стъпалата и краката си. Подяволите, помисли си той, дали не си счупи глезените, изправи се. Накуцваше, но можеше да ходи. Видя алея с кълдъра на настилка и кощета за буклук. Тръгна към уличните светлини. Видя от дясната си страна да свети червен неонов надпис. Придейв. Някакъв бар. Беше излязъл от задната му страна, през прозореца на мъжката туалетна, а някъде вътре беше останало сакото му. Облегна се на стената на сградата, изчаквайки болката в кочанените му глезени да отмине. По улицата минаваше автомат полицай. Всичко наред ли е, сър? Попита рашмур ефектът му. Да, отвърна пит. Благодаря ви. Само спрях да знаете защо. Зова на природата. Благодаря. Той се засмя. Полицаят отмина. В кой ли град се намирам? Запита се той. Въздухът е влажен, мирише на пепел. Чикаго? Или Сейнт Луис? Горещ, замърсен въздух, нищо общо с чистотата на Сан-Франциско. Той тръгна с несигурна походка по улицата, по-далеч от при Дейв. И отвъга вътре, който си спросваше питиета и обираше клиентите теранци, като ги баламосваше, че е високо образован. Бръкна в джоба на панталуните, за да провери там ли е портфилът му. Нямаше го. Господи! Беше го оставил в сакото си. Оказа се обаче, че сакото си е на място. Пит въздъхна с облегчение. Тези таблетки, които взех, помисли си той, вървят ли с алкохол или не? Това е проблемът. Но аз съм добре. Нищо не съм щупил, само съм малко развълнуван и поисплашен. И съм се изгубил. Изгубил съм се и съм изгубил и колата си. Разделени сме. Колата ми. Извика той с надеждата рашмурефектът на автомобила му да го чуе. Понякога се получаваше, друг път – не. Въпрос на шанс. Някъде наблизо проблеснаха чифт фарове. Колата му пристигна по край бордюра и спря пред него. Ето ме, мистер Гардан. Чуй ме, каза Пит, докато Пипнешком търсеше дръжката на вратата. Къде се намираме? За Бога? Покатало, щата Айдахо. За Бога! Това е самата истина. Мистер Гардън, заклевам се. Нещо си прекалено красноречива за рашмур ефект, каза Пит, докато отваряше вратата. Светлината на копето го заслепи за миг и той примижа, взирайки се вътре с подозрение и дори със страх. Някой седеше зад кормилото. След кратка пауза неясната фигура каза. Влезте, мистър Гардън. Защо? Попита Пит. Мога да ви откарам където пожелаете. Не искам да ходя никъде, отвърна той. Искам да си стоя тук. Защо ме гледате толкова странно? Не помните ли как дойдохте и ме взехте? Идеята да се повеселим из града, всъщност и с няколко града, беше ваша. Тя се усмихна. Да, вече виждаше, че това е жена. Коя, подяволите, сте вие? Попита той. Не ви познавам. Определено ме познавате. Запознахме се в магазина за редки грамофонни плочи на Джозеф Шилинг в Ню мексико Мери Ан Маклин, каза той и седна бавно в колата до нея. Какво става? Вие празнувате за бременяването на жена си, Карол отвърна спокойно мери Ан. Но как се оказах заедно с вас? Първо сте кацнали пред апартамента ни в Марин Каунти. Не сте ме намерили, защото по същото време бях в обществената библиотека в Сан-Франциско и се занимавах със своите проучвания. Майка ми ви е казала това и вие долетяхте до Сан-Франциско, до библиотеката и ме взехте. После дойдохме в покатало, защото след като в Сан-Франциско отказаха да ни обслужат, вие предположихте, че в баровете в Айдах обслужват 18-годишни момичета. И прав ли се оказах? Не. Така, че влязохте сам в при Дейв, а аз останах да ви чакам в колата. Появихте се преди малко на леята и се развикахте. Разбирам, каза той и се облегна назад. Чувствам се зле. Искам да се прибера в къщи. Ще ви откарам в къщи, мистър Гардън, отговори Мери А. Маклейн. Колата се издигна към небето. Пит затвори очи. А как се оказах заедно с онзи Вък? Попита той след малко. Какъв? Вък. В бара. Май беше доктор Филипсън или нещо подобно. Откъде бих могла да знам? Не ме пуснаха вътре. А имаше ли Вък в бара? Успяхте ли да надникнете? Хвърлих един поглед вътре. Дори успях да вляза до някъде. Но не видях никакви въгове. Разбира се, веднага ме накараха да изляза. Какъв гът съм, каза Пит. Да пия вътре, докато вие стоите самичка в колата. А няма нищо, отвърна Мериан. Проведохме много хубав разговор с Рашмуровия модул на колата ви. Научих много неща за вас. Нали, кола? Да, мис Маклейн. Отговори колата. Тя ме харесва, каза Мериан. Всички рашмурефекти ме харесват. Тя се засмя. Аз ги очаровам. Очевидно, каза Пит. Колко е часът? Около четири. Четири сутринта. Той не можеше да повярва. Защо тогава барът все още беше отворен? В никой щат не разрешават баровете да са отворени до толкова късно. Може да съм се объркала, предположи Мериан. Не, каза Пит. Не сте се объркали. Но нещо е объркано. Нещо е ужасно объркано. Ха-ха, изсмя се Мериан. Той я погледна. Зад кормилото седеше безформената слузаста фигура на вък. Кола, изрече Пит незабавно, кой седи зад кормилото? Кажи ми. Мери Ан Маклейн, отговори колата. Но на шофьорското място все още седеше вък. Пит го виждаше ясно. Сигурна ли си? Попита Пит. Абсолютно, потвърди колата. Нали ви казах, обади се въгът, аз мога да очарувам ръшморозстройствата. Къде отиваме? Попита Пит. Вкъщи. Връщате се при съпругата си Карол. А после? После и аз ще се прибера вкъщи да си легна. Какво сте Вие? А Вие как мислите? Можете да проверите. Разкажете за това на детектив Хоторн или детектив Еба Блек. На Б Блек ще му хареса. Пит затвори очи. Когато ги отвори, до него, зад кормилото, отново седеше Мери Ан Маклейн. Ти беше права, каза той на колата. Но после си помисли, а дали наистина беше права? Господи! Искам ми се да си бях вкъщи, искам ми се да не бях излизал тази вечер. Страх ме, Джошилинг сигурно ще може да ми помогне. Откарайте ме в апартамента на Джушилинг, Мериан или както там се казвате, изрече той на глас. По това време на нощта. Вие сте полудели. Той е най-добрият ми приятел. В целия свят. Когато стигнем там, ще бъде пет сутринта. Въпреки това, той ще се зарадва, каза Пит. Особено пък като чуе това, което ще му кажа. И какво ще му кажете? Попита Мериан. Вие знаете, внимателно отвърна той. За Карол. За бебето. А да Ким кимна Мериан, както е казала Фрея, надявам се наистина това да е бебе. Фрея е казала това. На кого? На Карол. Откъде знаете? Свързахте се с Карол от колата, преди да влезете в Придейв, каза Мериан. Искахте да се уверите, че с нея всичко е наред. Беше доста разстроена и когато я попитахте защо, тя ви каза, че е звъняла на Фрея, за да ви търси. И Фрея и кратко е казала това. Дяволите да я вземат тази Фрея, каза Пит. Не ви виня за тези чувства. Тя има тежък шизоиден характер. Учихме това по психология. Харесва ли ви училището? Обожавам го. Би ли могъл да ви заинтригува с нещо един стар човек на 150 години? Не сте чак толкова стар, мистър Гардан. Само объркан. Когато ви откарам вкъщи, ще се почувствате по-добре. Тя му се усмихна за миг. Все още съм потентен, отвърна той. Доказателството е бременността на Карол. Ура! Просто бинго, каза Мариан. Помислете си само, на света ще се появи още един теранец. Не е ли прекрасно? Ние обикновено не се наричаме теранци, каза Пит. Казваме хора. Допуснахте грешка. О! Мери Анкимна. Приемам забележката. Майка ви участва в това, нали? Попита Пит. И за това не искаше полицията да сканира? Да, каза Мери Ан. И колко са забъркани в тази история? О, хиляди, каза Мериан Ан или по-скоро Въгът. Защото въпреки това, което виждаше, Пит беше сигурен, че говори с Въг. Хиляди и хиляди. По цялата планета. Но не всички са се присъединили към вас, нали? Каза Пит. Защото вие все още сте принудени да се криете от властите. Мисля да се свържа с Хоторн. Мери Ан се изсмя. Пит отвори жапката и започна да рови с нея. Мери Ан взе пистолета ви, уведоми го колата. Беше страх, че полицията може да ви спре и пак да ви приберат в затвора. Точно така потвърди Мери Ан. Вашите хора са убили Лъкман. Защо? Тя свира мене. Забравих. Съжалявам. И кой е следващият? Нещото. Какво е това нещо? Нещото, което расте в корема на Карол, отвърна Мери Ан очите и кратко изкряха. Лошка смет, мистер Гардън. Това не е бебе. Пит затвори очи. Следващото, което видя, бе, че летят над залива. Почти сме си от дома, каза Мериан. И вие възнамерявате да ме пуснете? Попита той. Защо не? Не знам. Беше му лошо, беше се свил въгъла на колата, като подплашено животинче. Мериан не каза нищо повече, той също мълчеше. Каква ужасна нощ! Помисли си пит. А трябваше да бъде прекрасна, първият ми късмет. Вместо това. И сега не можеше да прибегне до спасителните мисли за самоубийство, защото ситуацията страшно се беше влушила, бе станала толкова лоша, че дори самоубийството не беше изход. Проблемите ми са проблеми на възприятието, осъзна той. На разбирането и на приемането на реалността. Това, което трябва да запомня, е, че не всички участват в заговора. Детектив Ебър Блек не участва. Нито пък доктор Филипсън. Сигурно някой някъде в някой момент ще може да ми помогне. Прав сте, каза Мериан. И вие ли сте телепът? я той. Мога с доста голяма увереност да кажа, че съм. Но майка ви твърди, че не сте, отбеляза той. Излъгала ви е. Над скец е в центъра на всичко това. Нали? Да, отвърна тя. Знай си, каза той и се облегна назад седалката, старайки се да превъзмогне гаденето. Пристигнахме, каза Мериан. Колата се гмурна надолу и се плъзна над безлюдните улици на Сан-Рафаел. Да не пропуснете да ме целунете за довиждане. Тя паркира колата върху тротуара и го погледна. Той наблюдаваше кооперацията, в която бе домът му. Прозорците на апартамента му светеха. Карол още не си беше легнала и го чакаше, или пък беше заспала на включено осветление. Да ви Повтори той. Наистина ли? Наистина, каза Мериан и се наведе към него, изпълнена с очакване. Не мога, отвърна той. Защо? Защото вие не сте това, за което се представяте. Какъв абсурд! Възмути се момичето. Какво ви става, Пит? Вие съвсем сте си сгубили в своите кошмари. Така ли? Да. Отвърна тя я досано. Вечерта пихте таблетки, после и алкохол. Много се вълнувахте за Карол и ви беше страх от полицията. От два часа халюцинирате като Луд. Първо решихте, че онзи психиатър, доктор Филипсън, е вък, после взехте дори мен за вък. Кола, аз въгли съм? Не, Мериан, отново потвърдираш му рефектът на колата. Въпреки това, няма да ви целуна, каза той. Просто ме пуснете да сляза от колата. Той. Намери дръжката на вратата, натисна я и излезе. Когато стъпи върху тротуара, установи, че краката му треперят. Лека нощ, каза Мериан, гледайки по му. Лека нощ. Отвърна той и тръгна към входната врата на сградата. Изпоцапахте ме цялата, оплака се колата. Много лошо, съгласи се Пит. Той отключи вратата и влезе вътре. Вратата се затвори зад гърба му. Когато се качи горе, завари Карол да го чака в хола, облечена с къса, полупрозрачна жълта нощница. Чух как колата потегли, каза тя. Слава Богу, че се върна. Толкова се безпокорях за теб. Тя прикри гърдите си с ръце и смутено се изчерви. Трябваше да си облека пенюара, знам. Благодаря ти, че ми изчака. Той мина по край нея, влезе в банята и изми ръцете и лицето си със студена вода. Искаш ли да ти приготвя нещо за ядене или пиене? Попита го тя. Вече е толкова късно. С удоволствие бих изпил чаша кафе, каза той. Тя отида в кухнята и направи кафе за двамата. Ще ми направиш ли една услуга? Попита Пит. Обади се по видеофона на информационната служба в Покатало и вижда ли списъците им фигурира доктор Филипсън. Добре. Карол включи видеофона, разговаря известно време и после го изключи. Да. Видях се с него, каза Пит. Това удоволствие ми струваше 150 долара. Прекалено са им високи тарифите. А можеш ли да ми кажеш на кой номер можем да разберем дали Филипсън е теранец? Не ми казаха. Но взех неговия номер. Тя побутна бележника си към Пит. Ще му се обадя и ще го попитам, каза той и включи видеофона отново. В пети половина сутринта? Да, отвърна той, набирайки номера. Настъпи дълга пауза. Видеофонът от другата страна на линията звънеше ли звънеше. Пит започна да си та някаква детска песничка. Каза на Карол, докторите не се изненадват от такива неща. Чусиш тракване и на екрана се появи покрито с бръчки човешко лице. Доктор Филипсън? Попита Пит. Да. Докторът замаяно тръсна глава, после се вгледа в Пит. О, това сте вие. Значи ме помните? Попита Пит. Разбира се, че ви помня. Вие сте мъжът, когато Джошилинг изпрати при мен. Видяхме се с вас преди час. Джошилинг, значи, помисли си Пит. Не знаех това. Вие не сте въг, нали? Попита той доктор Филипсън. Само за да ме питате това ли ми се. Обадихте. Да, отвърна Пит. Много е важно. Не съм вък, каза доктор Филипсън и прекъсна връзката. Пит изключи видеофона. Мисля, че ще е най-добре да си легна, каза той на Карол. Напълно изтощен съм. С теб всичко ли е наред? Да, каза тя. Малко съм поуморена. Тогава да си легнем заедно. Карол се усмихна. Добре. Радвам се, че се върна. Често ли правиш такива неща? Като да излезеш да пианстваш до пет и половина сутринта? Не. И повече никога няма да го направя, помисли си той. Седна на края на леглото и започна да се съблича. Когато свали лявата си обувка, открив нея смачка на котия от кибрит. Пито стави обувката на пода и поднесе кибритената котийка към нощната лампа. За да огледа. В другата половина на леглото Карол вече бе успяла да си легне и май спеше. Върху кибритената котиика беше написано със собствения му почерк. Заобиколени сме от всякъде. От бъгове, ръбове и въгове. Ето какво открих тази нощ, спомни си, той. Моето блестящо прозрение. Страхувах се, че по някакъв начин ще го забравя. Чудех се къде да го напиша. Някъде в бара? Или по пътя към къщи? Като че ли го осъзнах за пръв път по време на разговора с доктор Филипсън? Карол, каза той, знам кой е убил Лъкман. Кой? Попита тя, явно все още будна. Всички ние, каза Пит. Всичките шестима, които сме изгубили спомените си. Джемис Ремингтън, Силвано Сенгсти и жена му, Клем Гейнс, Жената на Билка Ламайн и аз. Направили сме го под въздействието на въговете. Той кратко подаде кибритената котия. Прочети какво съм написал тук. В случай, че забравя. Ако отново започнат да бърникат с мозъка ми. Тя се надигна, взе кибритената котийка и я разгледа. Заобиколени сме от всякъде от въгове. Извинявай, ама ми стана смешно. Той е изгледа намръщено. Ето защо се обади на онзи доктор от Айдахо и го попита какво си правил, сега разбирам. Но той не е вък. ти го видя на екрана и го чу как говори. Да, така е, съгласи се пит. Кой друг е вък тогава? Или когато си започнал да пишеш това, Мери Ан Маклейн? Тя е най-луча от всички. О! Ким на Карол. Разбирам. Пит. Ето с кого си бил тази нощ? Чудех се. Знаех, че не си бил сам, а с някоя жена. Пит включи видеофона до леглото. Смятам да позвъня на онези две ченгета, Хоторн и Блек. Те не са замесени. Той започна да набира номера и добави. Нищо чудно, че Пат Маклейн не искаше полицията да сканира. Пит, не дай да правиш това през нощта, каза тя. Пресегна се и прекъсна връзката. Но те могат да се доберат до мен още тази нощ. По всяко време. Утре. Карол му се усмихна нежно. Моля те. А мога ли да позвъня на Джошилинг в такъв случай? Както искаш. Просто мисля, че не трябва да говориш с полицията точно в момента, в сегашното ти състояние. И без това си се превърнал в доста голям проблем за тях. Той позвани на информационната служба и взе новия номер на Джошилинг в Марин Каунти. Скоро на екрана се появи брадатото и червендалесто лице на Джо. Изглеждаше напрегнат. Да. Кой е? Пит, слушай, Карол ми се обади и ми каза добрата новина за вашия късмет. Боже мой, това е велико. Ти ли ме прати при доктор Филипсън в Покатало? Попита Пит. При кого? Пит повтори името. Лицето на Джошилинг застина от очудване. Е, добре, каза Пит. Извинявай, че те събудих. Знаех си, че не си ми изпратил ти при него. Почакай за минута, каза Джошилинг. Слушай, преди около две години, когато беше в магазина ми в Ню-Мексико и говорехме, за какво ли говорехме? Беше нещо за страничните ефекти на метамфетамин хидрохлорида. Тогава ти го вземаше и аз те. Предупредих, че е опасен. В Сентифик Американ имаше статия на един психиатър от Айдахо. Мисля, че беше този Филипсън, за когото говориш. Казваше, че метамфетамините могат да предизвикат пристъпи на психоза. Имам някакъв смътен спомен, каза Пит. Твоята теория беше че няма защо да се боиш от описаното статията, защото взимаш и трифлуоперазин, някакъв вид дихидрохлорид, който компенсира страничните ефекти на метамфетамините. Изпих цяла шепа метамфетамини с нощи. 7,5 милиграмови таблетки. Освен това пий алкохол, нали? Да. Как мужа. Помниш ли какво пише статията си Филипсън за смесването на метамфетамините и алкохола? Смътно! Те взаимно усилват действието си. Имаше ли пристъп на психоза тази нощ? За кратко! Имах момент на абсолютно прозрение. Чакай, ще ти го прочета. Той се обърна към Карол. Дай ми пак кибритената котика. Тя му я подаде и той прочете на глас написаното. Това е моето откровение, Джо. Моят опит. Има въгове навсякъде около нас. Шилинг помълча известно време, след което каза, а за онзи доктор Филипсън от Айдахо. Ти си ходил при него? И за това ми зададе този въпрос. Платих му 150 долара тази нощ, отвърна Пит. И мисля, че не съм си похарчил парите на празно. Шилинг отново направи пауза и най-накрая каза, ще ти предложа нещо, което сигурно ще те изненада, Пит. Обади се на онзи детектив Хоторн. Точно това исках да направя, каза Пит, но Карол не ми позволи. Искам да говоря с Карол, каза Джушилинг. Карол седеше в леглото и гледаше екрана на видеофона. Тук съм, Джо. Ако смяташ, че Пит трябва да се обади на Хоторн, Карол, познавам мъжа ти от години. Той има депресии с натръпчиви мисли за самоубийство. Редовно. Ще бъда откровен, скъпа, той е маниакално-депресивен тип. Периодично изживява афективни психози. С нощи, под влиянието на новината за бебето е изпаднал в маниакална фаза и аз не мога да го съждам за това. Знам как се чувства, това е като да се родиш отново. Искам да се обади на Хоторн по една много основателна причина. Хоторн не имал вземанедаване с повече от всеки друг, когато познаваме. Няма да има особена полза, ако продължа да разпитвам Пит, аз не знам нищо за проклетите въгове. Възможно е наистина да са навсякъде. Около нас, откъде да съм сигурен? Не искам да споря с Пит по този въпрос, особено в 5 и половина сутринта. Съветвам и теб да следваш същия курс. Добре, отвърна Карол. Пит, каза Джошилинг, когато говори с Хоторн, не забравяй, че всичко... Което, кажеш, по-късно може да бъде използвано срещу теб. Чисто и просто Хоторн не ти е приятел. Така, че повнимателно. Ясно? Да, съгласи се, Пит. Но кажи ми, няма всичко се обяснява само със смесването на метамфетамините с алкохола? Избягвайки преки отговор, Джошилин попита. Може ли да те попитам нещо? Какво каза доктор Филипсън? Много неща. Например, че така създалата се ситуация ще ме убие, както убила Лъкман. И че трябва да полагам специални грижи за Карол. И че той направи пауза. Няма големи шансове да променя нещата. А приятелски настроен ли изглеждаше? Да, каза Пит. Въпреки, че е вък, Той прекъсна връзката, изчака за миг и набра номера на полицията. Един от приятелски настроените. Помисли си. Един, който може би е на наша страна. На дежурните полицаи им отне 20 минути да намерят Хоторн. През това време Пит пиеше кафе и се чувстваше все по Хоторн. Каза той, когато на екрана се появи изображение. Извинявайте, че ви безпокоя толкова късно през нощта. Но мога да ви кажа кой е убил Лъкман. Мистер Гардън. Отвърна Хоторн. ние знаем кой е убил Лъкман. Разполагаме със самопризнания. Затова съм тук, в полицейското управление в Кармел. Той изглеждаше измъчен и изтощен. И кой е? Попита Пит. Кой от групата го е направил? Не е член на красивата синя лисица. Насучихме разследването си обратно към източното крайбрежие, Откъдето е тръгнал Лъкман. Самопризнанията са на високопоставен служител на Лъкман на име Сит Емуск. Все още не сме установили мотивите. Продължаваме да работим по случая. Пит изключи видеофона и поседя известно време сред пълната тишина. А сега? Запита се. Какво да правя сега? Ела да си легнеш, каза Карол, докато отново лягаше и се завиваше. Пит Гардън загаси лампата и си легна. Това беше грешка. Глава 11. Той се събуди и видя, че до леглото са застанали две фигури, мъжка и женска. Тихо. Прошепна Патма Клейн, кимайки към Карол. Мъжът, абсолютно непознат на Пит, държеше в ръка, гореща. Игла. Ако се опитате да ни създавате проблеми, ще убием каза той на Сочи, горещата игла към Карол. Разбрахте ли ме? Часовника до леглото показваше девет и половина. През прозорците на спалнята нахлуваха ярките лъчи на утринното слънце. Да, каза Пит. Разбрах ви. Ставай и се обличай, каза Патриша Маклейн. Къде? Попита той, докато се измъкваше от завивките. Тук, пред вас двамата? Патриша хвърли поглед към мъжа и каза — в кухнята. Двамата дойдоха с него в кухнята. Патриша затвори вратата. Стой с него, докато се облича, каза тя на мъжа. Аз ще наглеждам жена му. Няма да има проблеми от негова страна, той няма да направи нищо, с което да застраши сигурността на Карол. Прочетох го в ума му. Няма никакво съмнение. Тя извади втора. Гореща игла и безшумно се върна спалнята. Пит започна да се облича. Непознатият беше насочил към него другата гореща игла. Чух, че жена ви има късмет, каза мъжът. Поздравления! Пит го погледна и каза: Вие сигурно сте съпругът на Пат. Точно така, отговори мъжът. Аз съм Алън Маклейн. Радвам се, че най-накрая се запознахме, мистер Гарден. Той леко се усмихна. Пат ми е разказвала толкова много за вас. След малко тримата излязоха в коридора и се насочиха към асансьора. Дъщеря ви се прибра без проблеми тази нощ, нали? Попита Пит. Да, отвърна Патриша. Само, че много късно. И това, което прочетох в ума и кратко, беше много интересно. За щастие тя не заспа веднага? А лежеше и обмисляше случилото се. Така, че успях да видя всичко. Каро ще се събуди поне след час, каза Алън Маклейн. Така, че няма да съобщи скоро за изчезването му. Сигурно чак до единайсет. Откъде знаете, че тя няма да се събуди порано? Попита Пит. Алън не отговори. Ясновидец ли сте? Зададе нов въпрос Пит. Отново не последва отговор. Но беше очевидно, че Алън наистина е ясновидец. Той се обърна към жена си и каза, Мистер Гарден няма да се опита да избяга. Или поне в по-голямата част от паралелните възможности. В пет от шест случая. Според мен доста добра статистика. Той натисна бутона на сансьора. Пит се обърна към Патриша. Вчера се безпокоеше за моята безопасност, а сега това. Той кимна към двете игли. На какво се дължи тази промяна? Защото тогава още не се. Навърташе около дъщеря ми, отвърна патриша. Иска ми се, и сега да беше така. Казах ти, че е твърде млада за теб. Предупредих те да стоиш далеч от нея. Обаче, отбеляза пит. Сигурно още тогава си прочела в мозъка ми, че смята Мери Ан за изумително привлекателна. Асансьорът пристигна. Вратата се отвори с плъзгане. В кабината стоеше детектив Уейт Хоторн. Той ги зяпна изумено, после посегна към джоба на сакото си. «Колко полезно е да си ясновидец», каза Алън Маклейн. Нищо не може да те изненада. Той стреля с горещата игла в главата на Хоторн. Детективът падна назад, към стената на асансьорната кабина, бавно се плъзна надолу и се просна по лице на пода. Влизай, нареди Патриша Маклейн на Пит. Той влезе в асансьора и Маклейнови го последваха. Спуснаха се додолу заедно с тялото на Уейт Хоторн. Пит се обърна към рашмурмодула на асансьора и каза, те ме отвлякоха и убиха детектив. Повикай помощ. Отменям последното нареждане. Каза Патриша Маклейн на асансьора. Не се нуждаем от никаква помощ. Благодаря ти. Добре, мис, каза послушно рашмурефектът. Патриша погледна Пит. Знаеш ли защо Хоторн беше в асансьора и се качваше на твоя етаж? Ще ти кажа. Искаше да те арестува. Не, отвърна Пит. Той ми каза през нощта по видеофона, че са хванали обиеца на Лъкман, човек от източното крайбрежие. Маклейнови мълчаливо се спогледаха. — Вие убихте невинен човек, каза Пит. — Хоторн ли? Каза Патриша. Трудно може да се каже, че е невинен. Надявах се заедно с него да се доберем и доеба Блек, но той не дойде. Нищо, може би по-късно. Тази проклета Мери Ан, каза Алън, докато вървяха към колата, паркирана до бордюра. Това не беше колата на пит. Очевидно, маклейнови бяха дошли с нея. Някой път ще и кратко извият врата. Той запали колата и тя се понесе нагоре в утринната мараня. Удивителна възраст. Когато си на 18, вярваш, че знаеш всичко и си всемогъщ. Когато станеш на 150, разбираш, че не е така. Дори и тогава не го разбираш, каза Патриция. Само се досещаш. Тя седеше зад Пит и продължаваше да се цели в него с горещата игла. — Ще ви предложа едно споразумение, — каза Пит. — Искам да съм сигурен, че Карол и детето няма да пострадат. Каквото и да искате да направя, смятай, че вече сме го. Сключили, ли, прекъсна го Патриша. Карол и бебето са добре. Така, че не се безпокой за тях. Във всеки случай последното нещо, което искаме, е да ги нараним. Тя е права, Ким на Алън. Това би противоречило на всичко, за което се борим, така да се каже. Той се усмихна на Пит. Какво е усещането да имаш късмет? Вие трябва да знаете, каза Пит. Имате повече деца от всеки друг в мъж в Калифорния. Да, съгласи се Алън Маклейн. Но минаха повече от 18 години, откакто се случи за пръв път. Това е доста време. Наистина ли излязохте сам да се напиете с нощи? Мериан каза, че сте били в транс. Мъртво пиен. Пит не каза нищо. Гледаше надолу към земята и се опитваше да определи посоката на полета. По всичко личеше, че държат курс към вътрешността на континента, към горещите долини в Централна Калифорния и Сиера-Невада отвъд тях. Пустинната и абсолютно безлюдна Сиера-Невада. Разкажи ни малко повече за доктор Филипсън, каза му Патриша. Долавям някакви изкривени мисли. Звънал си му през нощта, след като се прибра, нали? Да. Патриша обясни на съпруга си. Питма е позвонил и го е питал дали той, доктор Филипсън, е вък. Алън Маклейн се засмя. И какво е отговорил докторът? Отговорил е, че не е вък, каза Патриша. После Пит се обадил на Джошилинг и го осведомил за новините. Сещаш се, че от всякъде сме заобиколени свъгове. Джошилинг му предложил да се обади на Хоторн. Пит така и направил. Ето защо Хоторн беше тръгнал при него тази сутрин. Знаете ли на кого трябваше да позвоните вместо место на Уейт Хоторн? Обърна се Алан Маклейн към Пит. Надвоката си Лерд Шарп. Вече е твърде късно, каза Патриша. Но ние вероятно ще успеем да се свържем някак с Шарп. Ще можеш да говориш с него, Пит. Разкажи му цялата истина, че сме остров чу от хора, загубено в огромно море от извънземни. Тя се засмя и съпругът ти кратко се присъедини към нея. «Май го изплашихме», каза Алън Маклейн. «Не, отвърна, Патриша. Аз сканирам ума му и мога да ти кажа, че не е оплашен, или поне не толкова, колкото е бил през нощта». Тя се обърна към Пит. «Това пътуване до дома ти с Мери, а не било голямо изпитание за теб, нали? Обзалагам се, че никога не си имал такова изживяване». Алана погледна въпросително и Патриша му обясни, възприятието му. Непрекъснато е превключвало от една в друга рамка. Първо е виждал Мери Ан като момиче, привлекател на 18 годишната теранка. Но после, като поглеждал към нея с крайчето на окото си, престани. Каза питя Досано. Тя започвала да му се струва аморфна маса цитоплазма, която плете своята паяжина от иллюзии, образно казано. Горкият Питгарден. Така на човек може да му мине мерака за всякаква романтика. Първо, не можеш да намериш бар, в който да пуснат Мери и Ан. После, стига, обади се съпруга ти кратко, достатъчно. И без това му се е насъбрало много. Това съперничество между теб и Мери Ан няма да доведе до нищо добро и за двете. Не бива да се съревноваваш със собствената си дъщеря. Добре, де. Каза Пат и запали цигара в настъпилата тишина. Под тях се нижеха хребетите на Сиера Невада. Пит наблюдаваше как бавно отлитат назад. По-добре му позвани, каза Патриша Налън. Хубаво. Съпруга ти кратко включи радиопредавателя. Тук е черният товарен кон, каза той в микрофона. Викам зеленото морско агне. Морско агне, обади се. Хайде, Дейв. От високоговорителите долетя мъжки глас. Тук е Дейв Мютро. Аз съм в мотел, под слон в Спаркс и ви чакам. Добре, Дейв. Сега пристигаме. След около 5 минути. Алън Маклейн прекъсна връзката. Всичко е уредено, каза той на Патриша. Точно както предвиждах. Няма да има никакви проблеми. Великолепно, каза Патриша. Между другото, каза Алън Маклей на Пит, Мери Ан ще бъде там. Тя ще дойде направо със своята кола. И още няколко човека, един от които ви е познат. Мисля, че ще бъде интересно за вас. Всичките са псионици. Между другото, Мери А не е телепът като майка си. Въпреки, че ви е казала противното. Много безотговорно от нейна страна. Доста от нещата, които ви е наговорила, са абсолютни глупости. Например, достатъчно прекъсна горяско патриша. Алън Маклейн свира мене. Той и без това ще научи всичко след половин час. Нали мога да го предвидя? Просто тази тема ме нервира. По-добре да изчакаме, докато стигнем в мотела. Тя се обърна към пити и каза. Между другото, по-добре да беше отстъпил и да я беше целунал за лека нощ, както тя искаше. Защо? Попита Пит. Тогава щеше да знаеш каква е, кажи ми, много пъти ли ти се случвало да се целуваш с зашеметяващо красиви млади момичета? В гласи кратко продължаваше да се долавя горчивина. Напразно се измъчваш по този начин, каза и кратко Алън Маклейн. Господи, боли ме като те виждам да правиш това. Ще го правя отново и когато Джесика поотрасне, каза Пат. Знам, кимна съпруга и кратко. Това може да се предвиди и без човек да притежава способностите ми. Видът му беше мрачен. Колата се приземи върху гладката пясъчна площадка пред мотел, подслон. слон. Насочили горещите игли към пит, маклейнови го принудиха да излезе от колата и го поведоха към едноетажната кирпичена сграда в испански стил. Отмотълът излезе висок и слаб, добре облечен мъж на средна възраст и тръгна срещу тях, разперил ръце. Здравей, Маклейн. Здрасти, Пат. Той хвърли поглед към Пит. Мистър Гардън, някогашният собственик на Бъркли, щата Калифорния. Знаете ли, Гардън, за малко да дойда в Кармел да играе в групата ви, но със съжаление трябва да си призная, че се оплаших от вашата ега апаратура. Той се засмя. Аз съм Дейвид Мютро, бивш член на екипа на Джеръм Лъкман. Той протегна ръка, но питне при ръкостискането. Правилно, изрече провлечено Мютро, вие не разбирате ситуацията. Вече и аз самият съм малко объркан от нещата, които се случват и които ще се случат скоро. От възрастта е, предполагам. Той ги поведе по покритата с плочки пътека към отворената врата на офиса на Мотала мери Ам пристигна преди. Няколко минути. Сега плува в басейна. Патриша пъхна ръце в джобовете и тръгна към басейна. Там се спря и погледа как дъщеря и кратко плува. Ако някой можеше да прочете мислите ми, каза тя, без да се обръща конкретно към някого, щеше да види зависта ми. Обърна гръб на басейна и се върна при останалите. Знаеш ли, Пит, когато те видях за пръв път, се лиших в голяма степен от подобни чувства. Ти си един от най-невинните хора, които познавам. Помогна ми да се отърся от своята тъмна страна, както я наричат Лунг и Джушилинг. Как е Джо, между другото? Приятно ми беше да го видя отново с нощи. Как се почувства, когато го събуди в пети половина сутринта? Поздрави ме за късмета, отвърна Пит. А, да, каза весело нютро и потупа пит добродушно по гърба. Всичко най-хубаво по и бременността. Това, което бившата ти съпруга каза на Карол, че се надява наистина да имате бебе, беше ужасно, каза Пат. А дъщеря ми стигна още по-далеч. Предполагам, че е наследила тази жестокост от мен. Но не дай да виниш, Мери Ан, за това, което каза тази нощ, защото по-голямата част от нещата които си преживял, не са по нейна вина. Те са се случили само в умъти. Халюцинации. Джошилинг е прав за нещата, които ти е казал. Амфетамините са виновни. Имал си пристъп на психоза. Така ли? Тя срещна погледа му. Да. Съмнявам се, каза Пит. Нека да влезем вътре, предложи Алан Маклейн, обърна се към басейна и извика. Мериан, излизай. Момичето с плясък се подаде на ръба на басейна. Върви по дяволите. Имаме работа, излизай. Отвърна Алън Маклейн. Не забравяй, че все още си ми дете. Във въздуха над повърхността на басейна се образува блестящо водно кълбо. То се понесе към него, пукна се над главата му и го обляс с вода. Той отскочи назад, ругайки. Мислех, че си велики ясновидец и смя се Мериан, но очаквах, че някой може да те свари неподготвен. Тя се хвана за перилата на стълбичката и ловко изкочи от басейна. Гладкото и кратко влажно тяло блестеше под лъчите на отринното слънце на невада. Тя се загърна с бяла хавлия и тръгна към мотъла. Здравейте, Питгардън, каза, докато минаваше по край него. Приятно е да ви видя отново, при това в момент в който не ви се повдига. С нощи бяхте тъмнозелен нацият, като плесенясъл. Тя се усмихна и белите и кратко заби. Блеснаха. Бършийки капките вода от лицето и косата си, Алън Маклейн се приближи до пит. Вече е 11 часа, каза той. Бих искал да позвоните на Карол и да й кратко кажете, че сте добре. Но понеже мога да погледна в бъдещето, виждам, че няма да го направите или поне, че най-вероятно няма да го направите. Точно така, отвърна Пит. Няма да го направя. Маклейн свира мене. Добре. Не мога да видя какво ще направи тя. Може би ще се обади на полицията, може би не. Времето ще покаже. Тръгнаха към сградата на хотела. Маклейн продължаваше да тръска глава, за да се изсуши. Интересна особеност на псионичните способности е, че някои от тях наутрализират останалите. Например, психокинезата на дъщеря ми, както тя нагледно демонстрира. Аз не мога да предвидя използването и кратко. Явно случая въжи принципа за едновременността на Паули, Някое безпричинно свързващо събитие наутрализира напълно способностите на ясновидец като мен. Патриша се обърна към Дейв Мютро. Сите моск наистина ли си признал, че убил Лъкман? Да, отвърна Мютро. Ротман му е въздействал, за да намали натиска върху красивата синя лисица. Решихме, че полицията в Калифорния е започнала да се рови твърде надълбоко. Но те скоро ще разберат, че това е лъжа, каза Патриша. Онзи ВГБ Блек ще сканира ума на емоск телепатично. Тогава това вече няма да има значение, отвърна нютро. Или поне се надявам да е така. В офиса на Мотела бучеше климатик. В стаята беше тъмно и прохладно. Пит видя няколко души, които бяха насядали из цялата стая и тихичко си говореха. Приличаха на група, събрала се за утринна игра, но разбира се, не беше така. Пит не си правеше и най-малка иллюзия по въпроса. Това не бяха настойници. Той седна пред пазливо, чудейки се за какво ли си говорят. Някои седяха абсолютно безмълвно, вперили поглед право напред, много съсредоточени. Може би бяха телепати, общуващи един с друг. Те явно бяха по-голямата част от групата. Можеше само да гадае какви са останалите. Ясновици като Маклейн, психокинетици като Мери Ан. И Ротман, който и да бе той. Дали Ротман беше тук? Пит имаше някакво интуитивно усещане, при това много силно, че Ротман е тук и контролира всичко. Мериан се появи от някаква вътрешна стаечка. Сега носеше тениска, сини памучни шорти и Сандали. Не беше сложила сутиен. Малките и кратко гърди стърчаха напред. Седна до пит. Като енергично триеше мократа си коса с хавлия на кърпа. Каква шайка от мижитурки? Прошепна му тя. Не сте ли съгласен? Те, майка и татко, ме накараха да дойда тук. В стаята влезе още един мъж и се огледа. Тя се намръщи. Кой е пък този? Не го познавам. Вероятно е от източното крайбрежие, като мютро. Значи не сте вък в края на краищата? Попита Пит. Не съм. И никога не съм ви казвала, че съм вък. Когато ме попитахте, ви отговорих, можете да проверите. И вие наистина можехте. Това е самата истина. Виждате ли, Питър Гардан, тогава вие бяхте неволен телепът. Имахте пристъп на психоза, заради унези хапчета и алкохола, и бяхте в състояние да уловите моите странични мисли, всичките ми тревоги. Това, което наричат подсъзнание. Не ви ли предупреди майка ми за това? Тя би трябвало да знае тези неща. Разбирам, каза Пит. Да, Патриша го бе предупредила. Преди разговора си с мен, вие сте възприемали подсъзнателните страхове на онзи психиатър. Всички ние се страхуваме от въговете. Това е естествено. Те са наши врагове. Ние водихме война с тях, загубихме я и сега те са тук. Разбирате ли? Тя го сръга с лакът в ребрата. Не гледайте толкова глупаво. Слушате ли изобщо какво ви говоря? Слушам ви, отвърна пит. Бяхте се окукорили като някоя риба. Знам, че с имахте пристъп на параноя придружен с халюцинации. Струваше ви се, че сте попаднали в ужасен заговор на враждебни и звънземни същества. Тези видения се преплитаха с вашите възприятия, но по принцип вие бяхте прав. Аз наистина изпитвах тези страхове, мислех си за тези неща. Психично болните живеят през цялото време в подобен измислен свят. За съжаление краткото време, през което имахте телепатична дарба, прекарахте с мен, аз знам за съществуването на тази група. Тя махна с ръка към присъстващите в стаята. Разбирате ли? Така, че от този момент вие станахте опасен. Трябваше веднага да се обадите на полицията. Хванахме ви точно на време. Пит изучаваше слабото и кратко лице със сърцевидна форма и се чудеше дали да и кратко вярва или не. Дори наистина да бе имал някакви телепатични способности, Явно в момента го бяха напуснали. Вижте, прошепна бързо Мериан, всеки човек има потенциални. Псиспособности. Те могат да се проявят при сериозна болест или дълбока психическа регресия. Тя замълча за момент. И така, вие, Питер Гардън, сте имали пристъп на психоза, били сте пиян и сте халюцинирали под въздействието на амфетамини. Но сте прозрели каква е реалността, която ни заобикаля. Схванали сте ситуацията, за която знае тази група хора и с която се опитва да се справи. Разбирате ли? Тя му се усмихна, очите й кратко блестяха. Сега вече знаете истината. Той не разбираше. Той не искаше да разбере. Вцепенен, той се отдръпна понадалеч от нея. Вие изобщо не искате да знаете истината, каза Мери замислено. Точно така. Отвърна той. Но вече я знаете, каза тя. Прекалено късно е да си затваряте очите. Замълча за миг, после добави безмилостно, и този път не ви е лошо, не сте пиян и нямате халюцинации. Възприятията ви не са изкривени. Ще се наложи да погледнете реалността в лицето. Горкичкият Питер Гардън. С нощи пощастлив ли бяхте? Не, призна си той. Няма да се самоубиете заради това, нали? Защото това няма да помогне. Виждате ли, ние сме организация, ПИТ. И вие трябва да се присъедините към нас, въпреки че не сте псионик. Или ще се присъедините към нас, или ще ви убием. Естествено, никой не иска да ви убива. А какво ще се случи с Карол? Нима ще да оставите да бъде измъчвана от Фрея? Не. Отвърна той. Не и ако зависи от мен. Знаете, че рашмурефектът на вашата кола ви каза, че не съм вък. Не мога да разбера защо не се вслушахте в него. Рашмурефектите никога не грешат. Тя въздъхна. Поне докато не се развалят. И ако не е бърника, но в тях. Но ако има начин да се разбере дали някой е въги или не, това е да се попита някой рашмур. Разбирате ли? Тя отново му се усмихна ободряващо. Така, че нещата в действителност не стоят чак толкова зле. Още не е дошъл краят на света или нещо подобно. Просто имаме малък проблем с определянето на това, кои са приятелите ни. Вражеската страна има същия проблем. От време на време това доста ги обърква. Кой уби Лъкман? Попита Пит. Вие ли? Не. Възмути се, Мериан, последното нещо, което бихме направили, е да убием човек, имал късмет толкова много пъти. Та налив това е цялата работа. Тя го изгледа намръщено. Но с нощи, каза той бавно, ви попитах дали вашите са направили. Това. И вие казахте, той замълча, опитвайки се да проясни мислите си и да подреди обърканите събития. Спомням си какво казахте, забравих. И казахте, че следващата жертва ще бъде нашето бебе. Нарекохте го нещото и казахте, че не е бебе. Мери Ан го гледа дълго време. Не, прошепна тя. Беше пребледняла, изглеждаше поразена. Не съм казвала такова нещо. Знам, че не съм. Но аз ви чух, настоя той. Спомням си. Да, в главата ми е бъркотия. Но, Бог ми свидетел, това си го спомня много ясно. Значите са се добрали до мен, прошепна Мериан, думите и кратко бяха едва доловими, той трябваше да се наведе към нея, за да я чуе. Тя продължаваше да го гледа втренчено. Отваряйки вратата на обляната от слънчевата светлина кухня, Карол Холт Гарден каза, Пит, тук ли си? Присви очи. Пит го нямаше. В кухнята беше светло, топло и празно. Тя се приближи до прозореца и погледна надолу към улицата. Колата на Пит и нейната си бяха на мястото. Значи не беше отишъл някъде с нея. Докато завързваше колана на халата си, Карол побърза да излезе от апартамента и тръгна към асансьора. «Ще го попитам», реши тя. Асансьорът ще знае къде е отишъл Пит, дали някой е с него и ако да, кой е този някой. Натисна бутона и зачака. А Асансьорът пристигна. Вратата се плъзна в страни. На пода му лежеше човек. Мъртъв. Хоторн. Карол изпища. Дамата каза, че не е необходима помощ, каза рашмурверигата на асансьора с извинителен тон. Каква дама? Успя да попита Карол с усилие. Тъмнокосата дама. Това ни и кратко говореше нищо. Мистер Гардън с тях ли тръгна?» Попита тя. Те се качиха без него, но излязоха от апартамента му заедно с него, мисис Гардън. Мъжът не мистър Гардън, а другият уби този човек тук. Тогава мистер Гардън каза, те ме отвлякоха и убиха детектив. «Повикай помощ!» «И ти какво направи?» Тъмнокосата дама каза, отменям последното нареждане. Не се нуждаем от никаква помощ, благодаря ти. Така, че не направих нищо. Асансьорът замълча за момент. Сгрешил ли съм? Поинтересува се той. Ужасно си сгрешил, прошепна Карол. Трябвало е да го послушаш и да повикаш помощ. Мога ли да направя нещо сега? Попита асансьорът. Обади се в полицейското управление в Сан-Франциско и им кажи да изпратят някого тук. Кажи им какво се е. Случило. След кратка пауза тя добави, мъжът и жената са отвлекли мистер Гардан, а ти не си направил нищо. Съжалявам, мисис Гардан, извини се сансьорът. Тя се обърна и бавно се върна в апартамента. Влезе в кухнята и с насигурно движение седна до масата. Тези глупави. Вбесяващи рашморови устройства, помисли си тя. Изглеждат толкова интелигентни, а всъщност изобщо не е така. Достатъчно им е нещо неочаквано, за да объркат всичко. Но как постъпих аз? Не кой знае колко по-добре. Спала съм, докато мъжът и жената са дошли и са взели пит. Тъмнокоса жена. Това ми напомня за Пат Маклейн. Но как да науча дали наистина е тя? Видеофона извъня. Карол нямаше сила дори да отговори. Джоши Линг седеше пред видеофона и подстригваше червената си брада, докато чакаше да му отговорят. Странно, помисли си той. Може би още спят. Едва десет и половина е. Но... Той не мислеше така. Приключи набързо с подстригването на брадата, облече съкото си... Излезе от апартамента и слезе долу при колата си Макс. Откарай ме до апартамента на гърданови, нареди той, докато сядаше. Сам се откарай, отвърна колата. Свършено е с теб, ако не ме откараш, каза Шилинг. Колата неохотно запали и потегли по улицата, избирайки най трудния начин за пътуване по повърхността на земята. Шилинг нетърпеливо гледаше сградите и автоматите за поддръжка, по край, които преминаваха. Най-накрая стигнаха до Сан-Рафел. Е, доволен ли си? Каза Макс, докато паркираше тромаво и с излишно резки движения пред кооперацията с апартамента на Гарданови. Докато излизаше, Джо забеляза, че колите на Питти на Карол са на местата си. А до тях бяха паркирани две полицейски коли. Качи се със сансьора и излезе на стълбишната площадка. Вратата към апартамента на Гарданови беше отворена. Той влезе вътре. Посрещна го някакъв въг. Мистър Шилинг? Изпратената от въга мисъл беше с въпросителна интонация. Къде са Пит Карол? Попита Джо. И видя зад въга седналата до кухненската маса Карол Холт. Лицето и кратко беше бледо като восък. Случило ли се е нещо с Пит? Попита той, докато избутваше назад въга. Аз съм е бъблек, каза въгът. Сигурно ме помните, мистер Шилинг. Успокойте се. Виждам в мислите ви, че нямате нищо общо със случилото се тук, така че няма да ви безпокоя с разпити. Карол вдигна глава и каза със скован глас. Уейт Хоторн, детективът, е убит, а пит изчезна. Според асансьора са го отвлекли мъжи и жена. Те са убили Хоторн. Мисля че жената е била Пат Маклейн. Полицията провери в апартамента им, сега там няма никой, колите им също са изчезнали. Но знаеш ли защо им е трябвало да отвличат Пит? Попита Шилинг. Не, не знам. Аз дори не знам кои всъщност са тези хора. Въгата Блек извади един псевдокрайник и вдигна от земята някакъв дребен предмет. Подаде го на Джо Шилинг. Мистер Шилинг е написал тази доста интересна забележка. Собщи въгът. Заобиколени сме отвсякъде от въгове. Това обаче не е вярно, както показва изчезването на мистер Гардън. С нощи мистер Гардън се обадил на бившия ми колега Хоторн и му е казал, че знае кой е убил мистер Лъкман. По онова време ние мислехме, че знаем кой е убиецът и не проявихме интерес. Сега сме наясно, че сме били заблудени. За нещастие мистер Гардън не е съобщил кой е убил лъкман, защото колегата ми е отказал да го слуша. Въгът замълча за момент. Мистер Хоторн плати прекалено скъпо за лекомислието си. Ебаблек смята, каза Карол, че хората, убили лъкман, са дошли и са отвлекли пит и са попаднали на Хоторн, докато са се оттегляли. Но не знае кои са те. Попита Шилинг. Точно така отвърна Ебаблек. Но благодарение на мисис Гардън успях да науча много. Например, узнах с кого се е. Видял мистър Гардън с нощи. Преди всичко с психиатъра от Покатало, щата Айдахо. Също така с Мери Ан Маклейн. За момента не можем да издирим. Мистър Гардън е бил пиян и объркан. Той е казал на мисис Гардън, че убийството на мистър Лъкман е извършено от честимата члена на Красивата синя лисица, които имат пропуски в паметта. Включително и от него самия. Можете ли да кажете нещо по въпроса, мистър Шилинг? Не, промърмори Джо Шилинг. Надяваме се, че ще открием мистър Гардън жив, каза Еба Блек. Не звучеше особено уверен. Глава 12 Патриша Маклейн долови изплашените мисли на дъщеря си и веднага обяви. Рутман Мериан твърди, че извънземните са проникнали сред нас. И права ли е? Попита се на централна позиция, като техен водач, ротман, възрастен, жилъв човек с тежък поглед. Патриша надникна в ума на Питгарден и прегледа спомените от срещата му с доктор Р. Филипсън. Забеляза странното чувство на лекота, незначителната гравитация, докато той вървеше по коридора. Да, каза тя. Мери е права. Той е бил на Титан. Тя се обърна към двамата ясновици, Дейв Нютро и съпруга и кратко Алън. Какво ще се случи? Вариантите са много, прошепна Алън. Лицето му беше посивяло като пепел. Облаците се сгъстяват. Нютро произнесе пресипнало, дъщеря ти възнамерява да извърши нещо, но не мога да кажа точно какво. Мисля да се махна от тук. Каза им Мериан. Тя се изправи на крака. Беше ужасена, мислите и кратко бяха хаотични. Намирам се под въздействието на вък. Онзи доктор Филипсън пит вероятно е прав. Той ме питаше какво съм забелязала в бара и аз реших, че е халюцинирал. Но това, което е видял, не са били страховете ми. Видял го е наистина. Задъхана, тя тръгна към вратата на мотела. Трябва да се махна от тук. Аз съм опасна за организацията. Когато Мери Ан достигна вратата, патриша побърза да каже на мъжа си, горещата игла. Настрой я на минимум, за да не я нараниш. Сега ще я поваля, каза Алани и насочи, горещата игла към гърба на дъщеря си. В този момент Мери Ан рязко се обърна и видя оръжието. То се изтръгна от ръката на Алън Маклейн. Превъртя се няколко пъти и се разби стената. Полтъргъст ефектът, каза Алън. Не можем да спрем. Патриша измъкна своята гореща игла, но оръжието завибрира и се изтръгна от. Пръстите и кратко. Ротман. Обърна се Алън към водача на организацията. Накарайте я да спре. Оставете ума ми на мира. Каза Мери Анна Ротман. Пит Гардън скочи на крака и се втурна към Мериан. Момичето го видя. Не. Изкреща патриша на дъщеря си. Не го прави. Ротман беше съсредоточил цялото си внимание върху Мериан, вените върху челото му бяха изпъкнали, а погледът – празен. Изведнъж Пит Гардън се превъртя напред и увисна надолу с главата. Започна да танцува във въздуха като парцелена кукла. Размахвайки крайниците си, които сякаш бяха лишени от кости. После се понесе към стената и Патриша изкръща на Мери Ан, нятъщата се фигура за момент забави полета си, след това се заби стената. Тялото навлезе в нея, само протегнатата му ръка и главата останаха да стърчат нелепо навън. Мери Ан Изкръща Патриша За Бога, измъкни го оттам. Момичето се спря на вратата. Обърна се паникюсъна, видя какво е направила спит Гардън, видя израженията на майка си и на баща си, ужаса на всички стаята. Ротман беше съсредоточил върху нея всичките си сили в опит да спре. Тя видя и това, слава богу. Каза Алън Маклейн и си отдъхна. Гардън изпадна от стената и се строполи на пода. Всички с облегчение видяха, че е цял. Той почти веднага си справи на крака и остана да стои така, в втренчен в Мериан. Извинявайте, каза Мериан и въздъхна. Ние все още контролираме нещата тук, повярвайте ми, Мериан. Дори и те да са проникнали сред нас. Ще проверим всеки от организацията, човек по човек. Нали нямате нищо против да започнем с вас? Той се обърна към Патриша. Опитайте се да установите колко дълбоко в съзнанието и кратко са проникнали. Опитвам се, каза Патриша. Но мисля, че ще узнаем повече от ума на Питър Гардън. Той иска да си тръгне, казаха почти в един глас Алън и Дейв Мютро. С нея, с Мериан, добави Мютро. Нейното поведение не може да се предвиди, но неговото намерение е такова. Ротман се изправи на крака и се приближи към Пит Гардън. Виждате в какво положение сме, каза той. Водим отчаяна битка с титанците и непрекъснато губим позиции. Убедете Мериан да остане тук, за да можем да си възвърнем загубеното. Иначе сме обречени. Аз не мога да я принудя да направи каквото и да било, каза Пит. Беше блети. Трепереше, едва успяваше да говори. Никой не може, каза Патриша и Алън Кимна. Вие, психокинетиците, каза Ротман на Мериан, сте толкова своенравни и опърничави, че никой не може да ви каже нито дума. Да вървим, Пит, каза Мериан. Трябва да се махнем колкото се може понадалеч от тук. Не само заради мен, но и заради вас. Те са проникнали във вашето съзнание, също както и в моето. Лицето й кратко беше изкривено от отчаяние и изтощение. Може би Ротман е прав? Мериан, каза Пит. Може би ще е грешка, ако си тръгнем. Ако това разруши организацията ви... Всъщност аз не съм им необходима, каза Мериан, аз съм слаба. Проникването на въговете в съзнанието ми доказва това. Не мога да се боря с тях. Проклети въгове, мрази ги. Очите й кратко се напълниха със сълзи от бесилие. Мистър Гардан... Обади се ясновидецът Дейв Нютро, мога да предвидя следното. Ако вие си тръгнете от тук, без значение дали ще сте сам или с Мерян, колата ви ще бъде засечена от полицията. Ще ви разпитавах детектив. Името му е. Нютро се запъна. Еба Блек, довършив место него Алан Маклейн, другият ясновидец. Партньорът на Уейт Хоторн, прикрепен към западния отдел на Националната агенция по правораздаване. Един от най-добрите специалисти. Ротман кимна в знак на съгласие. Трябва да действаме много внимателно, каза той. Необходимо е да установим в кой момент въговете са проникнали в организацията ни. С нощи? По-отдавна? Ако научим това, може би ще успеем да се справим. Аз не мисля, че са успели да проникнат много надълбоко, не са достигнали нито до мен, нито до телепатите ни, четирима от тях са тук, други петима са на път за насам. Изглежда, че и ясновиците ни са свободни от въздействие. Вие се опитвате да проникнете в съзнанието ми и да ми въздействате, Ротман, каза Мериан. Въпреки това, тя бавно се върна на мястото си. Мога да усетя как мозъкът ви работи, усмихна се момичето. Успокояващо е. Ротман погледна към Питър Гардън и каза, а съм основната защитна стена по пътя на въговете, мистер Гардън. Няма да им е лесно да проникнат съзнанието ми. Лицето му си оставаше невъзмутимо. Днес направихме ужасно откритие, но организацията ни може да превъзмогне трудностите. А какво е положението при вас, Гардън? Вие ще имате нужда от... Помощта ни. При всеки човек е различно. Пит ким на мрачно. Трябва да убием ме, Баблек, каза Патриша. Да, подкрепи я мютро. Съгласен съм. По полека, каза Ротман. Никога не сме убивали вък. Убийството на Хоторн беше достатъчно лоша и опасна стъпка, макар извършена поради липса на друг изход. Достатъчно ще да убием някой вък, който и да е, за да разберат те не само за съществуването ни, но и за крайната ни цел. Не съм ли прав? Той огледа присъстващите в търсене на подкрепа. Но те очевидно вече знаят за нас, обади се Алън Маклейн. Иначе как щяха да проникнат сред редовете ни? Гласът му беше сърдит, пълен с раздразнение. Внезапно отъгъла се обади телепатката Марл Смит, която до момента не беше взела участие в разговора. Рутман сканирах всички присъстващи и открих следи от проникване в съзнанието, освен при Мери Ан Маклейн и при Питър Гардън, който не псионик. Но станових наличието на своеобразна инертна зона в съзнанието на Дейв Мютро, която трябва да бъде следвана. Бих искала останалите телепати да сторят това незабавно. Патриша веднага съсредоточи вниманието си върху Дейв. Тя установи, че мърла права. В съзнанието на Мютро имаше някаква аномалия, която създаваше усещане за дейност против интересите на организацията. Нютро", каза тя. Били могъл да насочиш мислите си към. Трудно и кратко беше да определи какво точно трябва да предприеме. Вече повече от сто години се занимаваше с сканиране на чужди съзнания и никога до сега не се беше сблъсквала с подобно нещо. Озадачена, тя премина през повърхността на мислите на мютро и се зае с сканирането на по-дълбоките нива на психиката му, но съзнатите и потиснати синдроми, които бяха изтласкани от съзнанието му. Озова се в област на двойствени подбуди, смътни и нереализирани желания, безпокойстви и съмнения, преплетени с регресивни убеждения и фантастични сексуални фантазии. Това не беше приятно място, но във всяко съзнание имаше подобна област, Патриша вече беше свикнала с този факт. Сблъсъкът с тази враждебна зона на човешкия ум изпълваше живота и кратко с трудности. Всички възприятия и наблюдения, отхвърлени от Дейв Мютро, бяха тук вечни, живеещи някакъв полуживот, хранещи се с психическата му енергия. Нютро не носеше никаква отговорност. За тях, но те съществуваха по някакъв начин в него, полуавтономни и неопитумени. Опълчени срещу всичко съзнавано от него, срещу всичко, в което той вярваше. Срещу всичките му жизнени цели. Чрез изследването на отхвърляното от съзнанието на Нютро, Можеше да се научи много за психиката му. Въпросната област не се поддава на сканиране, каза Патриша. Можеш ли да я контролираш, Дейв? Върху лицето на мютро си изписа недоумение. Не разбирам за какво говориш, изрече неуверено той. Доколкото знам, всичко в мен е отворено за вас. Нямам какво да крия. Патриша се прехвърли в онази част на ума му на която се дължаха способностите му на ясновидец. Озовавайки се там, самата тя временно стана ясновидец. Усещането, че владее тази дарба толкова добре, колкото и телепатичните си способности, беше зловещо. Тя видя многобройните нагаждащи се и жизнеспособни варианти на възможното бъдеще, подредени като котии върху рафтове. Всеки от тези варианти изключваше останалите, но всичките бяха достъпни едновременно. Възприемаха се като картини, по-скоро странно статични, отколкото драматични. Патриша видя себе си, замръзнала в най-различни ситуации. Някои от тях я накараха да пребледне. в тях се сбъдваха най-мрачните и кратко предчувствия. Моята собствена дъщеря. Помисли си тя ужасено. Нима съм готова да постъпя така с нея, събитието, което видя. Беше слабо вероятно, но все пак възможно. Повечето от възможностите показваха сдобряването между нея и Мери Ани по скоро сплутяване на организацията, отколкото разединяването и кратко. И все пак можеше да се случи и обратното. Внезапно пред нея се мярна сцена, в която телепатите и всички членове на организацията се нахвърлят върху Нютро. Нютро очевидно също съзнаваше тази възможност. Все пак сцената съществуваше в съзнанието му. Но защо? Зачуди се Патриша. Какво може да направи той, че да ни даде повод да го нападнем? Или какво можем да открием за него? Изведнъж мислите на Мютро се размиха. Опитваше да се измъкнеш, каза Патриша и погледна към Мърл и към останалите телепати стаята. Свързано е с пристигането на Дон. Дон беше един от телепатите който още не беше дошъл. Той пътуваше насам от Детройт и можеше да пристигне всеки момент. В ясновицката област от Съзнанието на Мютро има сцена, в която след пристигането си Тукдон намира начин да отвори инертната зона и да проучи, и Патрише се поколеба, но станалите трима телепати успяха да прочетат мислите и кратко. Заради това Нютро ще бъде унищожен. Но защо? В него или около него нямаше нищо, което да подсказва за намесата на въговете. Но имаше нещо друго, което я караше да се чувства съвсем объркана. Със сигурност ли дон щеше да проникне в тази област? Не, но подобна вероятност съществуваше. И как се чувстваше, мютро, знайки това, знайки, че смъртта е надвиснала над него. Как щеше да поступи асновидецът в подобна ситуация? Така. Както и останалите хора, установи Патриша, докато сканираше съзнанието на Нютро. Ще се опита да избяга. Нютро се изправи на крака и изрече Дръзгаво. Страхувам се, че ще се наложи да се върна в Нью-Йорк. Изглеждаше спокоен, но вътрешно съвсем не се чувстваше така. Съжалявам, че не мога да остана, каза той на Ротман. Дон е най ни телепът, изрече Ротман замислено. Ще трябва да те помоля да останеш до пристигането му. Единствената ни защита срещу проникване в организацията е присъствието на четиримата ни телепати, които могат да сканират съзнанията на хората и да ни кажат какво става. Така че по-добре седни, Нютро. Нютро седна на мястото си. Затвори очи, Пит Гарден слушаше разговора между Патриша Маклейн, Нютро и Ротман. Тази секретна организация, мислеше си той, Съставена от псионици, стои между нас и титанците и се бори срещу господстващото им положение. Заправата ни или нещо от този род. Мислите му бяха объркани. Все още не можеше да се съвземе от предишната нощ, от начина, по който беше събуден сутринта, и от безмислената, шокираща смъртна хотурн. Зачуди се дали Карола е добре. Господи, помисли си той, искам да се махна от тук. Спомни си за момента, в който чрез психокинетичните си способности Мери Анго бе превърнала в летяща частица, бе го накарала да мине през материалната стена, а после по някакъв начин, по неясни за него причини, го беше върнала обратно. Бе променила решението си в последния момент. «Страхувам се от тези хора», каза си той. От тях и от способностите им. Пит отвори очи. В мотелската стая... Разговаряйки помежду си спискливи, кряскащи гласове, седяха девет въга. И само още един човек, освен него самия. Дейв Мютро. Той и Дейв Мютро срещу всички останали. Невъзможна и безнадежна ситуация. Пит не помръдна. Само стоеше и гледаше деветте въга. Единият от тях, този, който говореше с глас на Патриша Маклейн, каза възбудено, ротман. Току-що улових невероятна мисъл от Гардан. Аз също, обади се друг въг. Гардан ни възприема всичките. Въгът се запъна и продължи, вижда всички ни, с изключение на мютро, като въгове. Настъпи тишина. Въгът, говорещ с глас на Рутман, попита. Гардан, вие смятате, че цялата група се намира под контрола на въговете? Така ли е? Всички. С изключение на Дейв Мютро? Пит мълчеше. Но как можем да съзнаваме това, каза въгът, наричащ себе си ротман, и да запазваме разума си? Ако може да се вярва на възприятията на Гардан, ние вече сме загубили. Нека да разсъждаваме рационално. Възможно е да ни е останала някаква надежда. Какво ще кажеш, Мютро? Ако Гардан е прав, ти си единственият търанец сред нас. Нищо не разбирам, отвърна Нютро и погледна към Пит. Питайте него, не мен. Е, мистер Гардън? Попита тихо въгът Ротман. Какво ще кажете? Моля те, отговори, помоли се въгът Патриша Маклейн. Пит, в името на всичко свято, мисля, че вече знаете какво е това в ума на Нютро, което телепатите ви не могат да сканират, отвърна Пит. Той е човешко същество. А вие – не. Това е разликата. И когато последният ви телепът пристигне? Ние ще унищожим мютро, каза бавно и замислено въгът ротман. Глава 13 Искам да се свържа с адвоката си Лерд Шарп, каза Джозеф Шилинг на информационната мрежа на Видофона. Намира се на западното крайбрежие, не разполагам с друга информация. Вече минаваше пладне а Пит Гардън още не се беше върнал и Джошилинг вече знаеше, че няма и да се върне. Нямаше смисъл да се свързва с останалите членове на «Красивата синя лисица», Пит не беше при никой от тях. Който и да го бе отвлякал, не беше от членовете на групата. Ако проблемът с разпознаването на похитителите е решен, помисли си той, и това са и Александър Маклейн, тогава възниква въпросът защо. Убийството на детектив Хоторн беше грешка. Независимо от това, какви са били основанията им. Никой не беше в състояние да го убеди, че такава постъпка може да бъде оправдана по някакъв начин. Шилинг, надник на спалнята и попита Карол, как се чувстваш? Добре съм, Джо, отвърна тя. Беше седнала до прозореца, облечена с пъстра памучна рокля и апатично гледаше към улицата. Детективът б блек временно си бе тръгнал от апартамента, така че Джошилинг затвори вратата на спалнята и каза на Карол, знам нещо за Маклейнови, което не е известно на полицията. Карол вдигна глава и го погледна въпросително. Разкажи ми. Патриша е забъркана в някаква незаконна дейност, и то явно от известно време. Ето защо са убили Хоторн. Според мен това е свързано с нейните псиспособности. И тези на и кратко. Не виждам други причини да извършат убийство, особено пък на полицейски детектив. Поели са голям риск, сега всички полицейски управления в страната ги търсят. Сигурно са отчаяни. Или са фанатици, добави той на ум. Няма нещо, което полицаите да мразят повече, отколкото убийците на полицай, продължи Джо. Извършили са огромна глупост. Глупост и фанатизъм, помисли си. Лоша комбинация. Видеофонът извъня и каза: За вас е, мистер Шилинг. Адвокат Лерт Шарп. Джо веднага включи екрана. Лерт, каза той. Чудесно. Какво се е случило? Попита Шарп. Клиентът ти, Пит Гарден, изчезна, каза Джо и обясни накратко ситуацията. Имам интуитивно недоверие в полицията. Поради някаква причина ми се струва. Че не се опитват да намерят Пит. Сигурно заради онзивък е бъблек. Инстинктивното отвращение към титанците си казва думата. Осъзна той. Хъм ще се наложи да се ходи в покатало, каза Шарп. Как казваш, че името на онзи психиатър? Филипсън отвърна Джошилинг. Той е световно известен. Какво очакваш да откриеш там? Не знам, каза Шарп. В края на краищата получавам информация само от трета ръка, но имам предчувствие. Тръгвам към Сан Рафаел, ще се видим там. В Сан Франциско съм, така че ме очаква и след 10 минути. Добре, Ким на Джошилинг и прекъсна връзката. Къде отиваш? Попита го Карол, докато той крачеше към вратата на апартамента. Нали се разбрахте с адвоката на Пит да се видите тук? Мисля да си намеря пистолет, каза Шилинг. Затвори вратата след себе си и забърза надолу по стълбите. Трябва ми само един пистолет, осъзнато. Няма нужда да търся и за Шарп, защото доколкото знам, той не се разделя с неговия. Когато двамата Шарп полетяха на северо-исток, Шилинг каза, през нощта Пит ми каза някои странни неща по видеофона. Първо, че обстоятелствата ще го убият, както са убили лъкман. Беше особено загрижен за безопасността на Карол. И той погледна Шарп. Пит каза, че доктор Филипсън е вък. Е, и какво? Попита Шарп. Из цялата планета има въгове. Знам някои неща за Филипсън, каза Джошилинг. Чел съм статиите му и материали за терапевтичните му методи. Никъде не се споменава, че е от Титан. Нещо не е наред в тази работа. Не мисля, че Пит се е видял с доктор Филипсън. Смятам, че се видял с някой друг или с нещо друго. Човек с положението на Филипсън не би приел клиент посред нощ, като обикновен семейен лекар. А и откъде са попаднали опит Пит тези 150 долара, които си спомня, че му е дал? Познавам Пит, той никога не носи пари себе си. Нито един настойник не го прави. Те мислят в мащабите на градовете, които притежават, а не за пари в брой. Парите са за обикновените жители. Той всъщност каза ли ти, че е платил на доктора? Може просто да е подписал чек за тази сума. Пит каза, че му е платил и то същата нощ. Каза още, че не е похарчил парите си на празно. Джошилинг се замисли за миг. Състоянието, в което се е намирал в момента пит, пиян, натъпкан с медикаменти ивъ. Маниякален пристъп, предизвикан от бременността на Карол, може да не е съзнавал какво вижда в действителност, дали наистина срещу него е седял доктор Филипсън или не. Възможно е целият епизод де халюцинация. И изобщо да не е ходил в покатало. Джо извади лулата си и кесията с чутюн. Целият епизод не звучи правдоподобно. Може би Пит просто е един болен човек и в това е целият проблем. Какъв тютюн използваш сега? Попита Шарп. Все така нарязан на едро бял, бърли? Не, нещо друго. Сме, казва се, лайщо куче. Но никога не хапе. Шарп леко се усмихна. Долу, в покрайнините на Покатало, се виждаше психиатричната клиника на доктор Филипсън. Квадратна, ослепително бяла сграда, заобиколена от поляни дървета, а зад нея имаше и градина с розови храсти. Шарп приземи колата си върху покрита с пясък Лея и продължи да кара по земята, докато стигна до паркинга в страни до централната сграда. Мястото, спокойно и очевидно добре поддържано, изглеждаше безлюдно. Единствената друга кола на паркинга явно беше на доктор Филипсън. Мирно местенце, помисли си Шилинг. Но очевидно лечението тук е страшно скъпо. Привлечен от градината с розите, той бавно тръгна към нея, наслаждавайки се на тежкия аромат. Въртящата се пръскачка го накара да отстъпи от алеята в гъстата зелена пролетна трева. Да, самото ми пребиваване тук би ми излекувало от всичко, помисли си той. Ароматите, които усещам, идилията около мен. Пред него, завързано за един кол, Муким на сиво магаре. Виж, каза той на Лерт Шарп, който вървеше по Два от най-прекрасните видове рози, които някога са отглеждани, Мир и Звездата на Холандия. През 20-ти век средите, занимаващи се с рози, тези сортове са се оценявали с деветка, което било почти максималната оценка. Покъсно бил отгледан още по модерен вид роза, Космически пътешественик. Той посочи храст с огромни оранжеви и бели пъпки. И нашата страна. Това беше червена роза, но толкова тъмна, че изглеждаше черна. Върху венчелищетата и кратко имаше светли точици. Докато оглеждаха нашата страна, вратата на клиниката се отвори и на прага се поляви дружелюбно усмихнат, плешив, възрастен мъж. Той пристъпи напред и ги поздрави. Мога ли да ви помогна с нещо? Попита той, присвил. Очи. Търсим доктор Филипсън, каза Шарп. Аз съм, каза, възрастният мъж. Страхувам се, че градината с розовите храсти се нуждае от напръскване. Виждам трефи на няколко от розите. Той изтри листенцата с опакото на дланта си. Трефите са вид червии, пренесени тук от Марс. Къде можем да отидем, за да поговорим с вас? Попита Джо Шилинг. Може и тук, отвърна доктор Филипсън. Кажете, виждали ли сте се късно с нощи с мистър Питър Гардън? Попита Шилинг. Да, разбира се. Доктор Филипсън се усмихна на криво. А след това той ми се обади по видеофона. Пит Гардън е отвлечен, уведоми го Шилинг. Похитителите му са убили полицай, така, че работата е сериозна. Усмивката на доктор Филипсън се изпари. Така значи. Той изгледа първо Шилинг, после Илерт Шарп. Страхувах се, че ще се случи нещо такова. Първо смъртта на Джером Лъкман, а сега и това. Нека да влезем. Той отвори вратата на клиниката, после изведнъж промени решението си. Може би ще е по-добре да седнем в колата. Така, че никой да не може да ни подслуша. Поведе ги обратно към паркинга. Има някои неща, които искам да обсъдя с вас. Скоро тримата се бяха настанили в колата му. Какво общо имате с Питър Гарден? Попита доктор Филипсън. Шилинг му обясни набързо. Вероятно никога повече няма да видите Гарден жив, каза Филипсън. Дълбоко съжалявам, че трябва да ви кажа подобно нещо, но почти със сигурност това е самата истина. Опитах се да го предупредя. Знам това, отвърна Шилинг. Той ми каза. Знам много малко за Питър Гардан, каза докторът. Никога порано не сме се виждали. Дори не успях да науча някакви точни биографични данни от него, защото с нощи беше пиян, болен и оплашен. Обади ми се вкъщи, вече си бях легнал. Видяхме се в един бар в търговската част на Покатало, вече не му помня името. Барът, пред който беше паркирал колата си. Придружаваше го младо, привлекателно момиче, но тя не влезе в заведението. Гардън имаше непрекъснати халюцинации и се нуждаеше от сериозна психиатрична помощ. Излишно е да ви казвам, че едва ли можех да направя кой знае какво посред нощ в някакъв бар. Той се страхуваше от въговете, каза Джошилинг. Вярваше, че са навсякъде около нас. Да, знам. С нощи той ми описа тези свои страхове. Няколко пъти и винаги. По различен начин. Беше трогателно. Дори в един момент много усърдно надраска послание до себе си върху кибрите на котийка и я скри, много тържествено, в обувката си. Беше написал, Въговете са по петите ни, или нещо подобно. Докторът погледна Шилинг и Лерд Шарп и попита, знаете ли нещо за вътрешните проблеми на Титан? Абсолютно нищо, отвърна Джо Шилинг изненадано. Цивилизацията на титанците е рязко разделена на две фракции. Причината за това, доколкото ми е известно, е много проста. В клиниката ми има няколко титанци, които заемат високи постове тук, на Земята. При мен са на психиатрично лечение. Малко необичайно е, но открих, че мога да лекувам доста успешно и тях. За това ли искахте да говорим в колата? Досети се Шарп. Да, отвърна Филипсън. Тук сме извън обсега на телепатичните им способности. И четиримата ми клиенти са от фракцията на умерените. Това е управляващата политическа сила на Титан от десетилетия. Другата сила е партията на военните или така наречената фракция на екстремистите. Тяхното влияние непрекъснато нараства, но никой не знае със сигурност, включително и самите титанци, колко силни са екстремистите в момента. Във всеки случай отношението им към Тера е враждебно. Имам една хипотеза по този повод. Не съм в състояние да докажа, но вече съм загатнал за нея в няколко статии. Той замълча за миг. Предполагам, обърнете внимание, само предполагам, че титанците, подстрекавани от партията на военните, се опитват да регулират нашата ръждаемост. Чрез някакви технически средства, не ме питайте какви, те държат човешката ръждаемост на възможно най-низко равнище. Настъпи тишина. Продължителна и напрегната. Веднага след смъртта на Лъкман, продължи доктор Филипсън, аз предположих че е убит пряко или косвено от титанците, но не поради причината, за която си мислите. Да, той дойде в Калифорния, след като беше поел пълния контрол над източното крайбрежие. Да, вероятно щеше да доминира икономически в Калифорния, както преди това в Нью-Йорк. Но титанците не са го убили заради това. Те вероятно са се опитвали да се доберат до него от месеци или дори от години. И след като е напуснал обежището на своята организация и е отишъл в Кармел, където не е разполагал нито съсновидец, нитост. Други хора псионици, които да го защитават, и защо са го убили? Попита Тихо Шарп. Заради неговия късмет, отвърна докторът. Неговата плодовитост. Неговата способност да зачева деца. Ето кое е оплашило титанците. На успехите му в играта, тях хич не ги е грижа за това. Разбирам, каза Шарп. И всеки друг човек с късмет е заплашен с унищожение от екстремистите. Слушайте какво ще ви кажа сега. Някои хора знаят това или предполагат, че е така. Съществува организация, основана от плодовитите Маклейнови от Калифорния. Може би сте чували за тях, Патриша и Алан Маклейн. Тъй като има три деца, животът им е в опасност. Пит Гардън също демонстрира, че плодовити това автоматично постави него и бременната му жена Карол под смъртна опасност. Така че аз го предупредих. Казах му, че се сблъскал със ситуация, с която не може да се справи. Наистина вярвам, че е така. Освен това, гласът на доктора звучеше уверено. Смятам че организацията на Маклейнови е безполезна, ако не е и опасна за нас. Сигурно титанските власти вече са проникнали в нея, много ги бива в тези работи. Техните телепатични способности са главното им предимство, почти невъзможно е нещо да се запази за дълго в тайно от тях, особено пък съществуването на воинствена патриотична организация. Поддържате ли връзка с умерената фракция? Попита Шилинг. Чрез вашите пациенти въгове? След кратко колебание, доктор Филипсън каза Да, до някъде. Обсъждал съм ситуацията с тях по време на лечението им. Мисля, че открихме това, за което дойдохме, каза Шилинг на Лерт Шарп. Знаем къде е Пит, кой го е отвлякал и кой е убил Хоторн. Организацията на Маклейнови, както и да се нарича. И където и да се намира. Докторе, Изрече крайно предпазливо Лерд Шарп, Вашият разказ беше изключително интересен. Но има още един важен въпрос, който трябва да обсъдим. Да. Погледна го въпросително доктор Филипсън. Пит Гардън смята, че стъвък, каза Шарп. Спомням си това и в някаква степен мога да го обясня, отвърна докторът. Гардън е възприел опасността на подсъзнателно интуитивно ниво. Обаче възприятията му са били разстроени от съчетанието между спонтанната телепатия и проекцията на собствените му тревоги плюс. Вие въгли сте? Попита Лерт Шарп. Не, разбира се, отвърна я досано доктор Филипсън. Тогава Лерт Шарп попита Рашморафекта на колата, в която седяха. Въгли е доктор Филипсън? Да, отвърна колата. Доктор Филипсън е вък. А това беше собствената кола на доктора. Какво ще кажете, докторе? Попита Джушилинг. Той измъкна старинния, но напълно изправен 32 калибров револвер и го насочи към Филипсън. Бих искал да чуя коментара ви. Очевидно грешно заключение на електронната верига, каза доктор Филипсън. Но трябва да си призная, че има много неща, които още не съм ви разказал. Аз също принадлежа към организацията на псиониците, групирана около Маклейнови. Вие сте псионик? Попита Шилинг. Точно така, Кимна доктор Филипсън. И момичето, което с нощи беше Спид Гардън, мери Ан Маклейн, също е член на организацията. С нея се разбрахме набързо какво да е поведението ни пред Гардън. Всъщност тя беше тази, която ме оговори да се срещна с него. В толкова късен час през нощта аз обикновено, каква е вашата псионична дарба? Прекъсна го Шарп. Сега той също бе насочил своето оръжие, пистолет 22 калибър, към доктора. Доктор Филипсън изгледа първо него, после и Джоузеф Шилинг. Моята дарба е необичайна. Ще се изненадате. По принцип е сродна с дарбата на Мериан, форма на психокинеза. Но е поспецифична. Аз създавам единия край на двупосочна транспортна система между Земята и Титан. Чрез мен. Титанците могат да идват тук, а неколкократно съм изпращал и теранци на Титан. Този начин на придвижване е значително по-добър от стандартното прекосяване на пространството, тъй като не се губи никакво време. Той се усмихна на Джошилинг и на Лерт Шарп и се наведе напред. Искате ли да ви покажа как става? Господи! Възкликна Шарп. Убий го! Виждате ли? Гласът на Филипсън достигаше до тях, но самият доктор не се забелязваше. Сякаш ги обграждаше някаква плътна завеса, която размиваше и постепенно заличаваше очертанията на пейзажа. Наоколо започнаха да кръжат безброй частици, подобни на блестящи топки за голф, и познатата им реалност се скри зад тях. Може би, помисли си Джошилинг, това е окончателно спиране на процеса на нашите възприятия. Въпреки решителността, с която бе изпълнен, той почувства страх. Ще го убия. Долетя от някъде гласът на Лерч Шарп и после прозвучаха няколко изстрела. Дали успях? Джо, дали. Гласът на Шарп заглъхна. Настана абсолютна тишина. Страх ме е, Шарп. Каза Джошилинг. Какво е това? Не разбираше какво се случва. Протегна ръце и изпита усещането, че напипва поток от подобни на атоми субчастици, които се носят навсякъде около него. Нима това е базовата структура на Вселената? Запита се той. Свят извън времето и пространството отвъд границите на човешкото познание. Внезапно видя огромна равнина, пълна свагове застанали неподвижно във фиксирани части от пространството. Или може би не бяха неподвижни, а се местеха страшно бавно? В позите им се долавяше някакво страдание, Въговете се напрягаха, но времето сякаш беше застинало и те оставаха по местата си. Дали е завинаги, запита се Джушилинг. Въговете бяха невообразимо много, той не можеше да види докъде се простира тази хоризонтална повърхност, не можеше да си представи дори. Това е титан, каза някакъв глас в ума му. Джо съзна, че не усеща теглото си и се носи надолу. Отчаяно се опита да стабилизира позицията на тялото си, но не знаеше как. Подяволите. Помисли си. Всичко се обърка. Изобщо не трябва да съм тук. Помощ, извика той. Измъкнете ме. Лерт Шарп, тук ли си? Какво стана с нас? Никой не му отговори. Джовече пъдаше с по-голяма скорост. Въпреки, че видимо полетът му не спря, той. Изведнъж усети, че е пристигнал където е трябвало. Около него се оформя огромна стая, затворено помещение с неясни очертания. В следващия момент видя маса, от другата страна, на която седяха въгове. Започна да ги брои. Но когато стигна до 20, се отказа. Редицата им продължаваше, докъдето му стигаше погледът. Те бяха заети с нещо и в първия момент не успя да проумее какво правят. След това изведнъж разбра. Играйте, достигна до него мисълта на ваговете. Размерите на масата го смаяха. В далечината двата и кратко края чезнеха в подструктурата на реалността, в която се намираше. А право пред себе си Джо видя ясно да карти. Въговете чакаха. Явно трябваше да изтегли карта. Той беше на ход. Слава богу, каза си Джошилинг, че мога да играя. Че знам правилата. Макар че и да не ги знаех, едва ли щеше да има значение за тях. Тази игра продължава прекалено дълго, за да има значение такива неща. Колко ли дълго играят всъщност? Кой знае? Може би дори самите въгове не знаят. Или са забравили? Изтегли дванайсетица. А сега, помисли си той, следва същността на играта. Моментът, в който трябва да реша дали блафирам или не, дали ще преместя фигурата си дванайсет полета напред или не. Но те могат да четат мислите ми. Как да играя с тях в такъв случай? Не е честно. И все пак трябваше да направи някакъв ход. Такава е ситуацията, в която се намираме, каза си той. И не можем да се измъкнем, никой от нас не може. Дори велики играчи, като Джерам Лъкман, могат да умрат в нея. Да умрат, докато се опитват да спечелят. Чакахме ви прекалено дълго, достигна до него мисълта на ваговете. Не ни карайте да ви чакаме още. Джо не знаеше какво да прави. Какъв беше залогът? И какво можеше да заложи той? Огледа се, но не видя кошница или нещо друго, в което да се слагат залозите. Игра с блафиране, в която участват телепати и няма залози, осъзна Джо Шилинг. Каква пародия? Как мога да се измъкна от тук? Има ли изобщо някакъв изход? Той не знаеше дори това. Ето истинската игра, осъзна той. А на тера е наложен неим вариант, подходящ за теранците. Но дори това озарение не му подсказваше как да поступи. Той взе фигурата си и започна да мести напред, квадрат след квадрат. 12 полета. Прочете надписа. На вашата земя е открито злато. Получавате 50 милиона долара възнаграждение за продукцията от двете действащи мини. Няма нужда да се блафира, каза си Джо Шилинг. Какво поле? Най-хубавото, за което съм чувал. На игралните табла на земята няма такива. Той постави фигурата си върху полето и се облегна назад. Щеше ли някой да го предизвика? Да го обвини, че блафира? Той чакаше. Никой от съперниците му не помръдваше. В безкрайната редица от въгове не се забелязваха никакви признаци за живот. Е, помисли си той, аз съм готов. Вие сте на ход. Това е блъв, обяви някой. Той не разбра кой от въговете го предизвиква. Изглеждаше сякаш всички едновременно са му изпратили тази мисъл. Нима телепатичните им способности могат да им изнаверят в толкова важен момент? Зачуди се той. Или умишлено не прибягват до телепатията по време на игра? Грешите, каза той и обърна картата си. Ето, вижте! Погледна надолу. Картата вече не беше 12-тица. Беше 11-тица. Вие сте слаб блътюр, мистър Шилинг, съобщи му мислено цялата група въгове. Винаги ли играете така? Много съм напрегнат, каза Джо Шилинг. Не съм видял добре какво пише на картата. Беше в бесен и много изплашен. Тук има някаква измама. Както и да е, какъв е залогът? В тази игра, Детройт, отвърнаха ваговете. Не виждам документите за собственост, каза Джошилинг, оглеждайки масата. Погледнете отново, казаха ваговете. И той видя в центъра на масата предмет с на стъклена топка и с размерите на преспапие. Във вътрешността и кратко блещукаше нещо сложно, ярко и живо. Джо се наведе напред, за да го разгледа по-подробно. Миниатюрен град. Небостъргачи и улици, къщи, заводи. Това беше Детройт. И сега си го искаме, казаха въговете. Джо Шилинг се пресегна и върна фигурата си едно квадратче назад. Същност това беше ходът ми. Играта експлодира. Послужих си, си с мама, обяви Джо. Така, че е невъзможно играта да продължи. Съгласни сте, нали? Развалих играта. Нещо го удари по главата, той падна и потъна дълбоко в сивотата на безсъзнанието. Глава 14 в Следващия момент Джозеф Шилин го станови че се намира насред пустинята и отново усети успокоителния натиск на земното притегляне. Слънцето го заслепяваше и изливаше върху него опознатия златист поток горещина. Джо примижа, вдигна. Ръка, за да защити очите си от слънчевите лъчи и се огледа. Не спирайте, каза някой. Той се обърна и видя, че рядом с него през неравния пясък крачи доктор Филипсън. Възрастният, весел и дребен доктор се усмихваше. Продължавайте да вървите, каза доктор Филипсън с приятен, нормален тон. Защото иначе ще се умрем тук. Няма да ви хареса. Обяснете ми какво става, помоли Джошилинг, но продължи да върви. Доктор Филипсън изобщо не изоставаше, крачики с лекота, с големи крачки. Вие определено провалихте играта, изкиска се доктор Филипсън. Изобщо не са предполагали, че може да се опитате да мамите. Те започнаха първи. Промениха стойността на картата. За тях това е напълно законно. Един от основните ходове в играта. Любим похват на титанските играчи е да упражняват екстрасензорните си способности върху картите. Това е вид съревнования между страните в играта. Този, който тегли картата, се стреми да запази стойността и кратко константа, нали схващате? Приемайки променената стойност на картата, вие изгубихте, но когато преместихте фигурата си според същата тази стойност, развалихте играта. Какво стана с залога? Детройт. Доктор Филипсън се засмя. Не може да се претендира за него, остава си залог. Разбирате ли, титанските играчи спазват свято правилата на играта. Може да не ви се вярва, но е така. Естествено, придържат се към техните правила, но все пак ги спазват. В момента не знам как точно ще постъкят. Чекали съм много дълго, за да играят с вас, но не съм сигурен, че ще опитат отново след това, което се случи. Това трябва доста да ги е разстроило психически, няма да дойдат на себе си скоро. На коя фракция са представителите? На екстремистите? О, не! Титанските играчи са изключително умерени в своите политически възгледи. А вие? Попита Шилинг. Признавам си, че съм екстремист, каза доктор Филипсън. Ето защо съм тук, Натера. Тера. Под ослепителната обедна слънчева светлина неговата, горещи и глабля в такт с широките му крачки. Почти пристигнахме, мистер Шилинг. Още един хълм и ще видите на къде сме се запътили. Постройката нарочно е ниска, за да не привлича внимание върху себе си. Всичките въгове, които са дошли на земята, ли са екстремисти? Не, отвърна доктор Филипсън. Айба, Блек. Детективът. Доктор Филипсън не отговори. Той не от вашата партия, реши Шилинг. Отново не последва отговор. На доктор Филипсън явно не му се говореше по темата. Значи ако нещата опреддутъм, мога да му се доверя? Попита Шилинг. Може би, кимна доктор Филипсън. Джу напред и видя сграда в испански стил с керемиден покрив и бели кирпичени стени, заобиколена от декоративна желязна ограда, боядисана в черно. Мотел подслон, гласеше надписът на неонова табела, чието светлини в момента бяха изключени. Или Шерпли ли е тук? Попита Шилинг. Шарп е на титан, отвърна доктор Филипсън. Може и да го върна тук, но определено няма да сега. Той се намръщи. Съобразително създание е този Шарп. Но трябва да си призная, че не ме е грижа за него. Докторът избърса червеното си потно чело сленена носна кърпичка и забави крачка, поемайки по наслания с плочки път към мотъла. Нито пък ме е грижа за вашето мошеничество. Сега той изглеждаше напрегнат и раздразнен. Шилинг се чудеше на какво се дължи това. Вратата на офиса на мотела беше отворена и доктор Филипсън тръгна към нея, взирайки се в полумрака вътре. Ротман. Нерешително се обади той. На прага се появи женска фигура. Беше Патриша Маклейн. Съжалявам, че закъснях. Започна доктор Филипсън. Но този човек тук и приятелят му дойдоха. Тя е извън контрол, прекъсна го патриша. Алън с нищо не може да помогне. Махайте се от тук. Тя претича по край доктор Филипсън и Джошилин към паркираната си кола. Там внезапно изчезна. Доктор Филипсън и сумтя, после изруга и отскочи от вратата на мотела толкова бързо, сякаш го бяха полели вряла вода. Високо в обедното небе Джошилинг видя някаква точка, която се издигаше все по-нависоко и по-нависоко, докато накрая съвсем престана да се вижда. От блясъка и напрегнатото взиране започна да го боли главата. Обърна се към доктор Филипсън. Боже мой! Възкликна той. Това не е ли? Погледнете, каза доктор Филипсън. Той сочеше се, горещата игла към офиса на Мотела и Джошилинг надникна през вратата. В първия момент не можа да види нищо, после зрението му постепенно се приспособи към полумрака. На пода лежаха сгърчени мъжки и женски тела, преплетени по такъв начин, че приличаха на някакво емногоръко. Чудовище! Като че ли бяха разбъркани и сплескани от някаква неизвестна сила, и получилата се невероятна сплав, бе захвърлена тук. Мериан Маклейн седеше на пода въгъла на стаята, превита и закрила лицето си с ръце. До нея стояха Питър Гардън и добре облечен мъж на средна възраст, когато Шилинг не познаваше. Те мълчаха, а лицата им бяха пребледнели. Ротман. Изхлипа докторът, втренчен в едно от осъкатените тела. После се обърна към Пит Гардън. Кога се случи това? Току-що, прошепна Пит. Вие сте късметлия, каза добре облеченият мъж на доктор Филипсън. Ако бяхте дошли малко по Щеше да убие и вас. Трябва да благодарите на съдбата, че закъсняхте за срещата. Треперейки, доктор Филипсън вдигна, горещата игла и уверено се прицели в Мериан. Не дейте, каза Питгарден. Те опитаха същото и вижте какво стана. Нютро, попита докторът, а вас също не ви е убила? Защото е ранец, отвърна Питгарден. Единственият сред вас така, че тя дори не го докосна. Най-добре ще бъде, каза добре облеченият мъж, Нютро, ако никой от нас не предприема нищо. Избягвайте каквито и да движения, така ще е най-сигурно. Той не откъсваше поглед от превитата фигура на Мери Ан Маклейн. Не пожали дори баща си, добави Нютро, но Патриша успя да се измъкне. Не знам какво е станало с нея. Момичето се добра и до нея. Каза доктор Филипсън. Ние видяхме, макар и в момента да не разбрахме какво е станало. Той хвърли своята гореща игла. Тя се търкулна по пода, удари се в отсрещната стена и остана да лежи там. Лицето му беше пребледняло. Тя наясно ли е какво е направила? Знае какво е направила, отвърна Питгарден. Разбира колко е опасна дарбата и кратко и не желая да използва отново. Той се обърна към Джошилинг, тя явно не им беше по силите. Отначало успяха да поемат частичен контрол над нея, но не можаха да го държат. Наблюдавах битката им. Тя беше в тази стая и продължи няколко часа. До пристигането на последния член на групата. Пит посочи се мазаното, разкъсано тяло на светлокос мъж Сочила. Дон така го нарекоха. Смятаха. Че той ще реши изхода от битката, но нютро и кратко се притече на помощ със своите способности. Всичко свърши за миг, както седяха на столовете си, изведнъж започнаха да летят насам натам като парцелени кукли. Пит помълча и добави, не беше приятно за гледане. Но така или иначе се случи. Той потръпна. Ужасна загуба, каза доктор Филипсън и изгледа Мери Ансумраза. Неконтролируем полтъргайст. Знаехме за това, но заради Патриша и Алана приемахме такава, каквато е, сега ще ни се наложи да започнем всичко от начало. Разбира се, лично аз няма защо да се страхувам от нея, мога да се върна на Титан, когато си поискам. Надявам се, че не може да използва способностите на такова огромно разстояние, защото в противен случай едва ли можем да направим нещо. Но ще се наложи да поема този риск. Мисля, че ако реши, тя може да ви попречи да се върнете на Титан, каза Мютро. Мериан. Изрече на висок глас той. Момичето вдигна глава. Джушилинг видя, че лицето и кратко е мокро от сълзи. Имаш ли нещо против последния двък да се върне на Титан? Не знам, равнодушно отвърна тя. Те държат шарп там, каза Джушилинг. Разбирам, каза Мютро. Е, това променя нещата. Той се обърна отново към Мериан, не позволявай на Филипсън да си тръгне. Добре, кимна тя. Доктор Филипсън свира мене. Добър ход. Е, мен му устройва да направим размяна. Шарп може да се върне тук, а аз на Титан. Тонът му беше спокоен, но Шилинг видя, че очите му се замъглиха от стъписване и напрежение. Да направим размяната веднага, предложи метро. Разбира се, отвърна доктор Филипсън. Нямам желание да остана дълго време покрай това. Момиче, това трябва да е очевидно дори и за вас. И не завиждам на вас и на хората ви за това, че зависите от подобна сурова и необуздана сила. Тя във всеки един момент може да се обърне против вас. След кратка пауза той добави. Шарп се върна от Титан. В клиниката ми и Файдахуе. Как можем да го проверим? Попита Нютро. Обадете се от тук на колата си, каза доктор Филипсън на Джушилинг. Той трябва да е в нея или някъде край нея в момента. Джу излезе и отиде при една от паркираните коли. Отвори вратата и попита: Кой е собственикът ти? Мистър и мисис Маклейн отвърна ръшмурефектът на колата. Искам да използвам видеофонът Той седна на напечената от слънцето седалка и се обади на собствената си кола, паркирана до клиниката на доктор Филипсън в покрайнините на Покатало, щата Айдахо. След кратка пауза се чу гласът на колата му. Макс, какво искаш пък сега, подяволите? Там ли е Лерд Шарп? Попита Джо Шилинг. На кого му пука? Чуй ме внимателно. Започна Шилинг. Но в този момент върху малкия екран на видеофона се появи лицето на Лерт Шарп. «Добре ли си?» Попита го Джо. Шарп ким наряско. «Джо, видя ли титанските играчи?» «Колко ли бяха?» «Не знам дали изобщо бих могъл да ги преброя». «Не само, че ги видях, но успях и да ги изиграя», отвърна Джо Шилинг. «Така чета веднага ми изхвърлиха обратно тук». Вземи, Макс, нали знаеш, това е колата ми, и се върни в Сан-Франциско. Ще се видим там. Следващите му думи бяха предназначени за неговата стара, своенравна кола. Макс, съдействай на Лерд Шарп, да те вземат дяволите. Добре да е, отвърна Макс раздразнено, ще му съдействам. Джошилинг се върна в мотела. Предвидих какво ще ни разкажете за разговора си с адвоката, каза Мютро така, че пуснахме Филипсън да си ходи. Джусъл гледа. Така си беше. Доктор Филипсън го нямаше. Нищо не е приключило, отбеляза Гардън. Филипсън се върна на Титан. Хотор не мъртъв. Но организацията им е унищожена, каза мютро. Останахме само аз и Мериан. Не можах да повярвам, когато видях как тя унищожи Ротман, на него се дължеше мущани. Той се наведе над тялото на мъжа и го докосна. Кое е най-мъдрото нещо, което можем да направим сега? Обърна се Джошилин към Пит. Не можем да ги преследваме на Титан, нали? Не. Искаше да се срещне лице в лице с играчите от Титан отново. И все пак, най-добре е да се свържем с Баблек, отвърна Пит. Това е единственото нещо, което може да ни помогне в така създалата се ситуация. Иначе с нас е свършено. Можем да се доверим на Блек, нали? Попита Нютро. Доктор Филипсън загатна, че можем, каза Шилинг. Поколеба се и добави, аз предлагам да рискуваме. И аз добави Пит. След кратка пауза Нютро кимна рязко. А ти какво мислиш, Мери? Попита пит момичето, което продължаваше да седи превито въгъла. Тя мълча дълго и най-накрая каза, не знам. Не съм сигурна на кого можем да се доверим. Аз вече дори и на самата себе си не вярвам. Трябва да го направим, каза Джо. Поне според мен. Той или то те търси. Прикароле, Ако и на него не можем да се доверим. Шилинг млъкна и се намръщи. Значи Карол е в опасност, довърши Пит с безизразен глас. Да, кимна Шилинг. Нека да му позваним. Още сега. Отидоха при колата на Маклейнови и Джушилинг позвани до апартамента в Сан-Рафел. Ако това е грешка, помисли си Джошилинг, тя вероятно ще доведе до смъртта на Карол и бебето. Какво ли ще е то, момче или момиче? Сега има такива тестове че още на третата седмица може да се определи полът на бебето. Пит, разбира се, ще е щастлив и в двата случая. При тази мисъл Джолеко се усмихна. Ето го. Обади се Пит развълнувано. На екрана на видеофона се появи Въг и Джошилинг си помисли с раздразнение, че всичките страшно си приличат. В действителност доктор Филипсън изглежда така, осъзна той. Точно както го е видял Пит. Не е било халюцинация. Къде се намирате, мистер Гарден? Достигна до тях от високоговорителите въпросът на въга. Виждам, че и мистър Шилинг е с вас. Ако се нуждаете от помощта на полицията, сме готови да ви спратим кораб по всяко време, където пожелаете. Връщаме се, каза Пит. Не се нуждаем от кораб. Как е Карол? Мисис Гардън е много разтревожена, но физическото и кратко състояние е задоволително. Тук има девет мъртви въга, каза Джо Шилинг. От Туа Пейнан. Попита незабавно детективът. Партията на екстремистите. Да, отвърна Шилинг. Един от тях се върна на Титан, този, който тук беше доктор Филипсън от Покатало, щата Айдахо. Познавате го, известния. Психиатър. Настояваме да се заемете с клиниката му незабавно. Там може да има негови съучастници. Ще го направим, обеща Еба Блек. Убийците на колегата ми Уейт Хоторн сред мъртвите ли са? Да, отговори Шилинг. Това е добре, каза Еба Блек. Кажете ни местоположението си и ще изпратим някого да направи необходимото. Пит му даде исканата информация. Това е, каза Джо, когато екранът огасна. Не знаеше как да се чувства. Дали бяха постъпили правилно? Щяха да разберат скоро. Тръгнаха обратно към Мотела. Никой не проговори по пътя. Дори да се добера до нас, каза Пит, спирайки се при вратата, ще продължавам да твърдя, че сме направили най-доброто, което сме можели да направим. Човек не може да знае всичко. Тази гледка, той направи жест с ръка, е толкова кошмарна, тези хора и въгове, слети в едно цяло. Може би още не съм дошъл на себе си след последната нощ. Пит, каза Джошилинг, аз видях играчите от Титан. И това беше достатъчно. Какво ще правим сега? Попита Пит. Ще възстановим красивата синя лисица. А после? Ще играем. Заяви Джушилинг. Срещу кого? Срещу тях, каза Джушилинг. Трябва да го направим. Те няма да ни оставят никакъв друг шанс. Влязоха в мотела. Когато се връщаха към Сан Франциско, Мериан леко се оживи и каза: Не чувствам да ме контролират толкова силно, като преди. Въздействието им намалява. Нютро я погледа. Да се надяваме, че е така. Изглеждаше ужасно уморен. Мога да предвидя, каза той на Гардън, какъв ще е резултатът от усилията ви за възстановяване на групата. Искате ли да го научите? Да, отвърна Пит. Полицията ще ви разреши. Още до вечера ще имате законна група от играчи, както преди. Ще се съберете във вашата щабквартира в Кармел и ще обсъдите по-нататъчната си стратегия. От този момент нататък възможното бъдеще се разклонява в паралелни потоци. Всичко ще зависи от това дали групата ще позволи на Мери Ан Маклейн да вземе участие в играта като нов настойник. И как ще се развие бъдещето във всеки от двата случая? Попита Пит. Мога да видя ясно какво ще стане, ако тя не бъде прията в групата. Нека да кажем просто, че в този случай не ви очаква нищо добро. Другата альтернатива е неясна, защото мери е непостоянна и непредсказуема в рамките. Но обичайните причиноследствени връзки, при нея е в сила непричинният принцип на едновременността. Нютро замълча за момент и продължи. Въз основа на предвижданията си предлагам да се опитате да направите част от групата. Въпреки, че това е незаконно. Точно така, Кимна Джошилинг Нейното участие е строго забранено според правилата на тукашните организации. В играта не се допускат псионици от никакъв вид. Но нашите противници също притежават псиспособности, титанците са телепати. Мери би била много ценна за нас. Нейното участие в групата ще неутрализира фактора телепатия. Иначе те ще имат абсолютно преимущество. Той си спомни за спора заради картата, която бе изтеглил, промяната на стоеността и е кратко от 12 на 11. Не можем да се борим срещу подобно нещо, осъзна той. Дори и ако мери с нас. А също бих искал да се присъединя към групата, ако е възможно, каза Нютро. Въпреки, че според закона и аз не мога да играя. Членовете на красивата синя лисица трябва да разберат сериозността на ситуацията. В която сме попаднали и какъв е залогът този път. Това вече не е просто размяна на документи за собственост, не е съревнование между настойници, което да покаже кой е най-велик. Това е възобновяване на старата ни битка с врага след всичките тези години. Ако тя изобщо някога е спирала? Никога не е спирала, обади се Мери Ан. Ние, хората в нашата организация, знаехме това. Мисля, че и хората, и въговете са на едно и също мнение по въпроса. А ще получим ли разрешение от Ебъ Блек и полицейските власти? Попита пит ясновидеца. Каква е прогнозата ви? Предвиждам среща между териториалния комисар САЩ Камингс и Ебъ Блек. Но не мога да предогадя резултата от нея. Има нещо, в което САЩ Камингс е забъркан и това внася нова променлива в ситуацията. Чуди се дали Сашт Камингс не е екстремист. Как беше името на партията им? Уа Пейнан отговори Джушилинг. Така ги нарече Еба Блек. Той никога не беше чувал тази думи, преди детективътвък да ги произнесе. Постоянно ги превърташе в ума си, опитвайки се да извлече някакъв смисъл от тях. Но те си оставаха абсолютно неразбираеми за него. Накрая се отказа. Не можеше да си представи какво представлява подобна партия и какво е чувството да си част. От нея. Не ги разбирам, осъзна той. А това е лошо, защото ако не можем да се поставим на тяхно място, не можем да предвидим постъпките им. Дори когато имаме ясновидец на разположение. Не се чувстваше много уверен. Обаче не искаше да споделя това с хората, които бяха заедно с него в колата. Скоро ние, подсилената красива синя лисица, ще изиграем първия си ход срещу титанците. Може би Мютро и Мери Ан Маклейн ще ни помагат, но дали това ще бъде достатъчно? Мютро не може да предвиди какво ще стане, а както отбеляза доктор Филипсън, на Мери Ан не може да се разчита. И все пак той беше доволен, че тя се е присъединила към тях. Без нейната помощ той и Пит ще да се останат тук. В този на насред пустинята в Невада. Точно както бе предвиждала стратегията на титанците. С удоволствие ще ви отстъпя по някоя от владенията ми, каза пит на Мери Ан и Дейв Мютро. Вие, Мери, можете да вземете Сан Рафаел. А вие, Мютро, Сан Анселмо. Надявам се, че това ще ви помогне да влезете в играта. Никой не му отговори. Нито един от тях не се чувстваше достатъчно оптимистично настроен. Как може да се блафира срещу телепати? Възклик на Пит. Това беше добър въпрос. Същност от този въпрос зависеше всичко. Но никой не знаеше отговора. Поне няма да могат да сменят стоиността на картите, помисли си Шилинг. Мери Ан ще им противодейства и ще стабилизира изтеглените от нас карти. Обаче, за да разработим стратегия, каза Пит, ще се нуждаем от помощта на всичките членове на Красивата синя лисица. Все някой ще има ценна идея. Мислиш ли? Попита Шилинг. Така трябва да бъде, изрече Рязко Пит. Глава 15 В 10 часа вечерта членовете на групата започнаха да се събират в квартирата в Кармел. Пръв пристигна Силвано сенгст, този път, може би за първи път в живота си трезвен и мълчалив, но както винаги с бутилка уиски в хартиен плик. След като сложи в бюфета, той се обърна към Пит и Карол Гардън, които пристигнаха след него. Не мога да повярвам, че ще пуснем псита в групата си, промърмори той. Имам предвид, че това, което искате, ще направи невъзможно участието ни в играта. Изчакай да се съберат всички. Изрече сухо, дори враждебно бил Келамайн, който так му влизаше. Той се обърна към Пит, преди да взема решение. Искам да се видя с двамата. С момичето и ясновидеца, който, както разбрах, е бив служител на Джеръм Лъкман в Нью-Йорк. Въпреки, че беше свален от председателското място в групата, Келамайн веднага пое нещата в свои ръце. И може би така е най-добре, помисли си Пит. Така е правилно. Отговори той разсияно и надникна в бюфета, за да види какво е донесъл Силвано Сенгст. Този път кънацко иски, и то много добро. Пици взе празна чаша и я сложи в машината за лед. Благодаря, сър. Пропища машината. Пици си наляпи тия и се обърна с гръб към стаята, която бавно се пълнаше с хора. Дочуваше тихите им разговори. И то не един, а цели двама псита. Да, но целта е патриотична. Дори и да е така. Пуснем липситата в играта, край с нея. Можем да поставим условието, че ще бъдат настойници, докато приключи този скандал с екстремистите, или как там се наричаха. Опонон. Пишеше нещо такова за тях във вечерния брой на Кроникъл. Е, сещаш се, воинствената част от въговете. Тези, за които мислехме, че са победени. Видя ли тази статия? Кроникъл заключават, че тези уапононци държат на толкова ниско равнище нашата ръждаемост. Предполагат. Моля. Ти каза, заключават. Това променя смисъл на статията. Както и да е, не се хваща и за думата, исках да кажа, че ние сме длъжни да вземем тези два мапсионици в красивата синя лисица. Онзи вък, детектив е ни каза, че ще бъда от полза за нацията ни. Вярваш ли му? Не един вък. Той е свестен вък. Още ли не си го проумял? Стюарт Маркс потупа настойчиво пит по рамото. Това е всичко, което се опитваш да ни убедиш да направим, нали? Не знам, отвърна пит. Наистина не знаеше. Чувстваше се изтощен. Нека поне да си изпия питието на спокойствие, помисли си той и отново обърна гръб на спорещите помежду си мъже и жени. Искаше му се Джошилинг да дойде по-бързо. Аз предлагам да ги приемем. Това ще подсигури и защитата ни. Сега няма да играем помежду си, а срещу онези въгове-бъгове. А те могат да ни четат мислите и ако не им противопоставим нещо ново, загубата ни е сигурна. А това ново могат да ни го подсигурят два псионици. Кой друг, ако не те? Няма да ни дойде помощ от небесата, я. Yeah. Не можем да играем срещу въговете. Те просто ще ни се изсмеят. Забравихте ли как тук, в тази стая, поеха контрол над шестима от нас и ги накараха да убият Джеръм Лъкман? Що могат да направя това, не из мен? Аз не съм от тези шестимата. Но можеше да бъдеш. Просто по случайност не са те избрали. Както и да е, ако си чел статията във вестника, знаеш как действат въговете. Те са видели сметката на Лъкман и на онзи детектив Хоторн, отвлекли са Пит гардани после, но вестниците преувеличават. О, няма никакъв смисъл да се говори с тебе. Джак Блау демонстративно напусна групата. Когато минаваше по край Пит, го попита. Кога ще дойдате? Онези два мапсионици? Всеки момент отвърна пит. Карол се приближи до съпруга си, прекара своята гладка гола ръка през неговата и попита. Какво пиеш, скъпи? Канадско уиски. Всички ме поздравяват, каза Карол. За бебето. Всички, освен Фрея, разбира се. Но аз мисля, че дори и тя би ме поздравила. Стига да, стига да се примири с това, довърши вместо нея, е Пит. Наистина ли смяташ, че въговете, или поне някаква част от тях, са ограничавали ръждаемостта ни? Да, отвърна Пит. Значи, ако победим, може да започнем да раждаме повече? Пит кимна. И в нашите градове ще се появи и нещо друго, освен милиардите ръжморостройства, които постоянно повтарят едно и също. Да, сър, не, сър. Карол стисна ръката му. Ако не успеем да спечелим, каза Пит, много скоро на планетата изобщо ще престанат да се раждат деца. И ръсата ни ще загине. О! Тя кимна натъжено. Това е голяма отговорност, каза застаналата зад тях Фрея Гарден Гейнс. Поне като ви слуша човек, така излиза. Пит свира мене. И Джой е бил на титан, така ли? И двамата сте били там. Джо, аз и Лерд Шарп, отвърна Пит. И сте достигнали дота мигновено? Да. Странно, отбеляза Фрея. Защо не се разкараш от тук? Попита Пит. Нямам намерение да гласувам за присъединяването на тези два мапсионици към групата ни, Пит обяви Фрея. Казвам ти го директно. Вие сте идиотка, мисис Гейнс. Изрече Лерт Шарп. Той беше застанал наблизо и себе заслушал. Казвам ви го директно. И мисля, че ще сте сред мълцинството. Борите се срещу традицията, възрази Фрея. Хората няма да се отклонят от пътя, по който вървят вече от сто години. Дори и ако трябва да спасят човешката раса. Попита Лерт Шарп. Никой не е виждал тези играчи от Титан с изключение на Джушилинг и вас, отвърна Фрея. Дори Пит не може да претендира, че ги е срещал. Те съществуват, каза Шарп Тихо. И е по-добре да ми повярвате. Защото скоро и вие ще ги видите. Пит взе чашата си, прекоси апартамента и излезе навън, сред свежия вечерен калифорнийски въздух. Стоеше сам в полумрака с напитката си в ръка и чакаше. Не знаеше какво чака. Пристигането на Джошилинг и Мериан? Може би. А може би чакам нещо друго, помисли си той, нещо още позначимо. Чакам да започне играта. Последната игра, която ние, теранците, ще изиграем. Той чакаше пристигането на играчите от Титан. Патриша Маклейн е мъртва, продължи размислите си, Пит но в известен смисъл тя никога не е съществувала. Това, което съм видял, е било някакво подобие, фалшификация. В какво бях влюбен в такъв случай? И как мога да кажа, че съм изгубил нещо, което и без това го е нямало? За да изгубиш нещо, трябва първо да го притежаваш. Както и да е, сега не е време да се мисли за това. Сега си имаме други грижи. Доктор Филипсън каза, че играчите от Титан са от партията на умерените. Каква ирония! В края на краищата ще трябва да се борим не срещу шайката екстремисти, а срещу огромната центристка партия. А може би така е по-добре. Ще се изправим срещу цвета на тяхната цивилизация, не срещу въгове като доктор Филипсън, а срещу такива като Еба Блек. Срещу достойни за уважение. Същества, които ще играят по правилата. Това е единственото, на което можем да разчитаме. Че те спазват законите. Защото ако не е така, ако те са като Филипсън и Маклейнови. Но в този случай изобщо нямаше да ни дадат шанс да играем с тях. Просто щяха да ни убият, както убиха лъкма и Хоторн, и това щеше да бъде всичко. Внезапно видя фаровете на приземяваща се кола. Тя паркира зад останалите и изгаси светлините си. Врата и кратко се отвори и затвори, и някаква мъжка фигура тръгна към Пит. Кой беше това? Пит присви очи, но не можа да разпознае човека. Здрасти, каза непознатият. Прочетох статията в днешния вестник и реших да дойда. Случващото се ми се стори страшно интересно. Сериозна работа, нали, приятелче? Кой сте вие? Попита Пит. Не ме ли познахте? Отвърна мъжът студено. Мислех, че всички ме познават. Хоп-хоп Може ли с групата ви днес да поседя? Бумтрес. Ще бъде удоволствие, знае аз. Той се приближи, спря допит и уверено протегна ръка. Аз съм Нац Кец. Разбира се, че можете да наблюдавате играта ни, мистър Кец, каза Бил Келамайн. Ще бъде чест за нас. Той махна с ръка, призовавайки членовете на Красивата синя лисица за тишина. Това е световноизвестният дисководещи певец на Скетс, когато всички ние сме гледали по телевизията. Той ни моли да присъства на срещата ни тази вечер. Някои има ли нещо против? Всички наблюдаваха мълчаливо случващото се, без да знаят как да реагират. Пит се зачуди какво беше казала Мери Анза Кец. «Нац Кец е в центъра на всичко това, нали?» Беше я попитал той. И тя бе отговорила положително. И в момента изглеждаше, че наистина е така. «Чакайте!» Каза Пит. Билка Ламайн се обърна към него и каза, «Не можеш да имаш някакви основателни възражения против присъствието на този човек тук». Не мога да повярвам, че ти сериозно, да изчакаме, докато дойде Мериан, каза Пит. Нека тя да реши за Кец. Тя дори не е член на групата ни, каза Фрея Гейнс. Настъпи тишина. Ако той влезе тук, каза Пит, аз излизам. И къде ще отидеш? Попита Келамайн. Пит не отговори. Момиче, което дори не е част от групата ни, започна Келамайн. Защо си настроен против него? Обърна се Стюарт Маркс към Пит. Рационално ли е? Какво искаш да докажеш? Всички гледаха към него и се. Чудаха какви са причините за поведението му. Ние сме в много по-лоша ситуация, отколкото предполагате, каза Пит. Има много малък шанс да надиграем опонентите си. Е и... Попита Стюарт Маркс. Какво обще имат това вас, смятам, обяви Пит, че Кетс е на тяхна страна. След миг нац Кетс се разсмя. Той беше красив, мургав, с чувствени устни и умен, проницателен поглед. Това е нещо ново. Възкликна той. Обвинявали съм ме в какво ли не, само не и в това. Хоп тралала. Аз съм роден в Чикаго, мистер Гардан, уверявам ви. Аз съм теранец. Тралала, тралала, тралала. Кръглото му, весело лице, излъчваше искрена радост. Той изглеждаше по-скоро изненадан, отколкото обиден. Искате ли да видите свидетелството ми за раждане? Слушайте, приятелче, мен наистина ме познават навсякъде, без майтап. Ако бях вък, до сега да се е разчуло, не мислите ли? Пит от пилтоискито и забеляза. Че ръцете му треперят. Изгубил ли съм връзка с реалността? Запита се той. Майда! Може би още не съм се оправил напълно след запоя и временния ми психически срив. Аз ли съм човекът, който има право да се дикец? Трябва ли да съм тук изобщо? Може би това е моят край. Не техният, а моят. Лично мой и окончателен. Тръгвам си, изрече той на глас. Ще се върна по-късно. Остави чашата си, обърна се и излезе от стаята. Спусна се по стъпалата към колата си и седна вътре. Затвори вратата и седя дълго време в пълна тишина. Може би нося повече вреда, отколкото полза за групата? Запита се той. Запали цигара, но почти веднага изхвърли. Доколкото ми е известно, Именно над би могъл да ни подхвърли идеята, от която се нуждаем. Той има богато въображение. Някой излезе на вратата и започна да го вика. Гласът едва достигаше до него. Пит, какво правиш? Върни се. Пит запали колата. Да тръгваме, нареди той. Да, мистер Гардън. Колата тръгна напред, после се издигна от тротуара, плъзна се над останалите коли. После над покривите на Кармел и накрая се насочи към Тихия океан, който започваше на четвърт миля на запад. Всичко, което трябва да направя, помисли си Пит равнодушно, е да дам на колата команда за кацане. Защото след минута ще сме над водата. Дали рашмур ефектът ще ме послуша? Вероятно. Къде сме? Попита Пит, за да провери догадката си. Над Тихия. Океан, мистер Гардън. Какво ще направиш, попита той, ако ти наредя да кацнеш? За момент настъпи тишина. Ще позвъня на доктор Маки и колата направи пауза. Явно анализираше различните варианти. Ще кацна долу, реши тя. Както ми е наредено. Тя беше направила своя избор. А той? Не бива да се поддавам на депресията, каза си той. Не трябва да върша подобни неща, безотговорно е. Въпреки това го направи. Известно време гледа надолу, към тъмната вода. После завъртя кормилото и поведе колата по широка дъга обратно към сушата. Не, този начин не е за мен, помисли си той. Не и в океана. Ще се спра на нещо в апартамента, нещо, което да поема, може би шишенце венобърбител. Или емфител. Прелетя над Кармел, продължи на север и скоро колата му летеше над южната част на Сан-Франциско. А след няколко минути пристигна в Марин Каунти. Пред него беше Сан-Рафел. Той нареди на рашмурефекта да се приземи пред кооперацията, в която бе апартаментът му. После се облегна назад и зачака. Пристигнахме, сър. Колата се удари леко в тротуара и двигателят се изключи. Вратата се отвори послушно. Пит излезе навън, отида до входа, отключи и влезе. Когато стигна догоре, установи, че вратата на апартамента, в който живееха двамата с карол, е отключена. Отвори, а и влезе. Осветлението беше запалено. В гостната дългоръст мъжна средна възраст седеше на дивана, с кръстил нозе и четеше круникъл. Забравете, каза мъжът, захвърляйки вестника, че ясновидецът може да предвиди всяко събитие, за което по-късно ще научи, че се случило. А вашето самоубийство би било голяма новина. Дейв Мютро се изправи на крака и пъхна ръце в джобовете. Държеше се абсолютно непринудено. Това щеше да е абсолютно неподходящ момент за самоубийството ви, Гардън. Защо? Попита Пит. Защото, отвърна спокойно мютро, ако се откажете от самоубийството, ще се озовете на прага да откриете отговор на проблема с играта срещу титанците. Отговор на въпроса как да се блафира срещу раса от телепати. Аз не съм в състояние да предвидя какъв ще е този отговор, само вие можете да го измислите. И ще го измислите, стига да не умрете през следващите 10 минути. Той кимна по посока на банята, където се намираше аптечката. Реших да подпомогна. Осъществяването на това бъдеще, което бих желал да се реализира. Ето защо долетях тук и изхвърлих таблетките ви. Аптечката е празна. Пит веднага отиде в банята, за да провери думите на мютро. Не беше останал дори Аспирин. Той видя само празни рафтове. Защо му позволи да направи това? Попита я досано аптечката. Нейният тръшмурефект отговори ръболепно. Той каза, че е за ваше добро, мистер Гардън. Знаете на какво сте способен, когато сте в депресия. Пит затвори стрясък вратите на птечката и се върна в гостната. Спечелихте, Нютро, призна си той. Или по нещо се отнася до начина, който бях избрал. Разбира се, вие можете да изберете някой друг начин, каза Нютро хладнокръвно. Но по емоционални причини предпочитате оралния начин за самоубийство. Отрови, наркотици, успокоителни, сънотворни и така нататък. Той се усмихна. У си има вътрешна съпротива към всички останали начини. Например, към хвърляне в тихия океан. Можете ли да ми кажете нещо за моето решение на проблема с играта срещу титанците? Попита Пит. Не. Отвърна мютро. Не мога. Това изцяло зависи от вас. Благодаря, изрече Пит звително. Въпреки това мога да ви кажа едно нещо. Да ви подскажа. То може да ви зарадва, може и да не ви зарадва. Не мога да предвидя реакцията ви, защото вие няма да ми я покажете. Патриша Маклейн не е мъртва. Пит го зяпна. Мери, а не е убила. Приземила я е някъде. Не ме питайте къде, защото не знам. Но предвиждам, че Патриша ще се появи в Сан-Рафаел през следващите няколко часа. В апартамента си. Пит не можеше да измисли какво да каже. Той продължаваше да се взира въсновидеца. Виждате ли? Каза Мютро. Никаква реакция от ваша страна. Очевидно изпитвате противоречиви чувства. Тя ще бъде тук само за кратко. После ще си отиде на Титан. И то не чрез псионичните способности на доктор Филипсън, а по по-традиционен начин с междупланетен космически кораб. Тя наистина е на тяхна страна, нали? Няма никакво съмнение по въпроса? О, да, Кимна Мютро. На тяхна страна е. Но това няма да ви спре да отидете да я видите, нали? Не каза Пит и тръгна към вратата на апартамента. Може ли да дойда с вас? Попита Нютро. Защо? За да и кратко попреча да ви убие. Пит се замисли за миг. Наистина е така, нали? Нютро кимна. Наистина, и вие го знаете. Видяхте как те застреляха Хоторн. Е, добре, каза Пит. Елате Помълча малко и добави: Благодаря. Не му беше лесно да го каже. Излязоха заедно от сградата. Пит крачеше малко пред Дейвид Мютро. Докато вървяха по улицата, той Пит попита: Знаете ли, че онзи над Скец, дисководещия, се появи в квартирата ни в Кармел? Да, Ким на Дейв Мютро. Видяхме се преди около час и поговорихме. Той ме намери. Това беше първата ни среща, макар че, разбира се, бях слушал за него. И именно заради него преминах на другата страна. Преминахте на другата страна. Пит спря и се обърна към Мютро, който крачеше по И за свое най-голямо очудване видя гореща игла, насочена към него. Да, на страната на Кец, изрече Мютро спокойно. Натискът, който ми оказа... Просто беше прекалено силен за мен, Пит. Не можех да му противодействам ефективно. Нац е изключително силен. Неслучайно са го избрали за водач на УАПейнан на Тера. Хайде, да продължим пътя си към апартамента на Патриша Маклейн. Той размаха горещата игла. Защо не ми позволихте да се самоубия? Попита Пит след малко. Защо изобщо трябваше да се намесвате? Защото, отвърна нютро, и вие ще минете на наша страна, Пит. Ние можем да ви използваме по най-добрия начин. Уа Пей не одобрява идеята всичко да се реши с играта. Ако с ваша помощ проникнем в а, красивата синя лисица, ще можем да прекратим едностранна играта. Вече разговаряхме с умерената фракция на Титан и те твърдо са решили да играят. Обичат да играят и смятат, че този спор между двете култури трябва да бъде разрешен по законен път. Едва ли има нужда да казвам, че Луа Пейнан не са съгласни? Те крачеха по тъмния тротуар към апартамента на Маклейнови. Дейв Мютро вървеше малко по-назад от Пит. Трябваше да се досетя, каза Пит. Когато Кец се появи, имах предчувствие, но не направих нищо. Бяха проникнали в групата и то чрез него. Сега съжаляваше, че не е намерил смелост да потопи колата в морето. Така щеше да бъде най-добре за всички, замесени в историята. За всички и за всичко, в което той вярваше. Когато започне играта, каза мютро, аз ще бъда там заедно с вас, Пит, и вие ще откажете да играете. До тогава Нац, може би, ще успял да убеди останалите. Не мога да видя дали е така, алтернативните варианти са ми затъмнени, не знам по каква причина. Вече почти бяха достигнали до апартамента на Патриша. Когато отвориха вратата, видяха вътре Патриша Маклейн, която беше заета с подреждането на два куфара. Тя дори не направи пауза, за да отвърне на поздравите им. Прочетох мислите ви, докато идвахте насам, каза, докато вадеше купчина дрехи от гардероба и ги слагаше в единия от куфарите. Пит видя, че изглежда изплашена и потисната. Явно се бе пречупила след злополучния сблъсък с Мериан. Тя събираше багажа си трескаво, сякаш чувстваше наумолимото приближаване на нещо фатално. Къде отиваш? Попита Пит. На Титан. Да, отвърна Патриша. Колкото се може понадалеч от това момиче. Там тя няма да може да се добере до мен. На Титан ще бъда в безопасност. Ръцете й кратко трепереха, и тя не успяваше да затвори куфарите. Помогни ми, помоли мютро. Той послушно се подчини. Преди да тръгнеш, каза Пит, нека те попитам нещо. Как играят Титанците, след като са телепати? Мислиш ли, че има някакво значение за теб? Попита Патриша, вдигна глава и го погледна мрачно. След като Кец и Филипсън се разправиха с вас? Има. Значение отвърна Пит. Титанците играят от много отдавна, очевидно са намерили начин да приспособят своите способности. Те ги ограничават Пит. Разбирам, отговори Пит. Но нищо не разбираше. Как ги ограничават? И до каква степен? Взимат специален наркотик, каза Патриша. Действието му е сходно с това на теранския фенотиазин. Фенотиазинът, поясни Нютро, се предписва в големи дози на шизофрениците. В такива количества той се превръща в лекарство срещу психоза. И намалява шизофреничните видения, каза Патриша. Защото блокира спонтанните телепатични способности. По този начин се премахва параноидалната реакция на подсъзнателната враждебност на останалите хора, която шизофрениците възприемат телепатично. Титанците притежават медикаменти, които им действат по почти същия начин и правилата на играта ги задължават да се лишават от способностите си, докато играят или поне да ги ограничават до някъде. Нютро погледна часовника си и каза, той трябва да пристигне всеки момент, Патриша. Сигурно искаш да го изчакаш? Защо? Попита тя, като продължаваше да събира предмети из цялата стая. Не искам да оставам тук. Единственото, което искам, е да се махна. Преди да се случи още нещо. Още нещо, свързано с нея. Трябва да сме трима, за да повлияем успешно на гардън, отбеляза нютро. Тогава вземете над скец, каза Патриша. Пак ти казвам, нямам намерение да оставам тук дори минута повече от необходимото. Но Кетс сега е в Кармел, възрази търпеливо Мютро. А когато тръгнем натам, Гардан вече трябва да е изцяло под наш контрол. Нищо не мога да направя, каза Патриша и демонстративно продължи да се занимава с багажа си. Изглежда, тя продължаваше да изживява стремителния полет, на който я беше пратила дъщеря и кратко. Слушай, Дейв, Бог ми свидетел, в момента за мен само едно нещо има значение. Не искам да преживея отново онова което ми се случи в Невада. Ти беше там и знаеш за какво говоря. И следващия път тя няма да те пощади, защото сега си на наша страна. Съветвам и теб да се махнеш, колкото се може по-далеч от тук. Нека Рафилипсън се занимава с това, щом като има имунитет към нея. Но животът си е твой и ти ще решиш какво да го правиш. Тя продължи да събира багажа си, а мютро мрачно седна с. Горещата игла в ръце, за да чака появата на доктор Филипсън. Ограничават ги, помисли си Пит. Ограничават псиспособностите на двете страни, участващи в играта, както каза Патриша. Ще трябва да сключим споразумение с тях, ние да вземем фенотиазин, а те – тяхното лекарство. Значи са си служили си с мама, когато са четели мисли. И отново ще се опитат да ни измамят. Не можем да им се доверим, че ще ограничат пси-способностите си. Изглежда, моралните им задръжки въжат само когато играят помежду си, но не и срещу нас. Точно така отговори Патриша, която бе прочела мислите му. Те няма да ограничат способностите си, докато играят срещу вас, пит. И вие няма да ограничите своите способности, защото във вашите собствени правила няма такова условие. Не можете да им посочите законово основание за подобно изискване. Можем да докажем, че никога не сме допускали в играта хора с псионични способности, каза той. Но вече не е така. Вашата група ще гласува към нея да се присъединят дъщеря ми и в Мютро, нали? Тя му се усмихна накриво и безсърдечно, очите й кратко бяха мрачни, изгубили блясък. Та такива работи, Питгарден. Много лошо но поне се опита да направиш нещо. Блафиране, помисли си той. Телепати Ограничаване на телепатичните способности с помощта на медикаменти, които въздействат върху таламуса и потискат екстрасензорните области на мозъка. Степента на въздействие може да варира в зависимост от приетата доза. Например, 10 мг фенотиазин може само да намаляват телепатичните способности, а 60 мг да ги премахват напълно. И в този момент дойде прозрението. Ами ако не гледаме картите, които теглим? Тогава в мозъците ни няма да има нищо, което титанците да прочетат, защото самите ние няма да знаем стойността на картите. Патриша се обърна към Мютро и каза: Той почти успя, Дейв. Забравя само, че няма да играе на страната на теранците. Защото, когато седне на игралната маса, вече ще бъде на наша страна. Тя извади още една малка чанта и започна да пълни бързо. Ако нютро беше на наша страна, помисли си Пит, щяхме да ги победим. Вече знам как. Знаеш, каза Патриша, но с какво ще ти помогне това? Бихме могли, изрече Пит на глас, да ограничим ясновидските му способности до. Определено равнище така, че играта да стане непредсказуема. Може да се използват различни дози фенотязин, които да действат за различен период от време. Така самият мютро няма да знае дали блафира или не и колко точни са предсказанията му. Той ще тегли карта и без да поглежда, ще играе хода си. Ако способностите му на видят действат в пълната си сила, предположението му ще се окаже вярно, това няма да е блъф. Но ако в този момент е под въздействието на голяма доза от медикамента, тогава ходът му ще бъде блъв. И самият мютро няма да знае това. А подобно нещо може да се организира лесно. Просто някой друг трябва да подготви капсулите с фенотиазин и да сложи вътре различни дози от медикамента. Да, обади се тихо Патриша, но Дейв не от твоята страна на игралната маса, Пит. Така е, но аз съм прав. Отвърна Пит. Това е начинът, по който можем да играем срещу титанските телепати и да ги победим. Да, Кимна Патриша. Значи той все пак успя да измисли печеливша стратегия, а? Попита е мютро. Успя, каза тя. Жал ми е за теб, Пит. Ти наистина успя, но прекалено късно. Твоите хора щяха много да се забавляват, нали? Да подготвят дозите, да използват сложни таблици и формули, за да изчислят скоростта, с която да се освобождават веществата. При желание тя също може да бъде случайна или фиксирана, но по такъв сложен начин, че не се ли срамувате, че ни предавате? Обърна се Пит към мютро. Все пак вие не сте титанец, а теранец. Психическият динамизъм е реална сила, Пит отвърна спокойно мютро, както и всеки друг вид сила. Аз предвидих срещата си с Нацкец. Предвидих и какво ще се случи, но не можех да го предотвратя. Спомнете си, че аз не съм го търсил, той намери мен. А защо не ни предупредихте? Попита Пит. Нали тогава все още бяхте на наша страна? Щяхте да ме убиете, каза Мютро. Предвидих този развой на събитията. В няколко от възможните варианти ви казвах. И той свира мене. Не ви виня. Какво друго бихте могли да направите? Моето преминаване на страната на титанците предопределя резултата от играта. Вашето пленяване доказва това. Напит му се иска, каза Патриша, да беше оставил емфитала в аптечката му, Дейв. Иска му се вече да се е нагълтал с таблетки. Гуркичкият пит винаги е готов. Да се самоубие. За него винаги има изход. Решение за всички проблеми. Доктор Филипсън вече трябваше да е дошъл, каза нютро обезпокоено. Сигурна ли си, че правилно сте се разбрали при договарянето? Ако умерените са се отказали от неговите услуги? Официално те спазват, доктор Филипсън никога не е понасял страхливци сред нас, каза Патриша. Знаеш какво мисли по въпроса? Гласът и кратко беше рязък. личеше си, че е оплашена и обезпокоена. «Но го няма», каза Мютро. Нещо не е наред. Те се гледаха мълчаливо. «Какво предвиждаш?» Попита Патриша. Нищо отвърна Мютро. Лицето му беше пребледняло. «Защо нищо?» «Ако мога да предвиждам, мога да предвиждам» и точка. Отвърна саркастично мютро. Не е ли очевидно? Не знам, а бих искал да зная. Той скочи на крака и отида до прозореца да погледне навън. За момент забрави запит. Държеше горещата игла отпуснато, взирайки се в вечерния полумрак. Обърна гръб на пит, който веднага скочи към него. Дейв. Изкреща изпускайки купчината книги. Нютро се обърна и лъчът на горещата игла и извистя по край Пит. Той усети периферния ефект дехидратната обвивка около лазерния лъч, който беше толкова опасен както отблизо, така и на далечни разстояния. Пит вдигна ръце и удари с двата си лакътя незащитеното гърло на ясновидеца. Горещата игла падна на пода и се търкулна далеч от двамата. Патриша Маклейн изхлипа и се хвърли към оръжието. «Защо?» Изкръще тя, неистово сгръбчвайки малкия цилиндър. «Защо не успя да предвидиш това?» Лицето на Мютро пребледня и помръкна, той затвори очи, падна на земята в конвулсии и се хвана за гърлото, опитвайки се да си поеме въздух с хрипливи звуци. Сега не го интересуваше нищо друго, освен борбата му със смъртта. «Ще те убия, Пит». Патриша Маклейн дишаше тежко. Тя отстъпваше назад, стиснала с ръка, насочена към него, гореща игла. По лицето й кратко се появиха капчици пот. Устните й кратко затрепериха, очите й кратко се напълниха със сълзи. Произнася дръзгаво, мога да чета мислите ти и знам какво ще направиш. Ако го оставя жив, искаш да върнеш Нютро отново на ваша страна и да победите. Няма да успееш да го върнеш, той е наш. Пит отскочи в страни от пътя на лазерния лъч. Пръстите му търсеха нещо, което да хвърли по нея, и попаднаха на някаква. Книга. Той я сгръбчи и я запрати по жената. Книгата се разтвори в полета си и падна в краката на Патриша Маклейн, без да й кратко причини никаква вреда. Дишайки тежко, Патриша отново отстъпи назад. Дейв скоро ще дойде на себе си, прошепна тя. Ако го беше убил, може би нямаше да има чак толкова голямо значение, защото тогава нямаше да имате възможност да го привлечете на ваша страна и ние нямаше. Внезапно тя млъкна. Затай дъх и леко обърна глава, слушвайки се. Вратата. Дръжката на вратата се помръдна. Патриша вдигна горещата игла. Ръката ѝ кратко бавно започна да се сгъва и извива в китката, инч по инч. Докато най-накрая долото на оръжието се насочи към собственото й кратко лице. Тя погледна надолу, неспособна да откъсна очите си от него. Недей дей, изхлипа Патриша. Аз съм ти дала живот. Моля те. Пръстът ти кратко, противно на волята, натисна спусъка. Лазерният лъч изплюща. Пит затвори очи. Когато отново погледна, Вратата на гостната беше отворена. На прага стоеше Мери Ан, обгърната от вечерния здрач. Тя пристъпи бавно напред, пъхнала ръце в джобовете на дългото си пълто. Лицето ѝ кратко беше безизразно. — Дейв Мютро е още жив, нали? — Попита тя. — Да, отвърна пит. Стараеше се да не поглежда към кървавата купчина, в която се бе превърнала Патриша Маклейн. Той ни трябва, Мери, така, че остави го на Мира. От ужас сърцето му едва биеше. Разбирам, отвърна Мери Ан. Как узна за това? Мери Ан отговори след кратка пауза. Когато двамата с Джушилин пристигнахме в щабквартирата в Кармел и видях Нац, разбрах всичко. Знаех, че Нац е лидер на организацията. Той беше по-главен дори от Ротман. И какво направи? Поинтересува се Пит. Джо Шилинг влезе в апартамента, от усилие. Приближи се до Мери Ани, сложи ръка на рамото и кратко, но тя рязко се отдръпна от него и отиде въгъла, където зачака неподвижно. Когато тя влезе, каза Шилинг, Кат си сипваше напитка. питка. Мери Ан. Джо се поколеба. Преместих чашата, която държеше, обади се Мери Ан безизразно. Преместиха с пет това е всичко. Той я държеше на равнището на гърдите си. Чашата влезе вътре в него, добави Шилинг. И разряза сърцето му, отдели част от него от кръвоносната система. Имаше страшно много кръв, всички видяхме, защото чашата не беше влязла изцяло вътре в него. Той... Млъкна. Мери Ан също мълчеше. Напота Дейв Мютру продължаваше да хърка и да се мъчи, лицето му беше посиняло, опитваше се да си поеме въздух. Вече не се държеше за гърлото и бе отворил очи, но явно не виждаше нищо. Какво ще правим с него? Попита Шилинг. След смъртта на Патриша и Скец и при отсъствието на Филипсън. Сега вече разбра, защо докторът не се появи. Той е знаел, че ти ще дойдеш тук, каза пит на Мериан така, че не е посмял да напусне Титан. Филипса не спасил себе си за тяхна сметка. И аз така мисля, прошепна Мериан. Не мога да го виня за това, каза Джошилинг. Пит се наведе над Нютро и го попита. Ще се управите ли? Нютро мълчаливо кимна. Трябва да участвате в играта, каза му Пит. На наша страна. Знаете защо? Знаете, какво възнамерявам да направя? Нютро го погледна и отново кимна. Аз мога да се справя с него, каза Мери Ан и се приближи. Той се страхува от мен прекалено много, за да продължи да работи за тях. Нали? Тя го подритна. Тонът ти кратко продължаваше да бъде все така безизразен. Нютро се постара да кимне още веднъж. Радвайте се, че останахте жив. Каза му Шилинг. Той се радва, каза Мери Ан и се обърна към Пит. Ще се погрижиш ли за трупа на майка ми? Моля те. Разбира се, каза Пит, хвърли поглед към Джо и отново се обърна към Мери Ан. Защо не слезеш да ни почакаш колата? Ние ще се обадим не Блек. Известно време няма да имаме нужда от теб. Благодаря, каза Мери Ан, обърна се и бавно излезе от апартамента. Пит и Джо Шилинг а изпратиха с погледи. Благодарение на нея, каза Джо Шилинг, имаме шанса да победим ваговете. Пит кимна. Благодарение на нея и защото нютро все още беше жив-жив и вече не на страната на титанците. Провървени, каза Джо. Някой беше оставил вратата на квартирата отворена. Тя видя Кец преди той да успее да я види. Стоеше отвън така, че той разбра за идването и кратко, когато вече беше прекалено късно. Мисля, че разчиташе твърде много на ясновидската дарба на Мютро, но беше забравил или изобщо не беше разбрал, че Мери Ан е непредсказуема. Заложи на способностите на Мютро и се оказа незащитен. Сега и ние сме в същата позиция, помисли си Пит. Незащитени. Но в момента не можеше да си позволи да се тревожи за това. Играта срещу титанците щеше да започне много скоро, човек можеше да се досети и без да е ясновидец. Всичко друго можеше да почака. Има ми кратко доверие, каза Джошилинг. И не се притеснявам, че може да направи нещо неочаквано. Да се надяваме, че си прав, каза Пит и се наведе над тялото на Патриша Маклейн. Тя и кратко беше майка, осъзна той. И все пак Мери Анна направи това с нея. Но въпреки това ние зависим от Мери-Ан Джо е прав. Нямаме избор. Глава 16. Това, което трябва да разберете и приемете, каза Гардън, е, че Мери-Ан ще седи до вас по време на играта. Ако загубим, тя ще ви убие. Знам, отвърна ми отрусковано. Щом патрише загина, веднага стана ясно, че животът ми зависи от нашата победа. Той седеше, пиеше горещ чай и масажираше врата си. Разбира се, и вашите животи зависят косвено от това. Така е, съгласи се Шилинг. Доколкото ги познавам, каза Мериан, играта може да започне по всяко време. Ще започнат да пристигат на земята през следващия половин час. Тя беше седнала в далечния край на кухнята в апартамента на Маклейнови. През отворената врата към гостната се виждаше безформената фигура Неба Блек, който се съветваше със свои колеги хора от полицейското управление на Западното крайбрежие. В гостната до момента бяха пристигнали поне 6 човека. Ищяха да дойдат още. Трябва да тръгваме към Кармел, каза Пит. Той се бе свързал по видеофона с психиатъра си, доктор Маки от Солт Лейк Сити. За да се разберат за фенотязина. Договориха се, че медикаментът ще бъде доставен в квартирата в Кармел директно от една от фармацевтичните къщи в Сан-Франциско. Получателят щеше да бъде Бил Келамайн, който както винаги беше влязъл в ролята си на лидер. След колко време започва да действа фенотиазина? Обърна се Джошилин към Пит. Веднага след като се приеме, отвърна Пит. При положение, че нютру не го е взимал до момента. Като си има предвид, че лекарството намаляваше псионичните способности, вероятността ми утро да го е взимал беше малка. След като Ебъбле ги разпита, четиримата напуснаха Сан Рафаел и се понесоха към Кармел със старата заедлива кола на Джушилинг. След тях летеше празната кола на Питгарден. По време на пътуването почти не разговаряха. Мери Ан гледаше безизразно през прозореца. Дейв Мютру седеше облегнат назад и от време на време докосваше на ранената си шия. Джошилинг и Пит седяха на предните седалки. Това може и да е последният ни полет, осъзна Пит. Пристигнаха в Кармел задоволително бързо. Пит паркира колата, изключи двигателя и скърцащото рашморостройство и четиримата излязоха. Видяха, че в мрака ги чака група хора. Нещо във вида на тези хора накара Пит да настръхне. Бяха четирима, трима мъже и една жена. Пит отиде до колата си, която се бе приземила зад Макс, измъкна от джапката и кратко фенерче и ги освети с него. След много дълга пауза Джушилин каза, ясно. Точно така обади се и в Мютро. По този начин ще се играе. Надявам се, че няма да се откажете, заради всички нас. Подяволите, каза Пит. Няма да се откажем. Четирите мълчаливи фигури бяха титанци в човешки облик. В облика на тях самите. Вък Питер Гардън, вък Джоши вък Дейв Мютро и вък Мери Ан Маклейн. Последната фигура не беше толкова съвършено копие като станалите, Мери явно представляваше проблем за титанците. Дори в това отношение. И ако загубим... Попита пит двойниците. Неговото копие. Въгът Питър Гардън изрече с абсолютно същия тон. Ако и когато загубите, мистер Гардън, вашето по-нататъчно присъствие в играта няма да е необходимо и аз ще ви заменя. Всичко е много просто. Канибализъм, изрече дразгаво Джушилинг. Не, възрази въгът Джушилинг. Канибализъм е, когато член на един вид изяде. Друг член на същия вид. Ние с вас не сме от един и същ биологичен вид. Въгът Джошилинг се усмихна и това беше същата усмивка, която Пит Гардън познаваше от дълги години. Имитацията беше великолепна. Пит се зачуди дали останалите членове на Красивата синя лисица също имат такива двойници. Имат, отговори въгът Питър Гардън. Но защо не се качим горе? Играта би трябвало да започне веднага. Няма причини за по-нататъчно отлагане. Той се насочи към стълбите, явно знаеше пътя. Лекотата, с която въгът се изкачваше, накара Пит да се почувства зле. Двойникът се движеше толкова уверено, сякаш се бе качвал по тези стълби хиляди пъти. Той вече си беше вкъщи, тук, на тера и живееше своя нормален живот. Пит потрепна и прехвърли погледа си на другите три копия, които следваха първото със същата лекота. После той и пътниците му с наухота също започнаха да се изкачват. Горе вратата пред тях се отвори. Въгът Питер Гарден влезе в квартирата на красивата синя лисица. Здравейте! Поздрави той присъстващите. Стюарт Маркс или неговият двойник? С ужас го поздрави и после измънка. Предполагам, че вече всички сме тук. Той или то пристъпи към прага и погледна надолу към стълбите. Здравейте! Здрасти, лаконично отвърна Пит Гардън. Те седнаха от двете страни на масата, титанските двойници от едната страна и красивата синя лисица плюс Дейв Мютро и Мери Ан Маклейн от другата. Цигара. Протегна пакета си Джушилинг към Пит. Не, благодаря, прошепна Пит. Двойникът на Джошилинг, седнал срещу тях, протегна пакета си с цигари към двойника на Питгарден и изрече – цигара? Не, благодаря, отвърна копието на Питгарден. Пит се обърна към билка ламайни попита – пристигала ли е пратка от фармацевтична къща в Нью-Йорк? Трябва да я получим, преди да започнем играта. Надявам се, че никой няма да спори по този въпрос. Идеята да направите непостоянни предсказанията на ясновидеца си с помощта на медикаменти заслужава внимание, каза въгът Питър Гардън. Абсолютно прави сте. Това в голяма степен би изравнило шансовете ни. Той огледа членовете на красивата синя лисица по цялата маса и се усмихна. Нямаме нищо против да изчакаме пристигането на медикаментите ви, иначе не би било честно. Сигурен. Бях. Че ще се съгласите да изчакате, каза Питър Гардън. Ясно беше, че без медикаментите нямаше да започнем играта. Така че не представайте нещата, като че ли сте ни направили някаква страхотна услуга. Гласът му леко трепереше. Бил Келамайн се наведе към него и каза, извинявай, те вече са тук, в кухнята. Пит Гардън стана от стола и заедно с Дейв Нютро отида в кухнята. Насред кухненската маса... Доподноси с полурастопен лед, лимони, бутилки, миксер, чаши и халби, той видя пакет, загърнат в кафява хартия и завързан с лентичка. Помислете си само, каза Нютро замислено. Ако това не свърши работа, с мен ще се случи същото, което се случи с Патриша и с останалите от организацията в Невада. Въпреки тези думи, той изглеждаше сравнително спокоен. В тези вагова от партията на умерените, продължи той... Не нова зловещо незачитане на и законността, което усетих в Фуапейнан, в доктор Филипсън и останалите. Нютро видя как Пит вади капсула фенотиазин от едно шишенце и каза, ако знаете времето на действие на тази доза, въговете ще могат. Не го знам, отвърна Пит лаконично, докато пълнеше чаша с вода. Фармацевтичната къща, която е произвела тези хапчета, твърди, че могат да действат незабавно и в пълната си сила, Постепенни частично, или пък изобщо да не окажат никакво влияние. Освен това, капсулите са няколко различни вида, които външно изобщо не се отличават. Ето първата, която ми попадна. Той подаде на мютро капсулата и чашата вода. Нютро глътна хапчето с мрачен вид. Ще ви кажа нещо за ваше сведение, съобщи той. Преди няколко години, като експеримент, опитах производни на фенотиазина. Те имаха огромно въздействие върху способностите ми на ясновидец. Той се усмихна добродушно на Пит. Както ви казах, когато бяхме у Патриша Маклейн, тази ваша идея е адекватно решение на нашите проблеми. Почти като в предсказанието ми. Приемете поздравленията ми. Казвате го, защото искрено сте с нас, попита Пит, или като някой, който е принуден да играе на наша страна. Не знам. Отвърнам ѝтро. Аз съм в преходен период, пит. Времето ще покаже. Те се върнаха в гостната, без да кажат повече нито дума. При голямата игрална маса и двата противникови отбора. Въгът бил Келамайн се изправи на крака и обяви. Предлагам първо да въртим ние, после вие. Той взе колелото на късмета и го завъртя със силата на експерт. Стрелката се спря на девет. Добре, каза истинският бил каламайн и също се изправи на крака, точно от другата страна на масата срещу своето копие. И той завъртя колелото на късмета. В първия момент изглеждаше, че стрелката ще спре на 12, после бавно тръгна към единицата. Пит се обърна към Мериан, ще противодействаш на всеки опит за психокинетично въздействие, нали? Да, отвърна тя и съсредоточи вниманието си върху едва движещата се стрелка. Тя спря на единицата. Честно е, каза Мери А много тихо. Тогава титанците са на ход, съгласи се Пит. Гласът му прозвуча спокойно, бе успял да скрие разочарованието си. Много добре, обади се двойникът му. Погледна към Пит и се усмихна подигравателно. Тогава ще пренесем игралното поле от Тера на Титан. Вярваме, че теранците няма да имат нищо против. Какво? Възкликна Джошилинг. Чакайте. Но вече беше късно. Процесът на пренасене бе започнал. Стаята завибрира, смрачи се. Двойниците, седнали от другата страна на масата, започнаха да се разпадат. Като че ли физическите им тела преставаха да функционират, сякаш въговете се готвеха да захвърлят своите уродливи екзоскелети. Двойникът напит, седнал точно срещу него, изведнъж се изви по отвратителен начин. Главата му овисна, очите си изцъклиха, изгубиха блясъка си и се покриха с късове органична тъкан. Тялото се разтресе и върху него се появи дълга покнатина. Същият процес протичаше и при останалите двойници. Копието на Питер Гардън продължи да се тресе. Покнатината се разпростря от главата до петите и оттам се подаде нещо безформено и неустойчиво. Навън започваше да се измъква някакъв организъм от протоплазма. Това беше вък в естествения си облик. Вък, който вече не се нуждаеше от изкуствената си обвивка. Той си пробиваше път към бледожълтите лъчи на смалилото се слънце. От всяко от разкъсаните човешки обвивки се измъкваше по един вък. Обивките се люлееха и една по една. Сякаш подхванати от наосезаем вятър, започваха да се извиват и да танцуват, безтегловни и изгубили цвета си. От тях се късаха парчета и люспи, които се издигаха във въздуха, политаха над игралната маса и пит ужасен ги. Чистеше от дрехите си. Най-накрая титанските играчи се изправиха пред тях в истинските си тела. Играта започваше насериозно. Сега имитирането на човешка външност беше ненужно, защото играта вече не се водеше на земята. Сега се намираха на Титан. Пит Гардън изрече възможно най е спокойно. Всички наши ходове ще бъдат определени от Дейв Мютро, въпреки че ние ще теглим карти и ще извършваме останалите действия, предвидени от правилата на играта. Въговете, седнали срещу тях, сякаш си предадоха мислено подигравателен смях. Защо? Зачуди се Пит. Сякаш след като изхвърлиха човешките си обвивки, общуването между двете рази веднага се влоши. Джо, каза Пит, ако бил Келамайн няма нищо против, искам ти да местиш фигурите ни. Добре, кимна на Джушилинг. Над игралната маса се спуснаха студени и влажни филизи от сива мъгла. Фигурите на въговете срещу тях станаха неясни в неестествения мрак. Питанците се отдръпваха дори физически, сякаш искаха да контактуват колкото се може по малко старанците. И това като че ли не беше от враждебност, а беше спонтанно. Може би, помисли си Пит, бяхме обречени на тази схватка от самото начало. Резултатът от срещата между нашите две култури е бил напълно предрешен. Почувства празнота и непреклонност. Беше твърдо решен да спечели играта. Теглете карта, обявиха ваговете, които сякаш се бяха слели в един единствен индивид, срещу когото трябваше да играе групата. Един огромен, инертен организъм, древен и муден, но безкрайно решителен. И мъдър. Пит Гардън го мразеше. И се страхуваше от него. Те се опитват да въздействат върху колодата карти. Каза Мариан. Добре, каза Пит. Бъдете максимално внимателни. Чувстваше се извънредно уморен. Дали вече сме изгубили, запита се той. Усещаше, че е така. Струваше му се, че играят безкрайно отдавна, въпреки, че едва бяха започнали. Бил Каламайн протегна ръка и изтегли карта. Не я поглеждай. Предупреди го пит. Разбрах, да. Отвърна Каламайн раздразнено. Без да поглежда картата, той я плъзна по масата към Нютро. В мъждукащия полумрак Нютро концентрира вниманието си върху обърнатата с опакото нагоре карта. От напрежение лицето му се покри с бръчки. Седем квадрата изрече той най накрая. Джоши Линк, познак на Келамайн. Премести фигурата му седем квадрата напред. На полето, върху което стъпи, пишеше повишаване на цената на горивото. Платата на компанията за комунални услуги – 50 долара. Джоши Линк вдигна глава и впери поглед в представителя на титанците, седнал от другата страна на масата. Не последва обвинение в блъв. Ваговете решиха да признаят хода. Дейв Мютро се обърна към Пит и каза – изгубихме. Искам да кажа, че ще изгубим. Предвиждам го с абсолютно точност, случва се във всички възможни варианти на бъдещето. Пит Гардън го погледна. А вашите способности? Напомни Джошилинг. Забравихте ли? Сега те са доста намалени. Това е ново преживяване за вас. Вие сте объркан. Нали? Но аз не чувствам те да са намалели, отвърна неуверено на мютро. Представителят на въговете, който седеше срещу тях, каза: Искате ли да се откажете от играта? За сега не, отвърна Пит и пребледнелият от ужас бил Каламайн машинално кимна в знак на съгласие. Какво е това? Запита се Пит. Какво става? Нима, Дейв мютро ни е предал отново, въпреки заплахата от страна на Мериан? Говоря на глас, обади се мютро, защото те. Той посочи въга от среща. Те могат да четат мислите ми. Така е. Помисли си, Пити Кимна. Умът му работеше трескаво. Какво можем да направим, за да се спасим? Той се опита да потисне нарастващата си паника и предчувствието за неуспех. Джушилинг запали цигара, облегна се назад в креслото и каза: Мисля, че е най-добре да продължим играта. Изглеждаше невъзмутим, въпреки че разбира се, и той беше разтревожен. Но Джушилинг. Помисли си Пит, е велики грач. Той никога не би показал емоциите си, никога няма да се предаде. Той ще върви до края и останалите ще го последват. Защото са длъжни. Просто и ясно. Ако победим, каза Пит на въглот среща, ще получим контрол над Титан. Можете да изгубите толкова много. Също като нас. Въгът се изправи, потрепери и отвърна. Играйте. Ваш ред е да теглите карта, напомни му Джушилинг. Правилно. Въгът изтегли карта. След кратка пауза фигурата му върху дъската тръгна напред. Спря на деветото квадратче. На него пишеше, вашите разузнавачи са открили Планетоид с ценни археологически находки. Печалба 70 000 долара. Дали беше Блъв? Пит се обърна към Джушилинг, бил каламайн също се наведе към него да се посъветват. И останалите от групата доближиха глави, шепнейки. Искам да го обявя за блъв, каза Джушилинг. Членовете на Красивата синя лисица гласуваха. Повечето бяха съгласни с обявяването на хода за блъв. Но предимството им беше малко. Блъв обяви на висок глас Джушилинг. Въгът обърна картата си. Беше деветка. Честно е, изрече с усилия Мериан. Съжалявам, но е така. Не усети върху картата да са прилагани пси сили. Моля, платете, обади се въгът. Напит отново му се стори, че съществото се смее, макар че не можеше да е сигурен. Както и да го погледнаше, това си беше много бърза и доста сериозна загуба за... Красивата синя лисица. Въговете спечелиха 70 000 долара от банката за квадрата, върху който бяха стъпили, и 70 000 долара от групата за неоснователно обвинение в блъв. Общо 140 000 долара. Зашеметен, Пит седна на мястото си, старайки се поне външно да запази спокойствие. Длъжен беше заради останалите членове на групата. Предлагам ви още веднъж да се предадете, каза въгът. Не, отвърна Джушилинг. Джак Блау с треперещи ръце изброи дължимата сума и я предаде на въговете. Това е катастрофа, прошепна бил Келамайн. Нима не ви се случавало случвало да оставате в играта след подобни загуби и преди? Попита Джушилинг. А на вас? Отвърна с въпрос Келамайн. Случвало ми се, каза Шилинг. Но не съвсем, каза Келамайн. В края на Крайщата вие отпаднахте от играта, шилинг, провалихте се. А сега проваляте и нас. Джо не каза нищо, но пребледня. Да продължим играта, каза Пит. Твоя беше идеята да доведеш този наудачник тук, продължи да мърмори Келамайн. Без него нямаше да имаме този лош късмет. Като председател на групата, но ти вече не си председател на групата ни. Тихо му напомни Миси Сенгст. Играйте, каза ядосано Стюарт Маркс. Новата изтеглена карта пак бе поставена пред Дейв Мютро, без да бъде видяна. Ясновидецът премести бавно фигурата 11 полета напред. На квадратчето пишеше: Домашната ви котка е намерила ценен стар албум на тавана. Печалба 3000 долара. Блъф, каза въгът. След кратка пауза Дейв Мютро обърна картата. Наистина беше 11-тица. Титанците бяха загубили и трябваше да платят. Сумата не беше чак толкова голяма, но тя накара Пит да потрепери от радост. Явно въговете също можеха да грешат. Фенотиазиновата блокировка действаше успешно. Групата отново имаше шанс за успех. Сега въгът изтегли карта. Погледна я и фигурката му се премести 9 квадрата напред. На полето пишеше грешка при деклариране на доходите. Федералното правителство налага глоба 80 000 долара. Въгът неволно потрепна и като че ли издаде слаб, едва доловим стон. Пит веднага осъзна, че това може да е блъв. Ако наистина беше блъв и не го обявяха, въгът щеше да спечели тази сума, вместо да загуби. Всичко което трябваше да направи, беше просто да обърне картата и да покаже, че не е деветка. Членовете на «Красивата синя лисица» гласуваха. Повечето решиха да не обявяват хода за блъв. «Отказваме се от обявяване», заяви Джо Шилинг. Въгът на охотно и мъчително бавно отброй 80 000 долара и ги даде на банката. Ходът не беше блъв и пит въздъхна с облегчение. Въгът изгуби половината от сумата, спечелена в предишния ход. Явно не беше чак толкова безгрешен играч. Подобно на красивата синя лисица, въгът не можеше да скрие разочарованието си от големия неуспех. Той не беше човек, но беше живо същество и имаше свои цели, желания и страхове. И той беше смъртен. Пито съзна, че му е мъчно за него. На празно хъбите емоции... Като ме съжалявате, каза въгът язвително. Все още имам преимущество пред вас, теранци. За сега. Съгласи се, Пит. Но вече тръгнахте надолу. Очертава се да загубите. Красивата синя лисица отново изтегли карта, която пак беше сложена пред Дейв Мютро. Този път той мълча толкова дълго, че паузата започна да изглежда безкрайна. Просто кажете хода. Изстреля билка Каламайн на и накрая. Три, прошепна Мютро. Джошилинг премести фигурата на теранците. И Пит прочете, основите на къщата ви са повредени заради свлачище. Цена на ремонта 14 000 долара. Въгът не помръдна. После внезапно каза, аз. Няма да го обявявам за блъв. Дейв Мютро погледна Пит. Той протегна ръка и обърна картата. Не беше тройка, а четворка. Групата спечели още 14 000 долара, вместо да ги загуби. Въгът беше пропуснал да обяви хода за блъв. Изумително каза въгът. Ограничаването на способностите ви наистина ви помага да печелите. Успяхте да извлечете изгода от него. Той и досано изтегли следващата карта и премести фигурата си седем полета напред. Пощаленът се е пребил на алеята пред къщата ви. След продължителен съдебен процес сте осъдени да платите 300 000 долара. Боже мой, помисли си Пит. Сумата беше толкова смайващо голяма, че можеше да стане решаваща за изхода на играта. Той и всички останали членове на красивата синя лисица впериха поглед Въга. Опитвайки се да намерят признаци, които да им подскажат блъв ли е това или не. Ако имахме само един телепът, помисли си той с горчивина. Един единствен. Но Патриша никога не би се присъединила към тях, а Хоторн беше мъртъв. Пък и дори да имаха телепът, представителят на въговете несъмнено щеше да открие някакъв начин да го неутрализира, така като въговете ограничаваха своите собствени телепатични способности. Това беше очевидно. И двете страни играеха играта твърдо отдавна, за да се хванат на толкова проста уловка. Те бяха подготвени за подобни неща. Ако загубим, каза си Пит, ще се самоубия преди да попадна в ръцете на титанците. Той бръкна в джоба си, чудейки се какво ли ще намери там. Имаше само две таблетки метамфетамини, останали след разпоя по случай късмета. Колко отдавна беше това? Преди ден. Или два. Струваше му се, че е било преди месеци. В някакъв друг свят. Метамфетамин хидрохлорид. По време на онази разпивка същият. Този медикамент го беше превърнал в неволен телепът. С слаби способности, но безспорно телепът. Пит си спомни че метамфетамините симулират таламуса и действието им е абсолютно противоположно на това на фенотиазините. Да, помисли си той. Извади двете розови таблетки метамфетамин и, въпреки че се задави, успя да ги глътне без помощта на вода. Чакайте! Каза той на групата с пресипнал глас. Чуйте ме, искам този път аз да взема решението. Изчакайте малко. Трябваше да минат поне 10 минути, преди метамфетаминът да започне да действа. Това е измама от ваша страна, каза Въгът. Един от членовете на вашата група погълна наркотично вещество стимулант. Вие не възразихте против употребата на фенотиазина, моментално отвърна Джушилинг. По този начин принципно се съгласихте по време на играта да се поемат медикаменти. Но аз не съм подготвен да си имам работа с телепатични способности от ваша страна, възрази въгът. Преди началото на играта сканирах цялата група и не открих нито телепатични способности, нито намерение да бъдат придобити. Очевидно много голяма грешка от ваша страна, каза Джошилинг и се обърна към Пит. Сега всички членове на красивата синя лисица гледаха в него. Е, попита Джу напрегнато. Стиснал им руци, Питгарден чакаше медикаментът да започне да действа. Минаха пет минути. Никой не се обаждаше. Единственият звук, който се чу, беше когато Джошилинг си дръпна от цигарата. Пит обади се внезапно бил каламайн, не бива да чакаме повече. Не можем да издържим напрежението. Така е, каза Джошилинг. Лицето му беше поруменяло и мокро от пот. Цигарата му бе изгаснала. Трябва да вземеш решение, дори и да е грешно. Пит. Възкликна Мери Ан. Въгът се опитва да промени стойността на картата. Значи е блафирал. Моментално се образи Пит. Така би трябвало да бъде. Иначе въгът би оставил картата непроменена. Пит се обърна към него и каза, обявяваме хода за блъв. Въгът дълго време не помръдна. Най-накрая обърна картата. Беше шестица, което означаваше, че ходът му е бил блъв. Той сам се издаде, каза Пит. Целият трепереше от възбуда. Амфетамините не ми помогнаха и Вагът много добре знае това. Той може да прочете какво мисля, така че съм щастлив да го кажа и на. Глас. Това беше блъв от наша страна, поточно от моя страна. Нямах достатъчно амфетамини, а освен това не съм пил никакъв алкохол. Така, че нямаше условия за появата на телепатични способности. Но аз нямаше как да знам това. Въгът беше станал тъмносив на и целият пулсираше. Той отброи 300 хиляди долара банкнота по банкнота и ги предаде на красивата синя лисица. Групата беше много близо до победа в играта. Всички разбираха това. Включително и въгът от среща. Нямаше нужда никой да го казва на глас. Ако не беше изгубил самообладание, прошепна Джушилинг, опитвайки се да запали изгасналата си цигара с треперещи пръсти. Но сега шансовете ни се изравниха и вече са 50 на 50. В началото въгът беше алчен, сега е изплашен. Той се усмихна на останалите членове на групата, седнали от двете му страни. Алчност и страх. Лоша комбинация, когато играеш блъв. Гласът му беше тих и напрегнат. Тази комбинация се получи и при мен, преди много години, и благодарение на това загубих. Става въпрос за последната ми игра срещу късметлията Лъкман. Смятам, каза Въгът, че въпреки своите цели намерения, аз губи играта срещу вас, Теранци. Не възнамерявате ли да продължите? Попита Джошилинг въдейки цигарата от устата си и оглеждайки въга. Контролираше се напълно. Лицето му беше решително. Ще продължа, отвърна въгът. Внезапно всичко пред лицето на Пит Гарден избухна. Масата се стопи, той почувства ужасна болка. Веднага разбра какво се случило. Въгът се беше предал и в си бе решил да ги унищожи заедно със себе си. Така че бе пренесъл играта в друго измерение. В съвсем различна обстановка. Те бяха с него тук, на Титан. В неговия свят, не в техния. В това отношение бяха извадили лош късмет. Много лош късмет. Глава 17. До него достигна гласът на Мери Ан, ведър и спокоен. Той се опитва да манипулира реалността, Пит. За целта използва умението, чрез което ни пренесе на Титан. Да предприема ли нещо? Да, каза той. Не можеше да я види. Лежеше в пълен мрак, в някакво тъмно място, което се характеризираше не с наличие на материя, а по-скоро с отсъствието и кратко. Къде ли са останалите? Зачуди се той. Сигурно са разпръснати навсякъде. На милиони мили от тук в празното, лишено от смисъл пространство. И на хилядолетия далеч. Цареше пълна тишина. Мери, каза той на глас. Никой не отговори. Мери. Изкреща той отчаяно, размахвайки ръце в мрака. И ти ли си отиде? Заслуша се. Не последва никакъв отговор. Внезапно той чу нещо, или по-скоро го усети. В тъмнината към него се промъкваше някакво живо същество. Опитвайки пътя си чрез странно сетиво. Съществото усещаше присъствието му и изпитваше интерес към него, неясен и ограничен, но все пак интерес. Напит му се струваше, че създанието е дори по-древно от въга, срещу когото бяха играли. Тази твър живее между световете, помисли си той. Междуслоевата реалност, които сме способни да възприемем, и ние, и въговете. Махни се от мен. Той започна да маха още по-интензивно с ръце и крака, в опит да избяга или поне да прогони съществото. Но създанието се заинтересува още повече и се приближи. Джо Шилинг Закреща Пит Помогни ми Аз съм Джо Шилинг, каза съществото. И се понесе към Пит още по-бързо, разширяващо се и лъкомо разперено. Алчност и страх Лоша комбинация какъв Джушилинг си ти, подяволите? Искръща ужасено Пит. Той замахна към огромната твари се изви, опитвайки се да се дръпне в страни. общността, без да е съпроводена със страх, не е чак толкова лошо нещо, каза създанието. От психологична гледна точка това е основният стимул на системата. О, Господи! Възкликна Пит и затвори очи. Това беше Джушилинг. Какво ли бяха направили с него въговете? В какво се бяха превърнали двамата с Джо, озовавайки се тук, в този мрак? И дали въговете наистина бяха направили това? Или само така изглеждаше? Пит се наведе напред, напипа единия си крак и се зае трескаво да развързва обувката си. Свали я, замахна и удари с всичка сила съществото, Джошилинг. Хъм каза създанието. «Ще трябва да обмисля това». И се отдръпна някъде в тъмнината. Задъхан, Пит зачака връщането му. Знаеше, че ще се върне. Джоши Линг се мяташе в необхватното празно пространство, въртеше се, струваше му се, че пада, кашляше, задушаваше се от дима на цигарата си, мъчеше се да си поеме дъх. Пит. Обади се той на висок глас. Заслуша се. Нямаше посоки, нямаше горе и долу. Нямаше нищо. Не усещаше дори себе си. И не правеше разлика между тялото си и околното пространство. Беше. Абсолютно тихо. Пит Гардън, обади се той отново и този път усети нещо. Именно го усети, а не го чу. Ти ли си? Да, отговори някой. Това беше Пит. Но не съвсем. Какво се е случило? Попита Джо. Какво, подяволите, става с нас? Носим се на някъде със скорост миля в минута, нали? Но ще успеем да се върнем на земята. Вярвам, че ще намерим пътя. В края на краищата спечелихме играта, нали? А бяхме сигурни, че няма да успеем. Той се заслуша отново. Ела поблизо, каза Пит. Не, отвърна Шилинг. Не знам защо, но ти нямам доверие. Пък и как мога да дойда при теб? Аз просто си серея тук. А ти? Ела поблизо, повтори монотонно гласът. Не, помисли си Джо. Не се доверяваше на този глас. Страхуваше се. Махни се от тук. Каза той и застина. Вслушвайки се. Но създанието не се махаше. Той ни измами, мислеше си Фрея Гейнс в тъмнината. Ние спечелихме и не получихме нищо. Това отвратително същество. В никакъв случай не биваше да му се доверяваме, нито на него, нито на идеята на Пит да играем с него. Мразя го. Той и Джо са виновни за всичко. Каза си тя. Ще ги убия. И двамата продължи да размишлява яростно. Ще ги разкъсам. Тя протегна ръце и започна да шари в тъмнината. Искам да убия някого, веднага. Искам да убивам. Чуй ме, Пит, каза Мериан Маклейн, въгът ни е лишил от всякакви начини да възприемаме реалността. Ние сме тези, които сме променени. Сигурна съм в това. Чуваш ли ме? Тя наостри слуха си в опит да чуе нещо. Но не успя. Никой не отговори. Той ни е разложил на атоми, помисли си. Като че ли всеки от нас има изключително силна психоза, изолирана от всеки друг и от всички познати атрибути в нашите начини на възприятие на времето и пространството. Това е плашеща, омразна изолация. Така трябва да е. Не виждам на какво друго може да се дължи случващото се. То не може да е реално. И все пак. Ами ако това е основната реалност, лежаща под съзнателните пластове на психиката? И ние в момента я е осъзнаваме? А те ни я показват, за да ни убият чрез истината за нас самите? Не, всичко е заради техните телепатични способности и умението им да манипулират мислите, да внушават. Тя пропади тези мисли. И видя че под нея има нещо живо. Закърнали извънземни създания, деформирани от колосални сили и превърнати в жалки уродливи фигури. Смалени, доведени до състояние на слепота. Тя се вгледа в тях. Сцената се освети от бледата светлина на огромно умиращо слънце и докато тя гледаше, слънцето стана тъмно-червено, а най-накрая отново е обгърна пълната тъмнина. Закърналите твари светеха слабо, подобно на организмите, живеещи в морските дълбини, и продължаваха да водят някакво жалко съществуване. Но никак не се чувстваха приятно. Мери ги разпозна. Това сме ние, теранците. Такива, каквито ни виждат въговете. Близо до слънцето, подложени на огромни гравитационни сили. Тя затвори очи. Сега разбирам всичко, помисли си момичето. Нищо чудно, че се борят срещу нас. За тях ние сме стара, загиваща раса, която изживела отредения и кратко срок и трябва да бъде принудена да напусне сцената. Ето че се появиха и въговете. Сиещи същества, безтегловни, рещи се високо над смазаните от чудовищни сили, деградирали и умиращи създания. На малка луна, далеч от огромното древно слънце. Вие искате да видим това. Осъзна тя. Това е начинът, по който възприемате реалността, и той е не непомалко реален от нашата собствена гледна точка. Но вече няма да е така. Проумяхте ли това? Попита тя сиещото безтегловно присъствие, което беше реещ сетитанец. Че и нашата гледна точка е не по истинско от вашата. Вие не можете да промените начина, по който виждаме света. Или можете. Това ли искате всъщност? Тя зачака отговора, плътно затворила очи от страх. В идеалния случай достигна до нея. С мисъл, двете гледни точки биха могли да съвпаднат. Но на практика не се получава. Тя отвори очи и видя овиснало кълбо от пихтиеста протоплазма, върху което по комичен начин с червени конци беше бродирано името му. Еба блек. Какво? Попита тя и се огледа. До нея достигна нова мисъл на Баблек, има известни затруднения. Ние самите още не сме ги разрешили, оттук идват и противоречията в нашата култура. След кратка пауза той добави, успях да взема над мощия над играчите, с които вашата група си премери силите. Сега сте на земята, семейната си къща в Сан-Рафел, където в момента провеждам криминално разследване. Светлината и силата на притегляне, усети ги и двете. Надигна се внимателно. Видях, видели сте гледката, която ни преследва. Не можем да го отречем. Въгът се приближи към нея, за да може тя да приеме мислите му поясно. Ние сме наясно, че това е пристрастно, че не е честно спрямо вас, теранците, защото вие имате, както казвате, равностойна противоположна на нашата и напълно обоснована гледна точка за нас. Обаче ние продължаваме да ви възприемаме по начина, по който току-що видяхте. Той млъкна и след малко добави, не би било честно да ви оставяме в неведение. Ние спечелихме играта, каза Мериан, срещу вас. Нашите граждани знаят това. Ние осъждаме наказателните действия, предприети от обезумелите ни играчи. Логично беше, след като сте спечелили, да бъдете върнати на тера. Всичко останало е немислимо. Разбира се, не и за нашите екстремисти. Вашите играчи? Те няма да бъдат наказани. Намират се на твърде високи позиции в нашата култура. Трябва да сте доволна, че сте тук, мис Маклейн. Тонът му беше груп. А какво стана с останалите членове на групата ни? Попита Мери Ан. Къде са те сега? Очевидно не бяха в Сан Рафаел. В Кармел ли? Разпръснати са, отвърна е Бъя Блек раздразнено. Мери Ан не можеше да определи на кого се сърди той, на нея, на членовете на групата или на своите събратя вагове. Изглежда цялата ситуация го нервираше. Ще се видите отново с тях, мис Маклейн. А сега, ако позволите... Искам да се върна към своето разследване. Той се придвижи към нея и тя отстъпи, за да избегне допира с него. Бъблек и кратко напомняше прекалено много за другия, онзи, срещу когото. Играха. Играха, спечелиха и ги лишиха си с измама от победата. Не, не сте измамени, възразие Бъблек. Победата ви просто беше отложена за известно време. Тя си е ваша и ще си я е получите. Но не веднага. В тона му се долавяше леко тенък на удоволствие. Ебаблек не беше особено натъжен от положението, в което се намираше красивата синя лисица, от факта, че членовете й кратко са разпръснати, оплашени и объркани. Че са в състояние на пълен хаос. Мога ли да отида в Кармел? Попита тя. Разбира се, Можете да отидете на всяко проклето място, което си пожелаете, мис Маклейн. Но Джо Шилинг не е в Кармел. Ще трябва да го търсите другаде. Ще го потърся, каза тя. Ще го търся, докато не го намеря. И него, и Питър Гарден. И няма да се откажа, докато не събера цялата група, помисли си тя. Както когато седяхме на масата и играехме срещу титанските играчи. Както когато бяхме в Кармел малко по-рано тази вечер. Малко по-рано и страшно отдавна. Тя се обърна и излезе от апартамента. И не погледна назад. Гласът, остър и раздразнителен, сряза слуха на Джо Шилинг. Той се отдръпна от него, или поне опита да се отдръпне, но гласът пълзаше по дирема. Е, лумотеше той. Е. Ей, мистър Шилинг. Имате ли минутка свободно време? В тъмнината гласът се приближаваше все повече и повече, докато най-накрая се нахвърли върху него и започна да го задушава. Джушилинг не можеше да диша. Ще ви отнема съвсем малко време. Може ли? Гласът направи пауза. Джушилинг не отговори. Добре, продължи гласът. Ще ви кажа това, което исках. Това. Че сте тук, че сте ни на гости, имам предвид, е наистина голяма чест, да знаете. Разкарай се от мен. Каза Шилинг. Той замахна и му се стори, че ръката му минава през паяжини, лепкави, несвързани помежду си части от паяжини. И не постигна нищо. Гласът продължаваше да врещи. Ето какво искахме да ви питаме ние двамата, еси и аз. Имам предвид. Че вие едва ли някога отново ще отскочите до Портланд, нали? Така, че има ли някакъв шанс да притежавате онзи запис на Ерна Бергер? Как беше? От Дезъвърфул, знаете. Ерна Бергер, 19001990, немска оперна певица, сопрано. Белпрев. Дезъвърфул, нем, вълшебната флейта от Моцарт. Белпрев. Арията на царицата на нощта. Попита Джошилинг, поемайки си дъх с усилие. Да. Точно така. Гласът пълзаше по него и го притискаше безмилостно. И вече нямаше измъкване. Да, думдум, дълма, -дум, да, да, диди, дада, дум, дум. Присъедини се към него още един глас, този път женски. Двата глас завръщаха заедно. — Да, имам тази плоча, каза Джошилинг. На шведската His Master's Voice. С двете арии на царицата на нощта. По една от всяка страна. — Може ли да си я купим? Обадиха се двата глас в хор. — Да, отвърна, Джо. Започна да различава бледа светлина пред себе си. Успя да си изправи на крака. — Къде съм? Запита се. В магазина ми в Ню Мексико? Не. Гласовете казаха, че сме в Портланд, щата Орегон. А какво правя тук? Защо въгът ме е изпратил точно на това място? Той се огледа. Стоеше в гостната на непознат старомоден дом, върху гол с пот, предпроядена от молци стара червено бяла кошетка, на която седяха две познати фигури. Ниски и танторести мъж и жена с отвратителни прически и пълни салчност погледи. А случайно да носите плочата със себе си? Изписка е сибли. Очите на седналия до нея ле сибли блестяха от нетърпение. Той вече не можеше да седи, изправи се на крака и започна да крачи из полупразната, кънтяща от стъпките му госна. От грамофона въгъла гърмеше черешовия дует. За пръв път живота си Джошилин запуши ушите си с ръце, за да се изолира от подобни звуци. Струваха му се прекалено пронизителни, прекалено шумни. Причиняваха му главоболие. Поеси дълбоко дъх. Не, отвърна той. Плочата остана в магазина ми. Повече от всичко на света искаше да изпие чаша горещо кафе или чай. Добър китайски чай. Добре ли сте? Мистър Шилинг? Попита е Сибли. Всичко е наред, кимна той. Зачуди се какво става с останалите членове на групата, дали са разпръснати, както вятърът разнася сухите листа и с полетата на земята. Очевидно беше така. Титанците не умееха да губят. Но поне бяха върнали групата обратно на земята. Играта беше свършила. Слушайте. Каза Джошилинг и изрече въпроса си внимателно, дума по дума. Отвън ли е колата ми? Надяваше се да е така. Молеше се за това. Не, отвърна лесибли. Намерихме ви и ви докарахме до тук, Форегун. Не си ли спомняте? Седналата до него е си скикоти, показвайки големите си здрави зъби. Той не помни как сме дошли, каза и кратко Лес и двамата. Избухнаха в смях. Искам да се обадя на Макс, каза Джушилинг. Трябва да тръгвам. Съжалявам. Тръгна, залитайки. Довиждане. А плочата на Ернабергер? Възкликна е с Сибли разтревожено. Ще ви е изпратя по почтата. Внимателно, стъпка по стъпка, той се доближаваше до вратата. Имаше смътен спомен или усещане, къде се намира тя? Трябва да намеря видеофон. И да се обадя на Макс. Можете да позваните от тук, каза Лесибли и го преведе през коридора до трапезарията. А после може и да решите да постанете? Не. Шилинг намери видеофона, включи го и набра номера на колата си. Да, отговори Макс след малко. Джо Шилинг е Ела да ме вземеш. И откъде да дойда да взема дебелият и задник? Джошилинг му даде адреса. После се върна обратно през коридора в госната. Седна отново в креслото, където бе седял до малко и машинално опита дрехите си, надявайки се да намери цигара или поне си. Музиката го оглуши още повече от преди и го накара да се свие. Седеше, притиснал длани една към друга и чакаше. И всяка изминала минута се чувстваше все по-добре. Постепенно осъзна какво им се случило. И как са се измъкнали. Когато видя, че е насред гора от евкалиптови дървета, Пит Гарден разбра къде се намира. Ваговете го бяха пуснали и той беше в Бъркли, старото си владение, същото, което беше загубило от Уолт Ремингтън и което бе купено чрез асоциацията на пендлетен от покойния в момента Лъкман. На грубо изработена пейка сред дърветата... Право пред него седеше мълчаливо и неподвижно млада жена. Неговата съпруга. Карол. Добре ли си? я той. Тя кимна замислено. Да, пит. Седя тук от дълго време и си спомням за разни неща. Знаеш ли, имахме много голям късмет, че тя беше на наша страна. Говоря за онова момиче Мери Ан Маклейн. Да. Съгласи се той. Отида до пейката, поколеба се и седна до Карол. Беше щастлив, че я вижда. Толкова щастлив, че не можеше да изрази чувствата си с думи. Как мислиш, какво щеше да направи с нас, ако беше неприятелски настроена? Попита Карол. Ще ти кажа, Пит, щеше да изкара бебето от мен. Представяш ли си? Не си го представяше. И съжаляваше, че е чул подобно нещо. Така е, съгласи се той и сърцето му се скува от страх. Не се страхувай, каза Карол. Тя няма намерение да прави. Подобно нещо. Както и ти не прегазваш пешеход с колата си, въпреки, че би могъл да го правиш. А като настойник и да се отървеш след това. Тя му се усмихна. Мери, а не е опасна за никой от нас. Тя е почувствителна от нас в много отношения, Пит. По-зряла и разумна. Много мисля за това, докато седях тук. Струва ми се, че продължи дълги години. Пита потопа по рамото, после се наведе и е целуна. Надявам се, че ще успееш да си върнеш Бъркли, каза Карол. Предполагам, че в момента го владее Доти Лъкман. Смятам, че няма да имаш проблеми. Тя не е толкова добър играч. Предполагам, че доти ще мине и без него, каза Пит. Тя е наследила от лъкман цялото източно крайбрежие. Мислиш ли, че ще можем да задържим Мери Ан в нашата група? Не, отвърна той. Жалко. Карол се огледа наоколо, любувайки се на огромната евкалиптова гора. Колко е хубаво тук, в Бъркли. Разбирам, защо си бил толкова разстроен, когато си го загубил. Айлъкман всъщност не успя да му се наслади. Той му трябваше само като база, за да играе и печели тук. Тя замълча за известно време. Пит, чудя се, дали сега ръжда е моста, ще се върне на нормалното си равнище? След като победихме ваговете? Бог да ни е на помощ, отвърна Пит, ако това не стане. Ще стане, каза Карол. Знам, че ще стане. Аз ще съм първата от много жени. Наречи го псионична дарба или ясновидство, но съм сигурна в това. Как ще кръстим детето си? Зависи от това дали ще момче или момиче. Карол се усмихна. А кое е и двете? Тогава Фрея ще се окаже права, каза той. Нали помниш шизоидното и кратко подмятане, че се надява това да е бебе? Загатвайки, че не е обедена. Разбира се, имам предвид по едно от двете. Близнаци. Кога за последен път са се родили близнаци? Той знаеше отговора на изуст. Преди 42 години. В Кливланд. На мистър и мисис Тоби перът. Може ние да сме следващите, каза Карол. Не е много вероятно. Но ние спечелихме каза Тихо Карол. «Помниш ли?» «Помня», каза Пит Гардън и прегърна съпругата си. Дейв Мютру се спъна в тъмнината в нещо, което се оказа бордюр и излезе на главната улица в малкото градче в щата Канзас, в което се беше озовал. Видя светлини пред себе си, въздъхна с облегчение и се забърза напред. Това, от което се нуждаеше, беше кола. «Не си направи труда». Да се обажда на своята собствена. Бог знае къде беше и колко дълго щеше да се наложи да чака пристигането и кратко, и то при положение, че успее да се свърже с нея. Вместо това тръгна по главната улица на града, наричаше се Фернли, и вървя, докато не стигна до агенция за даване на коли под наем. Там той найе кола, качи се на нея и я запали, а когато се отдалечи на известно разстояние, а е паркира до Бордюра и след като събра кураж, попита му рефекта. Кажи ми, аз въгли съм, мили теранец? Нека да видим, каза колата. Вие сте мистър Дейв Мютро от Канзас Сити. След кратка пауза колата продължи. Вие сте теранец, мистер Мютро. Отговорих ли на въпроса ви? Слава Богу, каза Мютро. Да, отговори на въпроса ми. Той запали колата. Издигне я във въздуха и я насочи към западното крайбрежие и Кармел, щата Калифорния. Най-безопасно за мен ще бъде, ако отново се върна при тях, каза си той. Така ще е по-безопасно и за тях, и за всички. Защото аз валих цялата титанска власт на земята. Доктор Филипсън е на титан, над скец е убит от момичето с психокинетични способности Мериан Маклейн, а организацията в която титанците бяха проникнали още от самото начало, унищожена. Няма от какво да се страхувам. Всъщност аз им помогнах да спечелят. Изиграх добре своята част от играта. Можеше да предвиди как ще го посрещнат. Членовете на Красивата синя лисица щяха да пристигат един по един от различните точки на земята, където ги бяха оставили титанците. Цялата група щеше да се събере отново и да отворят бутилка «Джак Данилс», а също и бутилка «Канадско уиски». Докато колата летеше към Калифорния, той можеше да усети вкус на напитките, да чуе гласовете, да види членовете на групата. Виждаше празненството по случай победата им. И всички бяха там. Но дали наистина всички? Е, във всеки случай почти всички. А това го задоволяваше напълно. Докато кречеше по пясъка в безжизнената невадска пустиня, Фрея Гардан Гейнс осъзнаваше, че няма да се добере скоро до квартирата на групата в Кармел. И така да е, помисли си тя, какво значение има? Какво мога да очаквам? Спомни си какво си беше мислила, докато се носеше в пространството между световете, където ги бяха захвърлили титанските играчи. Не се отричам от тези мисли. Каза си тя с горчивина и озлобление. Пит си има бременна кобила, съпругата му Карол. И никога вече няма да ме погледне до края на живота ми. Тя намери в джоба си лентичка заекова хартия, разопакова я и я стисна със зъби. После огледа на светлината на огънчето на цигарата си, смачка я и яростно я хвърли надалеч. Нищо осъзна тя. И винаги ще бъде така. Пит е виновен за това. След като е създал живо същество с Карол Холт, би могъл да го направи и с мен. Бог е свидетел, че сме опитвали достатъчно пъти. Трябва да са няколко хиляди. Очевидно, той просто не е искал да успее. Над главата й кратко проблесна светлината от два фара. Тя се спря, дишайки тежко. Зачуди се кой ли е това? Колата се приземи умело върху пясъка и фаровете и кратко изгаснаха. После двигателят спря. Вратата се отвори. Мисис Гейнс. Повика е дружелюбен глас. Фрея се вгледа в тъмнината и пристъпи към колата. Зад кормилото седеше плешив, възрастен мъж с приятна външност. «Радвам се, че успях да ви намеря», каза той. Качете се и нека да се махнем от това ужасно пустинно място. Къде точно бихте искали да отидете? После се изсмя. В Кармел. Не, отвърна Фрея. Не и в Кармел. Никога вече добави мислено тя. Тогава къде? Може би в Покатало, щата Айдахо? Защо точно Покатало? Поинтересува се Фрея но се качива. Колата. Така беше по-добре, отколкото да продължи да се скита безцелно из пустинята, самичка в мрака, без да има някой, естествено, някой извън групата, който да й кратко помогне и без да знае какво ще се случи с нея. Възрастният мъж запали колата и каза с приятен глас «Аз съм доктор Р. Филипсън». Тя го зяпна. Знаеше, сигурна беше, че знае, кой е той. Или... Поточно, какво е той? Искате ли да слезете от колата? Попита доктор Филипсън. Ако желаете, мога да ви оставя там, където ви намерих. Не, прошепна Фрея. Тя се облегна назад седалката си, разгледа го внимателно и се замисли. Мисис Гейнс, каза доктор Филипсън, как ви се струва идеята за разнообразие да поработите за нас? Той погледна към нея и се усмихна. Но в тази усмивка нямаше нищо весело. Беше абсолютно студена. Интересно предложение, отвърна Фрея, но трябва да го обмисля. Нямам намерение да взимам прибързани решения. Много интересно предложение, наистина, помисли си тя. Ще ви дам време, каза доктор Филипсън. Ние сме търпеливи. Разполагате сколкото си поискате време. Очите му проблеснаха. В отговор Фрея му се усмихна. Та намикайки си самоуверено някаква мелодия, доктор Филипсън насочи колата към Айдахо и се понесе из тъмното нощно земно небе. Долърчевиди равно 25291. Долърче е равно 4526. Източник. Моята библиотека наклонена черта HTTP двоеточие наклоне наклонена черта сечетенкет точка ANFO наклонена черта текст наклонена черта 25291 Сканиране, разпознаване и корекция Севничо, 2011 година Корекция, Номът 2011 година Издание, Филип Кадик Играчите от Титан The Gampiers of Titan Капирейт П. Филип К. Дик 1963 First Publishing грейт Britain by Sphere Books Ltd. 1963 Превод Васил Велчев Редактор Милена Иванова Дизайн на корицата Бисер Тодоров Предпечатна подготовка Николай Стефанов Формат 7.0 по наклонена черта 3.2 ISBN 000648249X Символ за авторско право 2005 издателска къща Инфодар от София ISBN 954-761-178H